Петро Яценко, Львівська сага, Роман, Золота, Мовпа Чутка про те, що до Ліщинського на роботу йти не можна, швидко поширилася містом. Вона порхнула по дешевих кнайпах, за порогом яких була вулична Багнюка, пролетіла прохідними балконами в затхлих внутрішніх подвір'ях, Опустилася на кінчики крил ангела, на щойно встановленому пам'ятникові Адаму Міцкевичу, і з нього розтеклася усіма за кутками Львова. Ліщинський був знаною в бандинських колах персоною. Там його, щоправда, називали пан Ляш, але у поліційних зведеннях цей пан фігурував як Емануїл Овербах Ліщинський. Ліщинський самотужки не обдурював, не крав і не вбивав або власником триповерхової будівлі на нинішньому проспекті Свободи, де нині на першому поверсі розташовано модну крамницю. До початку Першої світової війни в будівлі, що належали Ліщинському, був ресторан, де можна було замовити не лише страву і напій, але й дівицю. Пан Ляш мав недобру репутацію, але славився тим, що полюбляв усякі штуки – він вдягався завше за останньою модою. Одним із найперших купив величезний бензиновий автомобіль, на якому возив своїх фавориток до опери. А ще взяв до себе на роботу двох мулаток, що відразу зробило його заклад «Три ліхтарі», популярнішим навіть від мандрівного китайського цирку. Але того Ліщинському було мало. З Америки до Одеського порту прибув ретельно запакований ящик із численними застережними написами. Ящик повантажили у залізничний вагон, і невдовзі робітники під наглядом самого Ліщенського розбивали дошки і ставили дивний апарат у підвалі трьох ліхтарів. Художник перемалював апарат для вивіски. Невдовзі вона з'явилася трохи нижче від основної вивіски закладу Ліщенського. Американський автомат для вигравання мільйонів ішлося в рекламі. «Поклади крону і отримай 20 крон». Першою жертвою гральної машини став сам Ліщинський. Він кидав монети і смикав за ручку автомата два дні з перервами. На короткий сон та їжу. Ліщинський вкинув до машини дві сотні крон, виграв їх, вкинув знову, відіграв половину і на цьому зупинився задоволений. Автомат мав три віконця – з картярськими символами. І коли в трьох вони збігалися, то, згідно з таблицею, гравець міг отримати ту чи іншу суму. До апарата було приставлено касира, який виплачував виграші, бо сам автомат міг тільки з'їдати монети. У кінці дня касир спеціальним ключиком відчиняв товсті металеві дверцята позаду машини і забирав монети. Місць у трьох ліхтарях перестало вистачати, тож Ліщинський терміново зробив окремий вхід до підвалу. Перед металевими дверима чергував швейцар, впускаючи тільки трьох, а на вулиці цілу ніч стояв натовп охочих пограти в американську машину. З часом ажіотаж потрохи вщух, а з касирами в Ліщинського почалися неприємності. Кожен із них вів грубезну книгу – куди щодня записував покладені до автомату суми і кількість виграшів. У кінці дня касир мусив підводити баланс, але не минало й кількох днів, як людина починала й собі грати з автоматом. А коли гроші і зарплатні вичерпувалися, касир відчиняв ключем дверцята автомата і… Спокусі азарту не могли протистояти навіть перевірені на інших посадах люди – тоді пан Ляч призначив сувору кару. Кожному, кого зловлять на гріз з автоматом, кухар рубатиме пальця. І ось, коли охорона Ліщинського тягла до кухні ресторану чергового касира, бідака пручався і верещав, мов паця. Ляч зрозумів, що треба щось змінювати». Лічинський поїхав до свого давнього колеги, одного кого Палтуса, якого вважали наймудрішим злодієм не лише у всьому Львові, але й у цілій Австро-Угорщині. Палтус був уже в літах і заробляв на життя професією, яка зараз би називалася менеджер із кадрів. Він знав у Львові всіх, знав про них усе і знав, хто на що здатен. Крім цього, «Я не знаю більше нічого», – казав Палтус, – «тому дожив до своїх літ. Ліщинський дав Палтусові пуделок із грошима. «Знайди мені людину без азарту», – сказав Ліщинський. «Вона має бути чоловіком, повнолітнім, уміти рахувати і писати». Палтус прийшов до Ліщинського наступного дня. Зі собою він привів чоловіка середнього зросту, обраного у стару шинель, і дуже старі військові чоботи. «Хто він?» – запитав Ліщинський. «Колекціонер», – сказав Палтус, «цінує гроші тільки як предмет замилування. Він не витратить задля примарного виграшу жодного гелера». «Гаразд», – сказав Ліщинський, «але чому ти певен, що цей колекціонер не випотрошить мій апарат першого дня, аби купити собі якусь римську монетку? Або ти довіряєш мені, відказав Палтус. Або я поверну гроші іншої людини, без азарту. Я не знаю. Колекціонера звали пан Януш. Він мав каліграфічний почерк і швидко та точно сумував усе, що потрапляло до грального автомату. І віднімав усе, що слід було виплатити як виграш. Пан Януш не мав сім'ї. Він почав збирати монети ще у 12 років. І відтоді весь його час... Усі поривання та мрії, а також усі заробітки були присвячені цьому захопленню. Януш знав, чим різняться монети Гросо і Болоньїно, якою була вага найперших крейцерів, і чому посміхається Діана на колісниці, відчеканена на римських динаріях. Більше його не цікавило нічого на світі. У першій тижні роботи пан Януш старанно Підводив денний баланс у своїй грубій книзі. Виглібав із жерстяного ящичка добовий прибуток, з якого брав собі за вказівкою пана Ріщинського лише 2%. Та якогось дня його підрахунки виявилися хибними. Порахувавши залишок грошей в апараті, пан Януш заледве не з'йокнув. Три крони. Ні, їх не бракувало. Три крони якимось чином оминули розрахунки Януша. Він міг Присягнутися, що їх не вкидали до апарату, але зайві гроші в поделку були. У касовій книзі для трьох крон не було місця. Додати ці гроші до суми сьогоднішньої виручки означало викликати підозри до себе в пана Ляща. А тоді хто зна, позбутися й пальця. Януш іще раз перевірив свої розрахунки. Усе було гаразд, тож він із чистим сумлінням опустив три крони до кишені. Ліщинський був задоволений новим касиром. Януш працював уже третій місяць, і його ще жодного разу не спіймали на фінансових махінаціях чи грі з автоматом. Ліщинський не раз власною персоною перевіряв касову книгу і навіть трохи шпигував за Янушем крізь спеціальне віконце під стелею, замасковане під вентиляцією. Януш був поза підозрами. Лішинський призначив йому ще піввідсотка з виручки і думав замовити в Америці ще кілька машин для заробляння грошей. Так лящ називав автомат у вузькому колі не вельми поважної, проте заможної публіки. Януш відзначався надзвичайною працездатністю і ніколи не хворів. Його колишні колеги з контори, де він працював, Переписувачем казали, що такого живучого клопа, як Януш, не знайдеш більше ніде в славній Австро-Угорщині. Щоправда, і смердючого теж. Додавали вони тих цем і реготали. Після кількох діб чергування біля апарату, коли Януш харчувався самим лише чорним хлібом і кип'яченою водою з кухні, він йшов до нумізматичної спілки. Там Януш зізнанням справи обирав потрібні для його колекції монети, загортав їх у папірці та відправлявся до орендованої кімнатки під дахом спати. За деякий час Януш майже звик до того, що в кінці зміни йому залишалося кілька крон, не облікованих у книзі. Він ретельно рахував суми, що мали потрапити до апарату, ретельно виплачував виграші, але виходило, що зайві крони все одно з'являлися. Хтось або навмисне підсипав зайве до машини, і він дурень, думав Януш, або ж вони виникали з повітря, а мене не турбує, звідки вони беруться, сказав Януш сам до себе. Грушей у Януша стало більше, проте це ніяк не позначилося на його зовнішньому вигляді, як і до того всі прибутки Януш віддавав задля поповнення колекції. Він ходив так само в благенькій шинелці, на крою, і його старі чоботи майстри вже відмовлялися ремонтувати. Вони розлазилися і смерділи. Вечорами Януш, не роздягаючись, бо в його мансарді було по півроку зимно, сидів над столом у світлі газової лампи і сортував монети, розкладаючи їх до склеєних із паперу конвертиків, а конвертики ховав до коробок, затягуючи їх мотузками». За час праці в Ліщинського його колекція значно поповнилася, і це гріло підстаркувати серце колекціонера найбільше. Перед новим роком відвідувачів у закладі Ліщинського було ще більше, ніж звичайно. Януш сидів за своїм столиком, касою, поруч з апаратом, дві доби з короткими технічними перервами на їжу. Навіть ця людина, що видавалася зробленою не з міцної криці, – то з непотопленого дерева відчула непереборну втому. Януш не без труднощів випхав чергових відвідувачів, зачинив перед натовпом щоремствував двері та повісив табличку «Технічна перерва». Трохи подумавши, він замінив її табличкою «Зачинено». По той бік дверей чулися прокльони. «Ідіоти, – подумав Януш, – вони рвуться сюди, аби позбутися грошей, але ж я знаю, на два програші буває лише один виграш. Він повільно підійшов до свого столу, перерахував залишок у касі, полічив у стопчик, перевіряючи, відклав десятки на рахівниці. Зараз він перерахує монети в автоматі. Їх повинно бути рівно на три сотні крейцерів. Януш дістав з-за пазухи ключика на мотузку, нахилився до 20 автомата і кілька разів провернув ключем у шпарині. У ящику для грошей було порожньо. Януш зачинив дверцята і відчинив їх іще раз, постукав пальцем по жерстяній стінці. Потім почав злегка трусити апарат, намагався смикнути за ручку. Це він категорично забороняв робити гравцям, які не кинули монету. У ящику було порожньо. Януш зблід сів на стілець, його руки тремтіли. Він шепотів, що його обікрали. За деякий час Януш поривчастим рухом дістав з кишені аркуш, на якому він ретельно нотував усі надлишки, які він брав з автомата, від двох до семи крейсерів. Януш додав їх, потім ще раз перелічив. У нього виходило рівно 300 крейсерів. Януш уявив, як рум'яний кухар невеличкою сокиркою втне йому. Пальці на дерев'яні плахті для убивства курей. Але ж це 300 крейцерів проносилося у голові у Януша. Палець відрубали і за 10 крейцерів збитку. Януш не дуже вірив у Бога, тому і образ чорта був йому не надто близький. Кажучи сучасною мовою, Януш був матеріалістом. Якщо я бачив, як монети до останнього падали в цю штукенцію, то їм... «Нікуди з неї було зникнути», – міркував дещо спантеличений Януш. «А коли так, то вони повинні бути десь усередині, вони десь застрягли». Януш дістав шухляди своєї каси невеличкого ножика і ним почав відкручувати гвинти на задній стінці апарата. Невдовзі перед Янушем тьмяно поблискували металеві шестерні – важелі та коліщата, що їх було насаджено в корпусі, наче квітів на квітнику. Усередині автомат нагадував химерний годинниковий механізм із загадковими пружинами та потаємними сховками. Монет, однак, ніде не було видно. Януш почав злегка, а тоді сильніше, хитати автомат, сподіваючись, що гроші якось видадуть свою присутність. З машини вистрілило кілька пружин, а шестерні покотилися долівкою. Януш ЗМОК від хвилювання, зазираючи до автомата. 300 крон. Цілий статок. Але в глибині побачив лише якусь дивну фігурку вилиту з жовтого металу. Януш обережно простягнув до неї руку. Це була мавпа з великими вухами. Мавпа сиділа по-турецьки. В її очі було вставлене червоне каміння, а у вухах висіли мініатюрні кульчики. Януш зважив фігурку в руці, певне золото. Тоді оглянув кімнату, в якій на підлозі лежали великі, малі коліщата, ціліндри, вісі та пружини. І Януш рішуче поклав фігурку до своєї кишені. Він виходив на двір через залу ресторану «Три ліхтарі» і там зіткнувся із п'яним паном Ліщинським, який крізь вуса привітно всміхнувся Янушу. Вже відпрацювали нині? Януш кивнув. «А каса?» – я здав, – пробалькотів Януш. «Ну то гуляймо, крикнув пан Ліщинський, – «налийте пану Янушу зубрівки, а то найміцнішої». Він ухопив Януша за рукав і потягнув до свого столу зі словами «Тільки не ображайтеся, касири, але скажіть, чому ви ніколи не миєтесь? Від вас смердить, як від дикого кабана». За столом сиділи мулатки і кілька панів, і всі вони дико засміялися на такий розв'язний жарт. Януш зніяковів, міцніше стискаючи в кишені золоту мавпу. Того вечора Януш чинив вперше в житті наївся до схочу і напився. Йому було весело, він окидав поглядом вусатих панів у чорному і звабливих мулаток. Пан Ліщинський розповідав щось, поклавши руку на плече Янушу. Компанія сміялася. Перед очима Януша все пливло. А от ви, касири, тицнув пальцем йому в груди Ліщинський, скажіть, зізнайтеся нам, що ви весь час тримаєте у кишені так, що навіть не виймете руки? Може ви револьвера там ховаєте, або обікрали мою касу? Він засміявся і залу трьох ліхтарів мить наповнив Рейгіт. А ось Януш із викликом гримнув золотою мавпою по столі. Сміх умить затих. Боже, невже це золото? запитала одна з мулаток. О, то пан Касир має неябиякі статки, підняв брови Ліщинський. Ви продали вашу колекцію? Він підборгнув мулаткам. Ану, дівки, ведіть його до гарячої води і добряче відмийте. Хмільний Януш іще... Лежав голим у піні поміж смаглявими жінками, що терли індонезійськими губками його тіло. Коли до ванної кімнати з височенною стелою увійшли кілька чоловіків на чолі з похмурим паном Ліщинським. Двоє за руки витягнули Януша з води і кинули на кахельну підлогу. Третій підійшов до Януша із сокиркою. Януш посміхався. Ти або дурень, або божевільний, мовив пан Лещинський. Іншим я відрубав пальця, але ти заслужив на дещо більше. Минув місяць Януш схилився над столом на своїй мансарді. Перед ним було розкладено монети. На вустах Януша світилася посмішка. Він пінцетом витягав із конвертиків монети, що списав олівцем на аркуші паперу і клав монети на місце. У пана Ліщинського він уже не працював. Звільнення було болючим, та Януш не був надто ображений. Він знав те, що він пережив із мулатками, більше не повториться. Тож був навіть вдячний, що йому ампутовано річ, з якої і так ніколи не було б користі. Головне, що руки Януша не зазнали каліцтва. Мавпу із золота Овербах Ліщинський забрав задля компенсації збитків, завданих Янушем. Тож Януш справедливо вважав, що вона врятувала йому життя. На жаль, його колишній роботодавець так сказати не міг. Ліщинського мавпою убили. Він лежав на підлозі свого кабінету, виболошеними очима, начеб уважно розглядаючи напис на основі фігурки, зробленої арабською в'яздю. Жодна річ не береться ні звідки та не щезає в нікуди. Ліле і Мадо На кожній новій сукні чи спідниці вона ножицями робила розріз так, щоб було видно її ніжку. І коли її відчим, ліщинський, доведений до нестями її впертістю, бив Ліле по обличчю, вона лише мовчки відверталася, витирала сльози. Та жодна кара не могла спинити вибрики Ліле. Вже наступного дня Кобіта шпацерувала центром Львова, світячи голою литкою. Відчим був багряним від злості, а Ліле пливла гарна, мов пава, і всі циганки та міщанки оберталися їй у слід. Циганки із захватом, а міщанки шипотілися і підсміювались. Ліле була така гарна, що навіть Зарізяці від чиму було шкода її часто бити. Скільки вже їй зашивали спідницю хатні робітниці, скільки ховали від Ліле ножиці та ножі, бритви, серпи й коси, скільки тримали її без їжі та води в коморі, Ліле все зносила, не змінивши своїх бзіків так само, як і краси, що видавалася частіше холодною і потойбічною. Ліле, суха і виснажена, виходила з комори, коли суровий Ліщинський нарешті згадував про її існування і велів випустити на світ Божий. Спідниця на ній була розірвана чи розгризена. Ліщинський підходив до Ліле, брав її рукою за підборіддя і дивився пасербиці у сірі, як попіл, вічі своїми сірими, як небо очима. Насправді він жодної миті не забував про її муки, хоч сам був їх причиною. Емануїл Овербах Ліщинський тримав у жмені весь львівський злочинний світ, а свою пасербицю не міг втримати. Він, звичайно, міг її убити, але від того Ліщинського рятувала її краса – краса Ліле. Кажу, що рятувала його, а не її, бо їй бо. Такій жінці краще б стати королевою в пеклі, ніж бути пасербицею бандита тут, на гріжній землі». І був у Львові кат. Він був із давнього роду катів, що стинали голови ще прапрадідусям львів'ян та львів'янок. Кликали ту родину малодобрими, бо віддавна так повелося. А що страти на горло у Львові перевелися, і всіх злодюг та пройдисвітів карала цісарська влада, то малодобрі залишилися без засобів до існування. Зосталася за ними тільки квартира в старому будинку з кажанами на горищі. Батько Зеника Малодоброго став різником і торгував м'ясом на руській, а Зенек той казали, бо знав кого вдався. Кажуть йому: зарубай курку не може. Здоровий хлопець, як би цьо, а сокири в руці не втримає. Долоня, як блюдечко, а рука тремтить, коли ніж йому батько дає. І раніше за малодобрими лиха слава ходила, а тепер, хто мимо проходить, той плюне. Як Зенек із батьком, то бояться, капелюха торкаються, добрий день, а як Зенек сам, плюють у слід і не стидаються. Виріс Зенек ні в року легінем, і всі його катом кличуть, як насміхаються, а він собі обрав імення Мадо. Та так мало хто його кликав. Мадо стояв на ринку, затиснувши в руці жмуток пенькового мотузя, яким батько обв'язував ковбаси і дивився на довгий автомобіль, в якому за кермом їхав Ліщинський, а поруч сиділа Ліле. Своїх фавориток із кабаре Ліщинський возив завше на задньому сидінні, а Ліле їздила тільки поруч із ним. Так він хотів. Минув би ще рік-другий, і Овербах Ліщинський змусив би Львів пишатися цією жінкою. Мадо стояв, затиснувши в руці мотузя, що стирчало на всі біч, наче квіти, і дивився на Ліле, на її холодну красу, що повільно і необлаганно наближалася до нього. Машина зупинилася, лакований черевик Ліщинського став на брук, Мадо бачив, як вусатий пан подає руку Ліле. Як він допомагає їй спуститися з високої сходинки, він чув, як панянка натиснула на грушу клаксона, привертаючи увагу всього ринку до своєї персони, І в ту мить, коли все на ринку завмерло, і всі обличчя міщан обернулися до Ліле, Мадо відвернувся. Ліле поглянула на Мадо і підійшла. «Ліле!» – гукнув до неї відчим. Ліле мовчки обійшла навколо Мадо і зазернула йому в очі, а тоді зацокала черевичками на Ліщинського. Він узяв її по-під руку, і обоє зникли в брамі однієї з кам'яниць. Коли надвечір вони вийшли звідтам, Мадо ще стояв на своєму місці, наче зачарований. Ліщинський ледь помітно кивнув йому, проходячи повз. «Хто цей хлопець?» – спитала Ліле. «Різницький син». «Він з малодобрих?» Лящинський не відповів, а лише смикнув Ліле так, що вона заточилася. Мадо бачив це і те, що до машини Ліле забиралася сама, засліпивши його своєю литкою, що випнула в розріз спідниці. Ліле всілася тепер позаду, обернулася до Мадо і подарувала йому усмішку. Мадо захворів. Ліле вижалася йому в кожній перехожій, у кожній посмішці він бачив її посмішку, в кожному гуці стукіт її підборів, у кожному блиску місячне сяйво її шкіри. Так минула ціла вічність. Мадо так звик до Ліле у мріях, що коли вона наяву спустилася до пивниці, де Мадо продавав м'ясо, він навіть не здивувався і не зрадив своїх радощів. Над Мадо висіли на гаках телячі ноги. «Так онде ти працюєш?» – ліле дивилася у вічі Мадо. Батько просив замінити. «Ти добре знаєш, Кайзервальд?» «Наче б. То давай на неділю». Вона чекала на Мадо з кошиком у руці. У кошику були наїдки. Над містом звисала сіра хмара. «Що, як буде дощ?» – запитав Мадо. «Однаково, бо я втекла». «Батько буде тебе бити?» «Він мені не батько». «Усі це знають у Леві», – засміялася Ліле. «Це найперше. А по-друге, він уже мене бив». Ліле вистромила з-під спідниці ніжку у французькому літньому черевичку. На її лиці світив великий синець. Мадо дивився на нього, стиснувши в долоні держак різницької сокирки». На Кайзервальді вони взялися за руки. Що глибше вони заходили до зеленої гущавини, то міцнішим ставав потиск їх долонь. Їхні пальці спліталися, а подих частішав. Вони зайшли за кущ ліщини. Міщанки поспіхом збирали свої кошики та підстилки, гукали дітей та забиралися з галявини. Їх гнали не так перші краплі зливи, як голос молодої жінки – «Не стогни так», – просив Мадо, Ліле. «Коли ти так стогнеш, мені здається, що я роблю тобі боляче». Хмара минула місто, не випавши зливою. Мадо спостерігав за яскраво-зеленим павуком, що повз по стеблині. Ліле лоскотала хлопця травинкою по щоці, прилігши поруч. «Ти мав рацію», – сказала Ліле. «Ліщинський такий, мій батько». «Чому він представляє себе відчимом?» – підняв свої густі брови Мадо. Все через репутацію моєї матері. Вона танцювала в кабаре, а він вдає із себе святого. Прихистив сирідку. Покидьок. Якби не був рідним, то я би танцювала в кабаре, і він би мене гвалтував. Та раніше я би втекла від нього. Його покарає Бог. Я щоранку просила в Бога здоров'я та довгих літ для тата, і щовечора мріяла його вбити. І так більше не можу. Я вирішила, я уб'ю його. Це буде простіше, ніж йому вибачити. Ні, повір мені, це не просто. Мадо стрепенувся. Ти не знаєш, як це непросто. Я знаю з родини катів. Я застрелю його з пістоля. Ось, дивися, зна кошика Ліле добула загорнути в густинку Дамський Кольт. Мені все одно, що зі мною буде потім, але я не можу щоранку просити для нього здоров'я. Це занадто. Можливо, твого батька невдовзі візьме поліція. Містом ходять чутки. Тим більше сірі очі Ліле горіли жаринами. Слід поспішати. Ні, не роби цього, мадов взяв Ліле за руки. Не відмовиш. Ліле непорушно дивилася йому просто у вічі. Мені справді непросто було на це зважитись. «Давай, давай я застрелю твого батька. Ти з іншого тіста, і я тебе люблю. І я тебе люблю, Ліле». «Уже нічого не вдієш, Мадо». Вони залишилися на Кайзервальді до ранку, розпалили багаття і грілися біля нього. Місяць був у повній. Над ранок, коли Ліле ще спала, Мадо прокинувся. Він дістав знак кошика зброю, обережно й ніжно поцілував Ліле в щоку, і рушив по траві, збираючи холошими росу зі стебел. До кабінету Ліщинського постукали. Він саме стояв біля вікна з горням кави в руці, а в другій тримав та уважно розглядав невеличку статуетку мавпи, що сиділа по-турецьки. «Так», – сказав Ліщинський та поставив статуетку на стіл. До кімнати увійшов бородатий грек «став своз». Секретар Ліщинського А за ним двоє кремезних дядьків По підруки вони тягнули Мадо Це хто? Здивувався Ліщинський Мадо підняв голову Його обличчя було розбите Се ти? Малий Кате Ще більше подивувався Ліщинський Він хотів пройти до вас, пане Мовив Стас Вос Ми знайшли в нього оце Він простягнув Ліщинському пістолет Ліщинський глянув на зброю і розсміявся так, як умів це робити лише він, громовим сміхом. «Пукавка! Від неї більше гуркоту, ніж діла! Я не хотів убивати вас, пане!» – прохрипів Мадо. «Це було б дивно!» – ще сміявся Ліщинський. «Той зеник кат, що курці голови не втне, але в тебе, мабуть, до мене пильне діло. Пустіть уже!» Здоровані звільнили заведені назад руки Мадо, він заточився. Ліщинський сам підсунув хлопцеві стілець зі словами «Дуже мило, я вже маю підозру, у чим тут річ?» Він поглянув на Стасвоса. «У нас буде конфіденційна бесіда». Ліщинський та Мадо залишилися віч. -навіч. «Я приніс вам пістолет, з якого вас хотіли убити», – сказав Мадо. «Але я хочу поміняти його на ваше слово, пане». «Яке слово?» «Що ви погодитеся на наше з Ліле весілля?» Ліщинський крутив на пальті револьвер Ліле та посміхався у вуса. «Я подарував Ліле пукавку позавчора. Швидко ж ця річ пішла в хід. То як ви дасте?» Вашу згоду, Мадо з надією зазирав у очі Ліщинського. Тище, молокосос, я зроблю зліле світську панну і видам заміж за достойного фацета, як не графа, то барона. Вона може звабити і чорта, і я з цього скористаюсь, хлопче. Вона не вернеться до вас, пане. Вернеться, Зеннику. Їй же ще треба мене вбити, Ліщинський зареготав. «Хіба не тебе це стерво підіслало на мою погибель?» Він засміявся ще гучніше. «Я ж бо підписав на неї заповіт, Чи вона тобі не казала? А вже ж вона тобі цього не казала. Зеник Кат прийшов убивати старого злодія Ліщинського. Той Зеник, що й мухи не може плеснути». Мадо закусив закривавлену губу, його зіниці раптом звузилися. Він помітив статуетку мавпи, що стояла на столі Ліщинського. Очі мавпи, зроблені з рубінів, на мить зблиснули. Ліщинський тим часом обернувся до Мадо спиною, направляючись до вікна. Мадо кинувся на нього ззаду та збив з ніг. Падаючи, Ліщинський впустив пістолет. Той поїхав полірованою підлогою. Мадо навалився на Ліщинського, учепившись йому в горлянку, але раптом відчув нестерпний біль. Старий бандит дістав із захаляви ножа і полоснув Мадо по ребрах. Тоді Ліщинський вправно скинув Зеника з себе та підвівся. Мадо теж устав, тримаючись за бік. Його білу сорочку просотувала кров. «Та пукавка справді стріляє, повір?» Важко дихаючи, Ліщинський показав на пістолет, що лежав у кутку кімнати – «Але в мене є оце!» – Ліщинський розстібнув камізельку, і Мадо побачив на ньому жилет, зроблений з чорних металевих пластин. Тут Мадо знов поглянув на статуетку мавпи, жовту, наче зроблену із золота. Ліщинський усе ще із ножем у руці, на мить відвернувся і прочинив двері кабінету. Тієї ж миті Мадо ухопив мавпу Статуетка виявилася справді важкою і пожбурив у Ліщинського. Важка прикраса влучила в голову старому бандитові. Тож слова, які він збирався гукнути, щось на кшталт: Гей, ви заснули, чи що? Назавжди лишилися йому на язиці. Ліщинський гучно й важко упав на порозі. Мадо озирнувся, Він стояв біля прочиненого вікна, під яким починали руді, залізні і черепичні дахи. Коридором уже тупотіли кроки, і Мадо зі стогоном став на підвіконня. Він біг до Кайзервальду. Неймовірність та моторошність щойно заподіяного ним додавала Мадо сили. Він жодної миті не планував і не мав гадки убивати Ліщенського, але це трапилося. Старого Франта Ліщинського, лідера кримінального світу Львова, убито. Мадо біг дахами, і хтось біг за ним. Мадо стрибав у якісь подвір'я і біг донизу старими сходами, чуючи за собою відлуння чужих кроків. Він нещувся, як дістався вже високого замку, біжучи по закладених бруком вуличках, Але, незважаючи на те, що дорога вела його вверх, Мадо видавалося, що він простує униз, так прутко летіли його ноги. Мадо лякав нечисленних перехожих кров'ю на сорочці і розумів, що в нього немає жодних шансів урятуватися. Та все одно він біг туди, до Галявини, де залишив Ліле. І Мадо таки добіг, але Ліле на Галявині не було. Лишився тільки плетений кошик і вим'ята трава. Мадо побачив це і впав без сил. ПОКУТА Ранок видався на диво соняшним після кількох діб безперервних злив. Рипіло колесо воза десь на притрушеній ранішньої і млої дорозі, а здаля чувся гук чоловіка, який дуже голосно торгував із селянкою за шмациром. Добрами монастиря сестер-кларисок стукала мідною ручкою жінка – із блідим і виснаженим обличчям. Вона постукла три рази, а тоді ще раз. Аж тоді віконце в дверях із міцного кавового дубу прочинилося, і в нього визирнула монашка зі зморшкуватим лицем, отороченим, наче білою матеріаною рамкою. «Прошу притулку», – сказала жінка з блідим лицем, і боязко озирнулася на їжання коня, якого неподалік в з пересердя невиспаний візник, а тоді поправила на голові капюшона. За дверима гримнуло, і вони прочинилися. Стиснувши губи, монашка оглянула жінку з голови до ніг, в тій відчувалася глибока печаль, але й йшла від неї якась надто дивна сила. Це стривожило стару черницю. Незнайомка була вбрана в довгий плащ із капюшоном, під яким виднілася трохи брудна сукня. Її ноги були в саднах та подряпинах. Черниця відзначила, що молода жінка хоч і виснажена, але таки дуже гарна. «Гріховно гарна», – сказала собі монашка. Однак впустила зайду та зачинила за нею двері. «Як тебе звати?» – запитала. «Ліле. Зараз йди до каплички і помолися, Ліле. Тоді підемо до настоятельки». Сестра Серафима, настоятелька монастиря сестер Кларисок, Любила Бога, гроші та рожевий колір. І в тій останній любові настоятелька боялася зізнатися собі, бо ж устав кларисок, визнавав лише два кольори – чорний та білий. Тепер перед нею стояла на колінах ця молода жінка, що мала сірі безсоромні очі та зім'яту рожеву сукню. «Це добре, що ти дивишся мені в очі», – сказала Серафима. «Не так, як це роблять інші розпусниці, які приходять сюди просити притулку. Я знаю тебе, ти донька Каліщинського, і хоч він хотів показати всім, що ти йому чужа, неважко здогадатися, як є насправді. В тебе його очі та його вдача. Ти зіпсути дитя, і я не знаю, навіщо ти прийшла просити притулку». Ліле опустила очі, кутики її губ тремтіли. Ми візьмемо тебе, мовила Серафима нарешті, бо тут владарює Господь, а його милість безмежна, однак я поставлю тобі одну умову. І з цими словами Серафима ледь усміхнулася. Ліле подивилася їй знову у вічі. Ми візьмемо тебе у послушниці, якщо ти ніколи більше запам'ятай, ніколи не переступиш кордону цих мурів. У тому мусиш дати обітницю перед сестрами і Богом. Я дам обітницю, — самими губами прошепотіла Ліле. Ми взяли цю жінку, сестру Серафиму, запитала настоятелька літня монашка. Наші фінансові справи досить кепські, Марія, нам потрібна її спадщина. Сестра Серафима не злюбила Ліле за рожевий колір її сукні, такої сукні, якої ніколи б не зважилася вбрати сама. Монашки відтяли Ліле довге волосся. Монашки зняли з неї рожеву сукню і вбрали Ліле у чорний балахон. Прийшла сестра Серафима і пильно подивилася Ліле у вічі. Ліле опустила повіки. Сестра Серафима схопила сукню і подерла на двоє. «Колір розпусти», – вигукнула вона. «Я спалю це». І вона понесла сукню до своєї келії. Чому ти вирішила піти у послушниці? запитали в Ліле сестри послушниці у келії. Бо не хочу звинувачень у смерті батька, мовила Ліле, я відпишу майно монастирю. Наступного ранку цю новину переказали настоятельці. Її очі зблиснули. Серафима ледь всміхнулася кутиком рота. Вона призначила Ліле покуту за розпусну поведінку, не спати сім ночей і прочитати сім тисяч молитв. На третю ніч без сну Ліле упала в каплиці і заснула. До її сну приходив Мадо зі спотвореним обличчям. Він промовив «Мене вбили, кохана». Тоді Ліле відчула, що її хтось міцно вхопив за плече і штурхає. Ліле розплучила очі. Над нею схилилася настоятелька – «Маю би соння, прошепотіла вона, – «тож не дам тобі згрішити, мусиш не спати іще сім ночей». Ліле спала, стоячи в келії на колінах. Її губи ледь ворушилися у вісні. Вона читала молитву. Ішов п'ятий день її покути. До Ліле, попискуючи ворушачі вусами, підбіг великий щур. У складках її одягу він відчув поживу. Настоятелька зазирнула в капличку і прикрила рота рукою, аби не скрикнути. «Пацюк! котик чорного вбрання, ліле!» Настоятелька тихо вийшла. Ліле прокинулася і краєм ока спостерігала за щуром. Ледь ворухнулася, гризун відскочив. Ліле намацала у складках ході те, до чого добирався гризун – скипку черствого хліба. Відламала шматочок і поклала перед ним – Щур став на задні лапки, передніми ухопив хліб та взявся гристи. Наступні ночі ліле прокидалася, коли приходив щур, і частувала його шматком сухаря. На сьому ніч покути розгулялася буря. Вітер гілкою розбив вікно в каплиці, на ліле падали краплини дощу. Вітер кинув у каплицю пораненого голуба. Птах затріпотів на кам'яній підлозі. Ліле підвелася і взяла настрашеного птаха в руки. Уранці прийшла сестра Серафима із монашками. Вони хотіли поглянути на Ліле. Її обличчя було наче змальоване із страдницьких ликів святих у монастирі. У руках Ліле був голуб. Монашки зашепотілися, перезираючись. "Це знак Божий! це вістка!» «Це один із птахів, що живуть у чоловічому монастирі», – сказала настоятелька – у них на лапах такі ж срібні мітки. Мені було видіння, мовила Ліле. Мені явилася матір Божа. Вона сказала, що ми маємо рити грот. Як робити це на захід звідси, то в певний час можна буде зустрітися із ангелами. Вона марить, сказала сестрам настоятелька. Матінко Серафимо, заперечила найстарша сестра. Ніхто ще не відбував «Семиночної покути. І я казала вам, що то є занадто сувора кара для молодої дівчини. Можливо, Господь змилостивився над нею та дав їй знак?» «Що ж», – всміхнулася Серафима, – «відзавтра починайте рити грота». Монашки почали рити грота на світанку наступного дня. До обіду, співаючи молитов, вони заглибилися уже більше, ніж на глибину людського зросту. Та проте… Там натрапили на залишки старого камінного подвалу. І робота пішла значно повільніше. Минувий ще місяць Ліле сплила з ниток кошика. Вона повісила його на шию голубові, що вже видужав, і вклала до кошика цидулку. «Лети додому і передай мою вістку!» – вона випустила птаха в небо. «Як вони жадають зиску, то він приведе їх до пекла». Голуб зробив коло над її головою, плеснув на прощання крилами. Тоді Ліле дістала за пазухи щура, а ти мені ще потрібен. Один щур тут вартий зграї псів. До того часу грот вже вийшов за межі мурів монастиря та пролягав якраз під дорогою, що відділяла обитель від шумної, вкритої бруком вулиці. Голуб справді полетів до дзвіниці монастиря братів-бернардинців, до своєї голуб'ятні. Там він почав воркотати. Монах, що дивився за голубами, здивувався, коли побачив кошечок і цидулку. «Де ж ти був?» – бурмотів монах. Він упіймав голуба, узяв цидулку і почав читати. «На захід від монастиря Кларисок, як дивитися в тому керунку, куди дивляться, як вибиває годинник, я заховав 10 тисяч крейцерів. Якби рити тунель від муру чоловічого монастиря на схід, то, напевно, скриню можна було би знайти. Якусь мить у монахові боролися обов'язок та спокуса, але він був добре навчений відганяти біса, тож тричі прочитав «Отче наш» і відніс записку до настоятеля. «Кажеш, голуб зник у негоду», – настоятель поглянув на монаха своїми карами і спокійними, наче очі дитини, очима. Так, а для чого ти приніс мені цю сумнівну цидулку? Я подумав, розпочав монах і змовк, бо побачив заперечний жест настоятеля. Настоятель замислився: монаха він не відпускав і по якомусь часі сказав йому, наче продовжуючи давно розпочату розмову: Так, маєш рацію, брате Петре, я хочу вірити в те, що річ. Не в занепаді віри чи ласки Божої, а в тому, що нині люди все більше навертаються до спокус, з якими не повинен мати справу християнин. Нам потрібен радше символ – покута для віри. І такою покутою міг би стати тунель, що його ми можемо зробити вже тепер. І цей скарб, неважливо, знає димо його, а чи ні, Лише знак Божий в тому напрямку, в якому нам слід діяти далі. Тож, я оголошу братам, що від завтрашнього ранку ми починаємо рити грота, і що в кінці важкої роботи нас чекатиме милість від матінки Божої. Милість матінки Божої. Настоятелька зачинилася на засув. Засув у монастирі був тільки в її келії, і це потрібно було – щоб як слід берегти монастирську касу. Настоятелька зняла з шиї ключа, відчинила скриню і добула звідти сірий згорток матерії, з якої сестри шили собі фартухи. Тримтячими руками настоятелька розгорнула сіру тканину і з-під неї проглянула рожева, тонка, наче шовк. То була розірвана навпіл сукня ліле. Настоятелька швидко скинула з себе чорну хламиду, залишилась у спідній сорочці, скинула і її. Оголилася в мертвливому світлі свічки крихітній, як у дівчинки, пипки грудей. У руках настоятельки з'явилася голка з ниткою, вона грубими стіпками сшивала сукню. Нарешті вбрала рожеве плаття ліле і розпустила зібране волосся. Матінці Серафимії було приємно і страшно водночас – а вона постояла в сукні ще мить, і різким рухом її роздерла. Лишилась голою, почала хреститися і бити себе по щоках. Гріх, гріх, гріх. До дверей хтось пошкрябав. Матінку Серафиму пересмикнуло, кинулося до скрині і зачинила в ній рештки сукні. Накинула на голе тіло чорну хламиду і запитала владним голосом: "Хто це?" Матінко Серафимо, це сестра Малгося, почувся за дверей тривожний шепіт. Відчиніть. Серафима відсунула засувку до келії, схилившись у поклоні. Увійшла круголиця сестра з маленькими очима. Що? – спитала Серафима. Нова сестра вагітна, у неї живіт. І ви тільки зараз це зауважили? – пхикнула Серафима. Вузькі очі Малгосі округлилися. То ви знаєте, матінко? А вже ж. І знаю, що з тим робити. Як родить, скажемо, що дитину підкинули, і віддамо до притулку. Пощо нам в обителі ганьба? А як сестра помре при пологах, прошепотіла Малгося. На все воля Божа, сказала матінка Серафима. Головне, що її майно послужить господові. Міщани, що проходили повз мори монастиря Кларисок, Рано вранці, коли ще повітря було чистим і вуличка не була гамірною, могли почути неясний шурхіт у себе під ногами. Якби хтось зупинився та прислухався, то він міг би розрізнити дзвінки «удар кирки до каменю». То працювали монашки. На другому боці вулиці, спонад муру, що оточував монастир «Бернардинців», Линули вже ясніші удари кирки, замішані на гуркоті низьких чоловічих голосів. Все дужі монахи, що добре поснідали та щиро помолилися, жваво взялися до риття гроту. Жінки-монашки, знесилені важкою працею, просувалися під землею щодня все повільніше. Вже й самі не були раді, що корилися видінню ліле. Та й що вони могли б мати врешті-решт? Який знак і до чого давала їм матінка Божа? Грунт був кам'янистим та твердим. Ліле працювала разом з усіма, часом копаючи, часом тягаючи землю. Настоятелька порадилась зі старшими сестрами та сказала, що може пом'якшити її обітницю і дозволила перетинати межу мурів бодай під землею. Сама вона жодного разу і не поглянула на роботу. Руки Ліле стали грубими, м'язи стужавіли від важкої праці, на долонях виросли жовтаві мозалі. «Скажи», – питали в неї моцні, як селянки-сестри, «чи не наснилася тобі знов матінка Божа? Чи вона не сказала, чи довго нам рити цей грот? Бо так дістанемось урешті й до чоловічої обителі». Ліле тільки опускала очі і заперечливо хитала головою – це випробування. Це випробування говорили старші монашки, які були звільнені від земляних робіт після заутрині. На дворі шуміла злива, у підземелі було гаряче. Монашки відпочивали. Усі вони, окрім ліле, познімали з себе пропахлий потом чорний одяг і сиділи на держаках лопат та дерев'яних чурбаках у спідньому. Навіть загрубла і зморена Ліле виділялася посеред них своєю витонченою красою. Усі мовчали. «Ти любила в своєму житті кого-небудь, крім Бога?» раптом стиха запитала в Ліле наймолодша сестра Лісавета. «Любила». «Він тебе не любив?» «Любив». «Але Бог все одно любить більше», – мовила Ліле. «Так, правду кажеш» поспішно додала Лісавета. «А мені, сестро, чуються весь час начеб чоловічі голоси», сказала напівшепотом. «Навіть цієї ночі чоловіки снилися. Вони всі співають». «Співають?» «Гріх берете, сестри, про таке розмовляти», втрутилась до їх розмови третя особа Косоока і Цибата. «Треба висповідатися в матінки-настоятельки. Це не інакше. Біси тебе спокушають». «Сестро Лісавето, демони і в снах до нас приходять!» Раптом усі троє сестер змовкли і прислухалися. До них долину чоловічий спів. За мелодикою спів нагадував молитву. Сестра Лісавета перехрестилася, цибата сестра охнула і затулила груди жмутком одягу. Ліле ледь сміхнулася і повільно перехрестилася теж. Це, мабуть, хресна хода». Так, нема хресної ходи на цей час? Значить, є. Еч, богородець діво, радуйся. Усі троє жінок знову змовкли, вслухаючись у чоловічі голоси. Невдовзі ті стишилися. Молоденька Лісавета глибоко зітхнула. Раптом від входу почулися чиїсь кроки. Денне світло в кінці тунелю заступив чиїсь силует. «Матінко Серафимо? Ви?» Спитала, примружившись, цебата сестра. «Годі спочивати», – сказала настоятелька сухим голосом. «Нас чекає знамення матінки Божої». І вона взялася за лопату. «Матінко Серафиму, ми чули спів демонів», – сказала Лісавета. «Їх можна відігнати молитвою», – відказала настоятелька. «Хто молиться співаючи, молиться подвійно». Сестри заспівали «Агнус Деї. Монахи почули далекі жіночі голоси і несвідомо почали працювати завзятіше. «Нагорода матінки Божої вже близько», сказав, облизуючи солоні від поту губи, грубенький чернець Охрим. Чернцям теж було гаряче. Навіть отець-настоятель розібрався до спіднього, лупаючи цю скалу разом з простими чернцями. Сьогодні вони працювали, як ніколи завзято. Камінь і земля – Розходилися під натиском їхньої сили Жінки по той біч Штрикали в землю крицю Із глибокими гортанними видихами І впрівали Матінка Серафима теж розібралася І працювала поруч із Ліле й натхненно Раз вона спинилася перепочити «Після завтра Твоє майно відійде монастирю» Мовила до Ліле «Так, матінко, я щаслива» Сказала Ліле, опустивши очі «Учора я про всяк випадок перевірила всі брами монастиря, – сказала настоятелька, – і знайшла північно-східну браму відчиненою. Хтось підібрав ключа». На обличчі Ліле не здригнула жодна риска. Вона продовжувала працювати, тільки її серце загупало вдвічі швидше. «Тепер там замість іржавого залізяча новий міцний замок, – мовила матінка Серафима і усміхнулася». Чоловіків і жінок розділяло тепер не більше кількох метрів грунту. Проте вони не могли почути ударів одне одного. Над ними саме проходив полк кавалерії, тягнучи за собою бруком важкі гармати та два полки піхотинців, що вирушали уранці на позиції для навчання. Вояки співали пісню, підкови коней, чоботи піхотинців гупали бруківкою в такт. Монахи й монашки несвідомо підлаштовувалися під цей ритм, синхронно вдаряючи ґрунт лопатами й кирками. На чолах у жінок злиплося мокре волосся. Чоловіки, майже розібрані, витирали волохатими руками піт. Обоз вояків був довгим, наче товарний поїзд, замикав його юний, однак широкий в грудях сурмач. Час від часу він подавав. Різкий сигнал, відганяючи босих дітлахів, які бігли вслід за військом. Незважаючи на чоловічий торс, обличчям Сурмач і сам нагадував дитину, або ж ангела, рум'яний з блакитними живими очима та світлою чуприною. Зненацька кирка чернця охріма провалила в землі чималий отвір. З нього до тунелю, що його рили монахи, полилося світло. На зустріч монахам отвір пробивали монашки, які, захоплені роботою, ще не встигли спинитися. Чималий шмат грунту обсипався, наче відкрилися двері. Упав кордон між чоловічим і жіночим монастирями. Нарешті і чернці, і монашки, оголені, спітнілі, зупинилися і заумерли. Лише армійські чоботи продовжували карбувати крок над їхніми головами. І жінки, і чоловіки хотіли опанувати Бога засобом стримування тіла, і це раптом стало найбільшою завадою в осягненні Його святості. Їхні тіла прорвалися одне до одного, і тепер їх годі було спинити. Єднання двох начал у гроті під Львівським бруком означало перемогу плоті над розумом. В останню мить, коли монахи і монашки вже линули одне до одного, сурмач востаннє засурмив. Брук під ним раптом почав просідати, і хлопець провалився до підземелля. Там він став майже неушкоджений, міцно стискаючи свою блискучу сурму. Він був поміж ошелешеними жінками і чоловіками в хомарі куряви, осяєної сонячним промінням з гори. Наче пришелець із неба, розглядав усі широко відкритими від здивування очима. Ніколи ще цей хлопець не бачив жінку оголеною, а тепер у підземеллі перед його очима постало відразу кільканадцятеро брудних і голих чоловіків і жінок, що важко дихали. Лише одна людина в цю мить не втратила самовладання. Хлопче, будь ласкавий, допоможи мені стати тобі... На плечі, мовила Ліле та обхопила його шию руками. Сурмач несвідомо підкорився. Вона встала йому на плечі. Лише тоді Сурмач подумав, що це і є пекло. Ліле слухала його зойк, підставивши обличчя денному світлу. Питомо львівське убивство. Після смерті пана Ліщенського всі маєтки і управління кримінальною мережею перебрав на себе грек «Статвос». За його вказівкою було вбито кількох непотрібних людей, кілька потрібних було підвищено на посадах, і загалом справи були вже не такими й кепськими. Якби не одна досить прикра для грека обставина, Ліщинський склав заповіт, в якому все майно, і всі повноваження залишив на півбожевільній дівиці, якою опікувався за життя. Змінити заповіт статвос не міг. Його люди розшукували Ліле повсюди, але знайти не змогли. Хитра пасербиця, яка насправді виявилась донькою хитрого батька, наче крізь землю провалилася. Статво мав підозру, що Ліле могла податися до якоїсь жіночого монастиря. Однак у парафіях господа Львівська кримінальна братія не мала зв'язків. Статвос найняв навіть якогось безробітного актора, аби той, зображаючи скрушного родича, розшукав ліле по церковних обителях. Однак, отримавши завдаток, актор утік світ за очі, чим ще більше укріпив у Статвоса погане ставлення до митців і мистецтва. Грек хоч і належав до племені, що в давнину зналося на прекрасному, однак, чи то нащадком був невельми вдатним, чи то всі свої таланти й хист скерував на лихе ремесло. Саме збігав термін, після якого жодних претензій на майно від спадкоємців не приймали. А оскільки Статвос був далеким родичем Ліщинського, а до того ж управляв усім його майном, то формально всі права на управління спадком переходили до нього. Справу вирішували години – Тож Ліле залишалася однією з трьох сутностей, які у Львові розшукували понад усе. Другою сутністю був малий кат Зенек Малодобрий, який навіть за що убив самого Ліщинського, а третьою статуетка в мавпи зі щирого золота. Ліле з протилежними намірами розшукували бандити та юристи. Мадо з однаковими поліція і бандити. Золоту Мавпуш із метою, невельми зрозумілою пересічному громадянинові, шукали троє дивних людей з різних країв. Чоловік, що прибув до Львова із Заходу, оселився в готелі Деля Рус на третьому поверсі. Він мав американське громадянство і міг спілкуватися лише англійською та німецькою. Фацет, що приїхав з півночі, оселився в тому ж готелі, але на другому поверсі. Він носив дорогий костюм, що йому не личив, пив зранку херес і знав французьку та російську. І останній чоловік виділявся серед них тим, що він винайняв собі квартиру в будинку навпроти нинішнього Жоржа, був смаглявим, мав трьох слуг і говорив із ними арабською. Він прибув до Львова зі сходу. Ліле тим часом крокували вулицею до будинку свого батька. Її волосся тріпотіло на вітрі, ноги в сандалях м'яко ставали в порох на бруці й дерев'яних тротуарах. Її руки до плечей, опуклий живіт та литки були перемазані землею, а груди вона навіть не затуляла рукою. Як тільки видралася нагору, Ліле скинула зі себе монастирську хламиду і полишила її на краю провалля. Тепер мала на собі тільки сірі від пороху панталони. Час Часу-часу вона чула чиїсь тонкі зойки, а частіше ловила на собі терпкі погляди, які наче б обпікалися до неї, зістрибували, але незборима сила тягнула їх назад, наче метеликів до гасової лампи, і погляди згорали на ліле заживо. Її шкіра була бліда, майже біла від роботи під землею. Двоє чи троє жінок на її шляху втратили свідомість, Одному чоловікові, що дивився на Ліле нахабно, вона дала дзвінкого ляпаса, але ніхто не наважився спинити її чи якимось чином затримати. Ліле проминула так кілька кварталів і нарешті вдарила клямкою в двері оселі, що мала б належати їй. Відчинив, як завжди, старий слуга, що його всі називали «Жамдо». Він привітався із нею звично, так наче не бачив Ліле лише від минулого вечора. "Жамдо, невже ти нічого не бачиш?" зазирнула йому у вічі Ліле. "Так, ти гола. Це не дивує тебе, старий слуго?" "Для тебе, Ліле, це майже нормально", відказав незворушний Жамдо. Статвос затремтів, коли побачив ліле на порозі, але стримав себе і посміхнувся. Я прийшла забрати свої плаття і мою служницю, а ще мої гроші, мої будинки розпусти і моє кабаре, а також отримати мій відсоток від львівських грабунків за півроку. Чому ти вважаєш, що все це належить саме тобі, дівчинко моя? Статвос встав за столу, за яким нещодавно сидів Ліщинський. Ти думала, що твій тато написав для тебе заповіт, А твій тато пожартував. Статвос відсунув шухляду і витяг звідтам якогось папера. Дивися, тут написано «Заповідаю усе майно, що належало мені, моїй донці Ліліан овербах Ліщинській. Усе майно. А де список цього майна? Усе майно, що належало Ліщинському, це його куле непробивний жилет? та костюм, у якому його поховали. Я знайду цей список, твердо сказала Ліле. Час у тебе залишається рівно до кінця дня, усміхнувся статус. Якщо ти матимеш за що оплатити виклик юристів, вони опишуть тут усе, потім подадуть на затвердження у магістрат, який засідає з питання лише в середу, а тоді все перевірять магістратські чиновники. Але ти не встигла, дівчинко моя. Я можу дати тобі трохи грошей на далеку дорогу, і то лише з глибокої поваги до твого батька. Статвос перестав посміхатися і поглянув на Ліле своїми гострими чорними очима. Я знайду цей список, повторила Ліле і вийшла. Як тільки за нею зачинилися двері, за інших маленьких дверей в кутку кабінету вийшов крихітний китаєць у чорному шкіряному жилеті. Китаєць подивився на статуса і одночасно з ним кивнув, тоді прослизнув до дверей, якими вийшла Ліле. З будинку свого батька, який представляв усім її лише як свою утриманку, Ліле вийшла у гарній сукні та капелюшку, з якого на її обличчя спадала вуаль. Услід за Ліле з дому вибігла повновида і круглолиця молода служниця, тягнучи у руці валізку – Мода, на якій у 1907 році була у всій Європі. Ці валіски грізнилися в Лондоні і Відні лише візгерунком шкіряних пасків. Служниця ледве встигала за Ліле, що пірнала й виринала у велелюдді між панами і паннами, простолюдинами і кіньми. «Бачиш того типа, що йде за нами на зерці, кинула Ліле через плече, не обертаючись. «Ні, якого?» Видихнула засапана служниця, яка встигала лише бачити бусковий капелюшок своєї господині. Коротуна в чорній камізельці. Він іде за нами від самого дому. Служниця озирнулася і справді помітила постать, яка відразу шугонула за тумбу за фішами. О, я бачила його в будинку один чи два рази, служниця важко дихала. Здається, він із тих, що працюють уночі, моя пані. Ходімо. Ліле смикнула за руку служницю, яка вже спинилася, аби перепочити, і обидві жінки заледве не побігли. З Ліле у цю мить щось сталося. Її серце було готове виструбнути з грудей. Вона озиралася, і помічаючи тонкі вусики китайця, його чорний жилет відчувала, що за нею на зерці йде смерть. І Ліле, мабуть, уперше від свого народження справді злякалася. Їй було лише дев'ятнадцять. Смерть була так близько, і Ліле її боялася. «Я дорослішаю, подумала вона, і ковтнула гарячу слину. «Я вмираю, пані», – почула поза себе Зойк. «Не йди так швидко», – прохала служниця. І Ліле зупинилася. Вона бачила, як наближаються до неї очі найманого вбивці. Бачила, як він намацує в кишені маленький пістолет. Саме такий давав їй батько виконавцям найгірших злочинів – Саме такий колись він подарував на 18-річчя їй зі словами «Я знаю, ти мрієш вбити мене, то я дам тобі знаряддя, щоб перевірити, яка ти вправна». Зрештою, усе правильно, подумала Ліле, я хотіла вбити його, а він навіть після смерті уб'є мене. Адже це він створив цю злодійську машину, вона є його втіленням, і він, а не я, є її справжнім господарем». Вони, відсапуючись, стояли саме на гамірній площі ринок біля фонтану Діани. Навколо був тлум. У натовпі значно легше сховатися, ніж у пустелі, казав Ліщинський, даючи маленький чорний пістолет черговому в тих, що працюють уночі. Ніщо так добре не замітає сліди і не ховає стрільця, як загальна паніка. Тож не слід бігти в протилежному напрямку від натовпу, а лише разом з усіма. І хоча Ліле... Тоді ходила під стіл, вона дуже добре запам'ятала ці слова. Ліле поглянула в небо, постріл пролунав, очі Ліле заступило туманом. Крізь нього вона побачила, як починають бігти в розтіч люди, як спотворюється від жаху рум'яне обличчя її служниці. Чиясь рука лягла їй на плече. Вона обернулася і сказала тихо, «Палтус!» Це був той Палтус, який знав усе про всіх і знайшов, Ліщинському – людину без азарту. Він був давнім товаришем ляща, однак давно відійшов від справ і жив собі на самоті, тихо і мирно. Сподіваюся, його душа потрапила до злодійського раю, скривився в посмішці старий злодій. А тепер падай, нехай думають, що й тебе убили. Я старий та, гадаю, дотягну тебе до аптеки». І Палтус, накульгуючи, потягнув ліле до колишньої цирульні на розі поруч із палацом Бандінеллі. За ними із квелінням сунула служниця. Вона не випускала з рук модну валізку. Нечисленні відвідувачі аптеки почули постріл і побачили крізь вікна натовп, що сахнувся від маленької людини на бруці, наче зграє оселеців. Бліді відвідувачі собі потроху повислизали з дверей і попрямували геть, часом переходячи на біг. Вони мріяли повернутися сюди трохи пізніше, разом з поліцією, яка чомусь іще барилася. Рештки хворих покинули аптеку, заваживши, що до неї прямує літній чоловік, який тягне за собою молоду жінку, певно, теж жертву бандитизму. В аптеці залишився лише колишній цирульник, а тепер фармацевт, із дивним прізвищем Ребота Гніздечко. Ще після першого пострілу Ребота Гніздечко задля безпеки власного закладу і себе, зокрема, присів під захист важкого дубового прилавку. Палтус затяг ліле до дверей, поставив на підлогу, перехилився через прилавок і не сильно вдарив аптекаря по спині своїм дорогим костуром. «Вилазь! Дай залізного вина!» Текар був чи не єдиним на площі ринок, хто завважив, з їх рук пролунав постріл. Тож, коли побачив над собою убивцю, затремтів, наче осиковий лист, і ледве не впустив пляшечку. Палтус зиркнув на нього і плеснув на груди ліле залізне вино. Сукнею біля серця розтеклася темно і ржава пляма. Служниця, розявивши рота, уважно спостерігала за всім, що відбувається – Продавець теж дивився на все вибалушеними очима. Палтус тиснув йому в груди костуром. «Коли в вісні чи сп'яну бовкнеш, що тут бачу, я тебе уб'ю негайно. Весь львів знає, які порошки ти нюхаєш поночі, і яке зілля збуваєш своїм покупцям». Обличчя риботи гніздечка перекривила дурнувата посмішка. Я не комплімент тобі, сказав Йолопе, гримнув на нього палтус. Мерщи роби їй перев'язку і виклич медичну карету. Вечір ліле зустріла над містом. Вона вийшла на терасу білої кам'яниці, що самотньо височила на схилі високого замку. Унизу перед нею килимом розстелялося місто із червоними від сонця, дахами і першими відблисками електричних вогнів. На терасі в кріслі Гойдалці сидів Палтус, ноги накрив собі пледом і курив люльку. «Ти правильно зробила, що ходила містом голою», – мовив він задумливо, дивлячись на і червоне сонце. «Тебе впізнали і рознесли всю новину. Тепер всі знають, що ти збожеволіла, але й усі знають, що ти принаймні ще жива, а не мертва». Служниця піднесла Ліле тацю з горням чаю. Ліле взяла його і присіла на парапет, мимоволі оголила литку. Чому і мій батько, і Статвос вибирали на роль убивць китайців? Китайцям просто нікуди звідси йти. Вони нікого не знають, поліція не зрозуміє їхньої мови. Львів для них як велика тюрма. Я дам... Тобі пістолета. Якщо побачиш на вулиці китайця, негайно стріляй. Будь певна, що ти так порятуєш собі життя. Статус прибув до міської управи наступного ранку. Цілу ніч він не спав, і вістки до нього доходили дуже суперечливі. Було відомо, що молоду Ліщинську вбито або важко поранено. Потім він дізнався, що Ліщинську доправили до лікарні, і стан її важкий. Це не могло не тішити Статвоса, однак його дивувало те, що загинув і виконавець злочину. Грек ніколи не пускав на завдання одну людину. За виконанням доручення слідкував інший, ніж Порка, який і доповів Статвосу про результати, а також знищував докази. Зрештою, колись і він сам так зробив собі кар'єру на підприємстві Ліщинського. Цього разу Грек вирішив простежити за всім особисто але шалений темп гонитви утомив його, натовп розсіював увагу, і статус врешті загубив із виду і чорну камізельку, і модну валізу, і бусковий капелюшок. «Я став старим», – подумав статус, відсапуючись. Коли побачив, що на площі ринок цахнувся натовп і почув звук пострілу, почав пробиратися проти натовпу. Однак на місці події побачив лише тіло китайця. Згодом приїхала медична карета, і Статвос бачив, як до неї вантажать ліле. Про те, що відбулося, він міг здогадуватися. Він вважав, що це ліле і китаєць обмінялися пострілами. Статвос був дуже розважливим, однак уночі йому марилися його маєтки, якими зрештою він і так керував. «Я прийшов, щоб побажати вам доброго ранку», – мовив грек, завітавши з самого рана до юриста Юзефовича, який приблудився до Львова звідня, і вів тяжби львів'ян уже 30 літ. А разом із тим хотів би отримати кілька паперів, які б засвідчили моє право власності на всі заклади покійного Ліщинського – кабаре, готель, ресторани та інше майно, описане тут – і Статвос подав на стіл юриста кілька аркушів, списаних дрібним каліграфічним почерком. «Вибачте, пане Статвос, – мовив Юзефович, – але у нас є покази свідків, які кажуть, що бачили володарку спадщини, яку вважали мертвою. Ви, мабуть, знаєте, що вона, певне, божевільна, і що зараз вона на межі життя і смерті» тож мусите трохи почекати. Все одно вам нічого хвилюватися, пане Статвос. Якщо вона виживе, її визнають неповносправною, бо жодна жива людина при ясному розумі не буде ходити містом в спідньому. Тоді ви будете її опікуном, і все майно однаково дістанеться вам. З іншого боку, якщо вона помре, то майно теж буде вашим. Ви бачите, що все на вашу користь, шановний пане Статвос, і вам потрібно лише трішечки терпіння, трішечки витримки і зовсім маленьку дрібку удачі, завершив свою промову Юзефович, який завжди говорив довго і полюбляв розкладати все по поличках. Із вас крейцер за консультацію. Заплативши крейцера Статвос так гриму дверима, що зі стіни у кімнаті юриста впало люстро, яке коштувало в десятеро більше». Поприсько. Те, що опишу, ніколи не пропаде. Його не візьме жодна хвороба. Жодна війна не призведе йому до збитків. Поки цей список є в мене, починав говорити Поприсько, коли випивав третю гальбу пива. Насправді ж його слова звучали так. Те же опишу нігди не пропаде. Жадна хвороба його не візьме, жадна вуйна, не бендже, збитків. кенди мам, той папер. Поприсько, жилавий 60-літній дід, якому давали не менше 100 років, величав себе переписувачем. Він вигадав легенду, буцім усе, що він опише на папері, існуватиме вічно, і ходив між людей, переписуючи їхнє рухоме і нерухоме майно. І так, пишучи, жив у приймах, бо свого даху не мав. Ті, хто боявся за своє майно, гнали Поприська геть. Лише ті, хто був досить багатим, щоб не боятися, або ті, хто мав стільки, щоб нести все у своїх руках, пускали його до хати і давали зайнятися Поприськові його ділом. Поприсько чемно зранку до ночі переписував усе, що є в хаті, снідав, обідав, вечеряв, жив і спав, а тоді знову вирушав у путь. Перед від'їздом він церемонно простягав стос списаних паперів господарям зі словами «Тільки підпис потрібен, усе. Від цього часу і по вік будете захищені від гвалту, розбою, крадіжки чи війни. Зберігатиму цей документ по віки вічні, хоч і маю один смертний гріх – люблю випити». Отримавши автограф господаря, Поприську шукав собі нового даху і нової роботи. Ось як виглядали його тексти. Двері – 45 штук, філен-часті, виробництва майстерні пінзеля, дубові, фарбовані коричневою фарбою, з клямками латунними ручками, укритими візерунком. Описуючи паркет – він завважував і враховував кожну мостину та сучки на ній. Заносячи до свого каталогу будівлю, Поприсько малював її фасад і описував навіть ганджі на кожній цеглі. Одного разу в маєтку, який був до нього дуже гостинним, Поприсько вставив до свого переліку навіть такий рядок. Мухи – 425 штук. Великих чорних з них – 111 штук, зелених – 12, середніх – 114, малих – 200, дохлих – 48. Цим викликав напад гоморичного сміху господаря, який, однак, Поприська не прогнав. Овербах Ліщинський був із тих, хто двічі прийняв і витерпів Поприська, тож Поприсько мусив мати описи всього, чим володів король кримінального світу. Коли переписувач приходив уперше, Ліле була ще дівчам. Вона любила Поприйська, сідала напротив нього, теліпала босими ногами і заважала йому працювати. Поприську, а ти записав, скільки в нас мишей? Записав, але не всіх. Вони плодяться так швидко, що я не можу так записувати. Поприську, а ти записав, скільки звіздок у небі? Теж записав, але не всіх. Звістки падають, дитину, спершу хотів і їх записати, та на третю ніч очі ся злипли, мав сили. А чи ти записуєш і почуття? А як же, і почуття? Коли між господарем і господиною любов, то що ти пишеш? Пишу, господар і господиня люблять одне одного. Між ними справді є любов, яка належить тільки їм і більше нікому крім них. І вони підписуються під тим? Так. І то значить, що тепер в них завше буде любов? Так. Я люблю тебе, Поприську. Не заважай працювати, Ліле, бо і так у вас від осені засидівся. Якось Ліле прийшла до Поприська, що саме переписував мішки з борошном у коморі, і запитала. А себе ти кудись записав, Поприську? Ні. Куди ж я себе запишу? Нема в мене ані дому, ані майна. А давай я тебе запишу, ліле висмикнула зі стосу чистий аркуш. А ти потім під собою підпишешся, і ніяка пожежа тебе не візьме. Вона записала його ім'я, записала його одяг і навіть колір його старого зношеного сюртука. Там немає двох гудзиків, а є лише три мідних, є за п'ять дірок і дві латки на рукавах. Тоді... Ліле дала папір Поприськові, і він написав на ньому своїм каліграфічним почерком. Ілько Поприсько, син Луки Поприська і Палегеї, уродженої Заньковецької. Ось, сказала Ліле, і ти тепер записаний. Глядиш мені, тепер із тобою нічого не може статися. А як станеться, то начувайтеся. Це значить, що ти мені збрехав. Наступного дня після візиту у статуса двері контори юриста Юзефовича прочинила сама Ліле. Вона ступила на поріг у кремовій сукні, вишитій бусковою гладдю, в кремовому капелюшку з такою ж вишивкою, відгорнула вуаль. Слідом за Ліле до кабінету увійшов Палтус у картатих англійських штанях, чорному сюртуку та англійському капелюсі-казанку. Руків'я його тростини у вигляді лев'ячої голови блищало у променях сонця. Слідом за Палтусом до кабінету вступили Агнешка із Жамдо. Старий слуга тримав у руці свого картуза, Агнешка зробила реверанс. Юзефович дивився на всіх із великим інтересом. «Рекомендую вам панну Овербах-Ліщинську», – мовив Палтус. «Се ту, що зараз знаходиться в лічниці», – примружився Юзефович, – «Так», – сказала Ліле, – «ту, в якої прострелене серце і в якої божевільна голова, бо вона шпацерувала Львовом голою». «Он як?» – почав терти під Юзефович. Звичайно, пан Юзефович розуміє, що насправді ця історія була вигадкою, басом сказав Палтус, бо пан Наліле Овербах-Ліщинська, який її батько, що його вважала відчимом, переписав усе майно, насправді перед вами у доброму здоров'ї та при ясному розумі. Все може підтвердити її служниця Гнешка, що виростала разом із панною Ліщинською, Агнешка кивнула. «А також все підтверджую я». Конрад Палтус, який знав Ліщинського 30 років у цьому місті. Все підтвердить і старий Жамдо, що служив у Ліщинського 20 років. Жамдо теж кивнув, мунучий у руках свого кашкета. «Хм, хм», – мугікнув Юзефович. «Це підтверджую і я сам, бо ж красу панни неможливо забути. Чи не бажає панна сісти?» – він показав Лілена крісло. Я розумію так, що ви завітали до мене в ділі спадщини, тож я, маючи трьох свідків, зобов'язаний повірити, що переді мною справді Ліліан Овербах-Ліщинська, яка, незважаючи на неймовірні чутки, які ширяться містом, перебуває в доброму здоров'ї та приясному розумі. Відтак. Я є дуже втішений із того, що справжня спадкоємиця нарешті з'явилася, і що тепер ми не мусимо передавати спадщину в управління панові Статвосу, який вже готовий вступити у свої права. Однак є одна навіть не юридична, а я сказав би, моральна перепона для мене, щоб оформити всі формальності – Ваша спадщина, пані Ріщинська, так би мовити, є надто специфічною. Якби до управління я номінально утвердив грека статуса, у мене не було б сумнівів, що уся злочинність, усі дрібні крадіжки, шахрайство, а також і більш серйозні трафонки продовжилися б у Львові, як і раніше. Про те, що ви, юна дівчина, збираєтесь робити із усім цим спадком? Куди приведуть вас кримінальні зв'язки вашого батька? «Гаразд, я розкажу», – поклала руку на стіл Юзефовича Ліле. «Отож, я збираюся по-старому тримати мережу кишенькових злодіїв та дрібних шахраїв, що дурять люд на ринках. Я буду отримувати свою частку від перевезень алмазів та рубінів до віденських ювелірних майстерень. Буду утримувати низку казино і будинок розпусти. Зніматиму данину із торговців спиртом і кавою». «Досить, досить», – перебив її юрист, – «цього досить. Я лише хотів почути, що ви не збираєтеся закрити бордель, бо це було б занадто». Юзефович перейшов з одного кінця кабінету в інший, потираючи підборіддя. Лишається хіба один суто юридичний момент. Ваш батько не залишив списку майна, яке йому належить. Це може дати вашому опонентові зачіпку? «Цей список буде», – сказала Ліле. Мій відчим його власноручно підписав. «Чудово», – майже вигукнув Юзефович. «Список майна, підписаний власноруч вашим батьком, міг би схилити шальки правосуддя на наш бік. Якби ви, шановна панно Ліщинська, погодилися найняти мене вашим адвокатом, «Я й міг би віддано захищати вашу справу. Тим більше, що ваш тато залишився мені дещо винен». Юзефович хитро примружився. Йому дуже кортіло покласти руку на груди, ліле. Але він опанував себе і додав. «Із вас за першу консультацію рівно 10 крейсерів. Це дороговато, знаю. Але такі зараз часи. Юрист скрушно зітхнув і критькома поглянув на слід від розбитого люстра на стіні». «Палтусе, ви все знаєте», – сказала Ліле, – «підкажіть, де мені знайти Поприська? Чи живий він іще?» Палтус знову сидів у кріслі Гойдалці на терасі своєї білої вілли і задумливо смоктав люльку, наче б робив це безперервно від учорашнього вечора. «Поприськові має бути вже сімдесят», – сказав Палтус. «Він тепер дияконує в Успенській церкві». Ліле цьомкнула Палтуса у вуса і побігла геть мов вітер. "Гей, а чи не варто тобі, Доню, посидіти вдома", нагнав її голос Палтуса. "Тебе кожен собака пізнає. Я його застрелю", мовила Ліщинська. Якось до Попориська підійшов блакитноокий пан із широким скуластим обличчям. Він був убраний у дороге пальто, але воно сиділо на ньому наче на корові сідло панові значно більше личив би жовтий тулуб із хутряним коміром, розлітайка, безмежний степ. Пан підсів до Поприська, що саме вирішував дилему, де дістати гелера для бодай ще однієї гальби пива. Пан щиро всміхнувся до Поприська, зазирнувши йому блакитними очима просто в душу, і Поприсько теж відповів панові широкою посмішкою. Він не звик вороже ставитися до людей, Люди завжди йому помагали. Блакитно-окий пан не був винятком. Він зафундував Поприськові ще одну гальбу пива, а тоді ще одну. І аж тоді запитав, чи правда, що саме ви є той знаменитий пан Поприсько, переписувач? Так, гордо відповів Поприсько, це я, і як колись щось перепишу, то нігде не пропаде. Поприсько саме знову жив на вулицях і подумав, що пан може його запросити до себе пожити. Проте пан повів мову про інше. Він розказав, що приїхав іздаліка, що нікого ще не знає, і чув лише історію про знаменитого переписувача Поприська, якого знають навіть і при Королівському дворі. І що російський цар був би дуже радий прийняти Поприська в себе, якби дізнався про чудову властивість його писання. І тоді у Поприська було б багато роботи, бо ж царю дуже хочеться, щоб його країна трималася купи і все майно трималося купи, щоб ніщо нікуди не зникало, не псувалося і було здоровим. А країна велика, а цар щедрий, і що поприскові слід було б поїхати до Росії і добитися аудієнції у царя-батюшки, і що він, незнайомець, має там рідню, яка цьому посприяє. І він справді заплатив Поприскові за ще одну гальбу пива. Переписувач простягнув за нею руку і доправив би пиво до рота, та раптом спинився на півдорозі. А що пан захоче за ту послугу? А нічого не захоче, грошей не захоче, душі не захоче, пан весело сміявся, гікнуй собі, поприсько. Може, лише шановний поприсько віддасть панові о ті аркуші, які він поназбирав за стільки років? Вони ж усе одно йому не потрібні, певне, ніде йому їх зберігати». А він, пан, знається на архівних старожитностях і спроможний забезпечити їм добрий зиск та збереження. Поприсько гримнув гальбою до столу. А от цього, пане, не буде, вибачайте, Поприська. Ніколи і ні за що він не згодиться віддати майно тих, хто його прихистив, бо списки то святе, без них ніц у Львові нічого не варте, пропаде і квит. І з тими словами Поприсько підвівся і нетвердою ходою видибав і шинку. На дворі падала злива. Поприсько постояв трохи на ганку, намацав щось у кишені і повернув назад. Поклав перед паном, що все ще сидів за столом зім'ятого аркуша. Нехай пан не думає, що Поприсько випив його пиво. Як ті папери мають для вас таку вартість, то оце є папір самого Поприська – Тут є все, чим є я. Бувайте. Ліле у чорній сукні удови із обличчям прикритим вуаллю швидко йшла, майже бігла із замкової гори донизу, туди, де відніла маківка вежі корнякта. Час від часу вона зупинялася, гладила свій живіт, ласкаво промовляла до нього або ж поправляла у спеціальній кишенці між грудей, маленького чорного пістолета. Цій речі із виразним чоловічим началом не було спокою поміж двох жіночих принад, тож пістолет намагався упасти ще глибше. Вулички вели Ліле все нижче, аж поки вона не стала перед темною брилою вежі та перехрестилася до Успенської церкви. Вона переступила поріг, Повільно піднялася дерев'яними сходами і опинилася в прохолодній кімнаті, де пахло ладаном. На стільці біля вікна сидів попризько. Маленький, висохлий, та ретельно нотував щось до великого аркуша, який лежав на підвіконні. Промовляв стиха «Еркер, там іще є еркер на фасаді, як я про нього забув». Ліле підняла вуаль і кашлянула – Поприсько повільно озернувся. «Поприсько, чи пам'ятаєте мене?» «А як же?» – всміхнувся Поприсько. «Мала Ліщинська. Он тепер, яка панна, настали. «Поприсько, я розумію, я була б вам багато сказати. Але чи раптом не збереглися у вас ті записи, які ви робили в будинку мого відчима?» «Будинок стоїть?» «Стоїть, тільки господар помер. Люди минущі, все минуще, крім спогадів». Раз будинок стоїть, то й записи лишилися. Поприську, чи можу я взяти собі ті записи? Вони увійшли до Успенської церкви, де саме готувалися до вечірні. Поприсько шепнув щось хлопцеві піддячому, і той повів їх до маленьких дверей, окутих залізом. За дверима відкривалися сходи, такі вузькі, що пройти їх можна було хіба боком. Поприської піддячі хотіли були спинити ліле. Але вона випручилася від них і пішла вверх, підтримуючи руками живіт. Подолала найвужче місце лише дивом. Сходи єднали Успенську церкву з вежею корнякта. Хлопчик піддячий, лілей поприйського піднімалися сходами все вище і нарешті дісталися великого дзвону, що висів на товстій балці. У шпарини вікон падали останні промені сонця, що хилилося за обрій. З балки на балку часом перелітали і стиха воркували голуби. Місто лишилося далеко внизу. Тут, на горі, панували прохолода й тиша. Ліле взяла рукою за грубу мотузку, що тягнулася до язика дзвону, і раптом відчула, що по її ногах потекла вода. Вода скрапувала вниз між прольотами дерев'яних сходів і губилася в імлі. Ще за мить ліле відчула передвісток першої потуги і присіла у м'який пухнастий порох, що вкривав дошки підлоги. Я буду тут родити, сказала. Хлопчик, піддячий, не мовивши ні слова, стрімко побіг униз сходами. Ще високо не зійшов місяць, а з вежі корняк та долинув перший крик нащадка ліле і Мадо. Знесилена. Ліле пригорнула його зморшкувате тільце до себе. У відблиску газової лампи побачила стоси запакованих у цупкий папір списків поприська. Поприсько був ще тут. Коли Ліле заплющила очі, він перехрестив породіллю й малого. Цього ж ранку немовля охрестили в Успенській церкві. Його хресною стала Агнешка, хресним батьком Палтус. Коли Ліле виходила з церкви з немовлям на руках, Поприсько притримав її за лікоть і простягнув кілька аркушів. «Що це?» – запитала Ліле. «Список майна його діда і батька», – відказав Поприсько. «Ви що знаєте про Мадо?» – запитала вона. Поприсько відвів очі та й сказав «Не знаю». Статус сідав у довгий лімузин Ліщинського. Водій притримував перед ним двері. Грек уже поставив ногу на високу приступку, як почув жіночий окрик. «Пане Статвосе!» Грек озирнувся і побачив Ліле, яка йшла до нього з дитиною на руках. Поруч була Агнешка. Обличчя Грека пересмикнулося, вилиці стали гострими. Видавалося, він спопилить Ліле поглядом. Статвос своїми чорними очима Знайшов чорні очі водія, але відразу ж відвів погляд до ліле, що підійшла до нього майже впритул. Я жива, сказала Ліле з посмішкою. Це мій син, онук Ліщинського. Вона передала немовля агнешці. Сподіваюся, мене розчулити, дурепо. Суд для мене порожнє слово, ти все одно нічого не матимеш, жодного гелера. Якщо хочеш, щоб твоя дитина була здорова, тікай з міста, тікай подалі. Я сподівалася це почути, сказала Ліле і кілька разів вистрілила в статвоса з маленького чорного пістолета. Немовля прокинулася і заплакала. Грек захрипів і заточився. Ліле навела пістолет на водія. Платитиму справно, служитимеш? Той поштиво вклонився. Ліле поставила ногу черевичку з високим підбором, на приступку автомобіля. Її литка оголилася, охоронець поспіхом відчинив дверцята перед Агнешкою, яка несла дитя. «Додому», – сказала Ліле. Автомобіль рушив. Скорчений статус залишився лежати на бруківці. Він іще дихав. І з його обличчям порівнялася пара лакованих блискучих туфель. Над греком височив палтус. Це я навчив її стріляти, – із гордістю сказав він – і вистрілив у статуса «Востаннє». Луна від пострілів відбилася від трьохсотлітніх кам'яних стін, злякала голубів граків, які знялися в небо і закружляли. Луна прокотилася понад дахами і вежами, зазирала в глибокі сірі подвір'я з розвішою на мотузях білизною. Старий єврей із дивним іменем – Копандополос підняв голову від Тори і подивився в сіре небо. Дві панночки, що йшли тротуарем по підручку, пришвидшили крок. Монашка перехрестилася. Візник ударив батогом схарапуджених коней. Лише діти, що бавилися у подвір'ї білою гіпсовою кулькою, не помічали нічого і продовжували галасувати. Прокляття відьми Перше, що зробила Ліле, опинившись у кабінеті батька, відчинила бічні двері. За ними, в тісній комірчині, тулилися кільканадцять китайців. Китайська жінка злякано озирнулася від каструльки, в якій щось парувало, і це щось вона помішувала паличкою. Китайські діти завмерли зі страхом на личках і сповзли з лавки, на якій бавилися, виструнчились. Худі маленькі китайські чоловіки мовчки похмуро передавали одне одному чорну шкіряну камізельку. Молодий китаєць домалював собі чорні вусики шматком вугілля, повільно вдягнув камізельку і підійшов до Ліле. За спини Ліле за всім спостерігав палтус. Замість чорного пістолета Ліле простягнула молодому китайцеві кілька паперових купюр. «Скажи всім», «Ви вільні, вам більше не потрібно убивати. Ідіть геть і знайдіть собі чесне діло». Китаєць хвилю мовчав і дивився на Ліле, затим обернувся і сказав щось китайською, затинаючись. Чоловіки опустили голови, діти підбігли до матері і обійняли її з плачем. Усі китайці повелися, наче почули якусь страшну новину». Ліле розгублено ступила крок назад і зачинила репучі двері. «Чому вони плачуть?» – запитала в Палтуса. «Вони зрозуміли, що тепер ти вбиватимеш сама», – знизав плечима старий злодій. «Палтусе, боюся, що не дам собі зусім раду. Допоможіть, станьте мені правою рукою». «Мені шкода, Ліле, але Палтус уже старий, і його нічого не цікавить на цім світі, крім описів раю і пекла». «Хіба... хіба ти погодишся вийти за мене заміж?» «Я подумаю над вашою пропозицією, Палтусе». Ліле залишилась у кабінеті одна, сіла в крісло батька і колисала дитину. Немовля припало вустами до її грудей. Вільною рукою Ліле передивлялася пожовклі списки, які їй подарував Поприсько. На титульному листі було написано «Майно родини...» Малодобрих ставських, записане Ільком Поприськом, переписувачем від 11 жовтня 1905 року до 12 липня 1906. Лілея відгорнула першу сторінку і почала читати. Родині належиться помешкання на третьому поверсі будинку по вулиці Коперника. До нього ведуть 43 дерев'яні сходинки, якщо рахувати ті, що є у брамі. Вхідні двері дубові, і по приході треба стукати в них звичайною калаталкою з тих, що продаються по вісім крейсерів у крамниці Маєвського. У помешканні вісім кімнат і великий передпокій з високою стелею. Праворуч, як заходиш, кухня із кухонним вогнищем. Ліворуч двері до вітальні а прямо як коридор, що веде до кімнат. Ліле уявила, як вони з Мадо заходять, повернувшись із прогулянки. Вона тримає загорнуте в пелюшки дитя, Мадо відчиняє дубові двері великим ключем, обернувши його в замку тричі. Вона кладе немовля на столик у передпокої. Мадо вишає на вішак свою куртку і допомагає розібратися Ліле. Вона дивиться на нього із любов'ю, він цілує її в чоло і шию. Служниця забирає немовля, а вони з Мадо ідуть довгим коридором до кімнат. Кімната Зенека Малодоброго – крайні двері ліворуч. Двері із напівпрозорим венеціанським склом фарбовані на біло. Кімната має 18 метрів та візерунок під стелею у вигляді обрамлених листям напівкруглих люстерок. Тут є два вікна – Прямо є письмовий стіл жовтого дерева із письмовим приладдям. Між вікнами стоїть шафа, роблена за часів Наполеона, на левячих лапах, що в кількох місцях точені шашелем. Праворуч – ліжко з того ж гарнітуру, однак краще збережене. Над ліжком – портрет ясновельможного цісаря у юнацькому віці в золоченій рамі – Підлога є інкрустована з такого ж доброго дерева, що й у всім помешканні. Візерунок на у розділі додатків. І ще друге вікно є дверима на балкон. Ліле всміхнулася на вікно є дверима, переклала, немовля, смоктати іншу грудь, і вона із зенеком виходить на балкон. Попід ними унизу далеко шумить вулиця. На кованому балконі цвітуть бегонії та гіацинти. Мадо схиляється до неї та шепче «Полетіли!» й хапає її на руки. «Моя пані!» – до кабінету зайшов, уклонившись Жамдо. «До вас прийшли із поліції!» «І несе на ліжко!» – пошепки сказала Ліле. «Прошу!» – «Нічого, Жамдо! Нехай заходять!» До кабінету увійшов круглий чоловічок низького зросту, із вусами і миткими очима. В одній руці він тримав чорну шкіряну валізку, пухкі пальці іншої тримали кашкета. «Інспектор Потоцький», – сказав чоловічок пошипки, побачивши на руках ліли немовля, – «Даруйте, я розслідував убивство вашого батька, а зараз займаюся також справою убивства...» «Помічника вашого батька. Його убили серед білого дня». «Так, я знаю», – сказала Ліле. «Власне, я завітав, щоб повернути вам одну річ. Інспектор Потоцький розкрив свою валізку, наче великий гаманець, і добув звідтам щось загорнути у білу ганчірку. Він поставив предмет на стіл, розгорнув матерію, під нею була золота мавпа. «Ця річ убила вашого відчима». Ліле здивовано підняла тонку брову. «Ви певні, що це його річ? Ніколи не бачила такої у Ліщинського. Я би не відмовлявся від неї, це кілограм щирого золота». «Тим більше, – сказала Ліле, – це занадто багато, щоб притискати ним папери, і занадто мало, щоб гідно прожити життя. Можливо, ви знайдете цій статуяцій краще застосування, інспектори? Мені вона не потрібна». Якщо ви переконані в цьому, підкрутив вуса інспектор, і якщо про це ніхто не дізнається, переконана, ніхто, даю слово. Інспектор загорнув мавпу в матерію, поклав назад до своєї валізки і підвівся. Коли він був біля дверей, на тому ж місці, де загинув Ліщинський, ліле його спинила. Тобто убивцю вже знайдено? Так, він у цьому зізнався. Сказав, що убив Ліщинського та статвоса помсти. Дивний тип. Як його звати? Зенек малодобрий. Він із роду катів, бодай їм. Ліле закусила губу. Мадо лежав у зеленій траві майже без свідомості. Лише чув, як наче молот гупає його серце. Але згодом здатність відчувати і бачити повернулася до Мадо. І він деякий час спостерігав за хмарами, що летіли й летіли кудись Безконечні Мадо підвівся і поглянув на себе Його сорочку було розрізано На боці Зрани ще сочилася кров Але поріз був неглибоким Сталося диво І переслідувачі втратили його слід Мадо пошкандибав до джерела У день біля нього Юрмився люд Проте зараз була ще рання година І Мадо був сам Він зняв сорочку Умився, промив рану порвав сорочку на смуги і зробив собі прив'язку так, як учив його батько. Твій прапрадідо Угро Малодобрий, який був добрим катом, одним з найкращих, розказував батько малому зенику, якось на страті поранився сокирою. Так і таке буває сину. Він мусив рубати голову одній жінці, що була відьмою. Відьом слід спалювати, бо немає заклять, які б «Перешкодили вогню, але їй присудили кару не за чаклунство, а за убивство, тож правосуддя присудило їй страту на голову. Твій дідо мав дуже тверду руку і добре нагострену сокиру, проте коли опустив її на шию відьмі, незборима сила раптом висмикнула руків'я із пальців. Гостре лезо вп'ялося в бік, ледве не перетяло у гропечінку». Твій прапрадідо стікав кров'ю, а відьма сміялася. А люди, зауважив уже двадцятилітній Зенек, коли батько вкотре переповідав цю історію, на стратіж завжди багато люду. Люди почали розбігатися у великому страху. Всі боялися, щоб їх не торкнулося її закляття. Єдина жінка не побоялася відьми і піднялася на ешафот. «То була твоя прапрабаба». Вона взяла сокиру, взяла собі довгу косу і перев'язала у рану. За сім місяців вони побралися, а згодом народився твій прадід. А що сталося із відьмою, запитав тоді Мадо Парубок із кривою посмішкою, бо не вірив байкам, які розказував батько. Вона зникла, її більше ніхто не бачив. А яке було її прокляття? Вона сказала твоєму дідові, що його нащадок стане злочинцем. Тривалий час я думав, що то буду я. Батько Зеника, як і всі малодобрі, завжди був прибічником правосуддя, підтримував уряд і закон. Батько був суворим. Поза очі його брали наглум, мовляв, ка торгує м'ясом. Проте всі визнавали, що це м'ясо в крамниці колишніх катів найкраще, а що старий Малодобрий був дужим, справедливим та твердим на слово, його поважали у громаді. Якось один чоловік, який торгував собачатиною, на підпитку сказав Малодоброму те, що йому всі боялися говорити. Ти, старий кате служив як пес, а тепер став нікому не потрібен зі своїм ремеслом». «Людям потрібні грізники, але людям не потрібні кати». Старий скипів, але не показав свого гніву, лише стиснув великі кулаки. «Малодобрі завжди поважали закон і карали тих, хто порушував закон», – мовив він спокійно. «Наше сумління чисте». «Карати на горло чи катувати убивць, пройди світів та відьом, то не собак різати». «Ага!» – крикнув йому слід провокатор, зачеплений заживе згадкою про собак. «То твоє щастя, що котів відмінили. Бо не знаю, чим би заробляв на хліб твій син. Він і мусі голови не втне». «Мій син має честь на відміну від тебе», – гордо сказав старий малодобрий. «Я знаю, що він нікому не зробить лихого і пишаюся тим. А якби зробив, то я би покарав його своєю рукою» і старий кат пішов геть. Продавець собачатиний ще довго кричав щось у слід, ображаючи спочатку ката, а тоді всіх, кого знав, аж поки його не штовхнули, і він не впав обличчям до брудної калюжі. «Бо тут є твоє місце», – сказали з натовпу, що чув усю розмову. «Будеш знати, як мінятися на слова із людиною честі». І натовп засміявся. На завтра собачника знайшли мертвим із перегризаною горлянкою. Усі подумали, що то зробив якийсь лихий пес. Тепер місто лякало мадо, він ховався у найдальших куточках, знесіння, уникав людей, мов зелений дух, і так дочекався вечора. У сутінках рушив геть із міста. Було холодно, дуже хотілося їсти, рана боліла. Пов'язка на боці знову просочилася кров'ю. Мадо виламав велику палицю і спирався на неї. «Я двічі зганьбив свій рід, – думав, – коли полюбив доньку-злочинця і коли убив її батька. Коли сонце сіло, малий кат вийшов на дорогу, що вела до Брюховицького лісу. І він не знав, навіщо й куди і де. Починалися сосни – Повітря напоювали прохолода і запах живиці. Мадо почув притишені голоси, і ноги понесли його до людей. Навсипані сосновими голками піщані галявині сиділи жінка-селянка і чоловік у білій селянській сорочці. Перед ними був розстелений рушник, на якому лежали яйця та хліб, шматок сала і зелена цибуля. Чоловік щось говорив жінці з набитим ротом. Поруч спали двоє малих дітей. Мадо ще ніколи не голодував стільки часу. Мускулястий парубок. Він звик їсти вдома вдосталь. «Просто попрошу в них щось», – подумав Мадо. «Попрошу, бо дай одне яйце. Може, вони дадуть мені шматочок сала?» Він визирнув за дерева, але жінка негайно побачила в сутінках його постаті і скрикнула. Чоловік вихопив ніж. «Забирайся», – вигукнув чоловік. «Забирайся геть, обідранцю!» – він підскочив до Мадо. Діти прокинулися і заплакали. «Я просто хочу попросити у вас хліба», – хотів сказати Мадо. Але цілий день він мовчав, і слова спеклися йому на устах. Замість них він видушив із себе якесь балькотіння. Ніж блеснув зовсім поруч. Селянин розмахував ним перед обличчям Мадо. Мадо мовчки ухопив руку селянина за зап'ясток і стиснув. Селянин з'йокнув, ніж упав Мадо під ноги. Мадо відпустив селянина. Той із хвилінням побіг геть. Мадо зробив кілька кроків за ним і побачив присмірку, що на Галявині вже нікого немає. Мати забрала дітей і зникла в лісі. Її чоловік побіг слідом. Перед Мадо залишалася їхня розпочата вечеря. Хвилю він вагався, а тоді присів і почав жадібно їсти. Те, що було з ним далі, Мадо пам'ятав уривчасто. Він потемки цілу ніч продирався крізь якісь хащі, його дряпали гілки, він відбивався від докучливих комарів і врешті під ранок заснув найміцнішим сном під низьким вітям великої ялини. Все, малий кат! Та сеж малий кат, і на ньому рана, і в руці ніж, ці крики і регіт розбудили його. Мадо продер очі і побачив крізь ялинове віття великих кострубатих людей, із рушницями в руках, із сокирами за поясом, убраних в найрізноманітніший химерний одяг, із кульчиками у вухах, засмаглих і нахабних, як чорти» то могли бути лише лісові розбійники, наволоч, що грабує подорожніх. Мадо справді виявив, що стискає в руці селянського ножа, якого вчора, вочевидь, забрав із собою. Відсунувши гілку, до Мадо нахилився жвавий і засмаглий циган. У руці він розслаблено тримав револьвер. Нам мало добрих напали злодії? Чи... Праправнук якогось страченого вирішив помститися? Чи, може, ти сам убив когось, малий Кате? Обличчя Мадо пересмикнуло. Ватажок покитьків зрозумів, що потрапив у ціль. Кого ти убив, скажи нам, га? Кого ти убив? Що тут переховуєшся? Матір, батька? Чи свою кохану? Заріжу кожного, хто до мене наблизиться, прохрипів Мадо. «Ми і так уже всі мертві», – зареготав циган. «Нам не важить наше життя. А ну, виходь! Виходь, покажи, який ти, малий кати!» «Дайте, ну, і мені ножа!» – ватажок заклав револьвер за пояс і вхопив кинутий йому багнет від гвинтівки. Мадо вивалися зі своєї сховинки. Циган навприсядки ходив навколо, виставивши, наче жало, свого ножа. Перед очима Мадо все пливло, він похитнувся. «О, справи кепський, вигукнув ватажок. «Ти маєш сказати, я ледве тримаю ніж у руці, і якщо ви трохи почекаєте, я впаду до ваших ніг!» Усі зареготали. «Я убив ляща!» – мовив Мадо. Регіт підразу змовк. «Короля львівських злочинців? Гай-гай! Хто б міг подумати?» Циган випростався і підійшов ближче до Мадо. Ти ще не такий пропащий, якщо зараз сказав нам правду. Що ж, як злодії, ми повинні помститися тобі за смерть злодія. Але Ліщинський не пускав нас до Львова. Він вважав, що для того, аби грабувати міщан, ми не надто благородні. Ватажок озирнувся, і решта покидьків зареготали. Лишив нам на поталу лише подорожніх та селян. Тому ми не будемо мститися тобі за смерть Ліщенського. Він блискавичним рухом вибив у Мадо ножа. На Мадо ззаду навалилося двоє дужих розбійників, скрутили і повалили на землю. Ватажок поставив ногу йому на груди. Ми помстимося тобі за смерть. Твій рід є уособленням смерті та страждань, і ми помстимося, старій, через тебе». «Стратити, ката! Стратити, ката!» – згревіли розбійники. «Тільки й не подумай, що ми голоти, і що грабуємо людей просто так», – сказав ватажок, зазирнувши в очі Мадо. «У нас є свій суд, який знаходить провину, за яку ми караємо того, хто провинився». Отож, шановні панове судді, звернувся до своєї ватаги, нагальне питання, чи відповідають діти за діяння своїх батьків? Чи можемо ми покарати цього нащадка катів за те, що робили його діди? Не відповідають? Бо мій татко бив мене як осла, і я його за це, коли виріс, утопив, подав голос товстий бородатий розбійник із перевішеною через плече базукою. А виходить, що я тепер за те, що він мене бив, ще й мушу відповідати? Це неправильно. А якщо старий покитюк наробив боргів та помер – то з кого стягують його борги? «Хіба не з нащадків?» – сказав інший бандит. «Будемо голосувати», – сказав ватажок. Голоси поділилися поровну. «А вони добре жили?» – запитав Мадо в батька. «Хто?» – перепитав той. «Угро і моя прабабуся». «Не дуже. Угро багато пив, часом на ранок страти навіть голови не міг підвести». Якби про це хтось дізнався, то його самого страшно покарали і назавше вигнали з міста. «Що ж він робив, тату? Він? Він спав. Його хламиду вбирала твоя прабаба, брала сокиру та йшла на ешафот. Вони були з угром майже однакової комплекції та зросту. Так вона врятувала наш рід від ганьби». «Я утримався», – засміявся циган. Холера мені так хочеться стратити цього ката. Але я не хочу бути злодієм. Злодій – це той, хто робить злодійство без причини для задоволення власних потреб. А чесний чоловік різниться від злодія тим, що він завжди вміє знайти достойну причину, щоб погрубувати, загарбати, убити. І таким чином його совість і сумління залишаються чистими. І нащадки вважають його добрим відданим мужем. Запала тривожна мовчанка, бандити перезиралися. Грубий розбійник розтягнув губи в посмішці і реготнув. Поволі зареготали всі. «Ти, дужий, – сказав ватажок до Мадо, – і ти залишишся з нами, будеш із нами грабувати. І коли я стану королем львівських злодіїв, а це буде, ти стоятимеш біля мого трону ліворуч, бо я шульга» а праворуч стоятиме плювальниця зі щирого золота, і я буду в неї плювати. «На, випий нашого пива!» і Він простягнув Мадо фляжку, і Мадо жадібно з неї відсорбнув, але негайно виплюнув на землю. «Спирт!» «Мусиш випити!» – сталевим голосом наказав ватажок. Мадо випив і сів на траву. Циган зірвав із нього закривавлену пов'язку. «Рана твоя уже заживає!» «Тож не завдаш нам багато клопоту». Один із розбійників заклав у рану Мадо якусь пережовану траву і зав'язав її шкіряним паском. Потім йому принесли коричневий кептар із кутряним коміром. «Цей кожушок належав одному панові купцеві», – сказав циган. «Він пробитий тільки в одному місці, там, де серце. Я встиг швидко його зняти з пана, тож кров майже не зіпсувала його зовні» тільки підкладку. Хотів спершу носити його сам, але потім передумав. Моє серце не потребує вікна в цей світ. Моя робота вимагає, щоб моє серце було сліпим. Циган простягнув кожух Мадо. Я не вмію вбивати, сказав Мадо, затинаючись. А тобі й не треба буде вбивати, сказав ватажок. Ти будеш головним у нас. Ти будеш ватажком. Він обернувся до бандитів. А тепер, закричав, «Грабувати! Грабувати! Грабувати! Грабувати!» Луною розійшовся лісом крик луджених горлянок. І Мадо, мовчки, виходив з лісу в кожусі, зарослий і з великим костуром, на який спирався. І, мовчки, дивився, як грабіжники грабують чергову валку чи зупиняють подорожніх чи... Чутка, що в Брюховецькому лісі орудує банда грабіжників на чолі із малим львівським катом – Обійшла увесь Львів. Він зганьбив честь нашого роду, сказав батько. Я повинен його убити. Ти не можеш його убити, сказала мати, бо ти не знаєш, чи справді він її зганьбив. Повинен бути суд і повинен бути вирок. Нарешті перед самою зимою чотири загони рейтерів оточили місце, де засіла банда. У перестрілці багатьох розбійників було вбито. Лишилися живими тільки Мадо і гладкий Бородань, якого поранили. Їх зв'язали і разом із трупами решти повезли до міста. Дорогою Мадо побачив, що ватажок не загинув. Він їхав за підводою із тілами розбійників на коні, перебраним у форму рейтера. Помітивши погляд Мадо, циган підморгнув. На суді провину Зеновія Малодоброго довели. Пограбовані й побиті, удови загиблих, брати, закатруплених, діти зарізаних і зґвалтованих вказували на нього. Усі бачили, як за його наказом і за його наглядом бандити коїли свої злодіяння. Останнім свідком був селянин, який розповів, як Мадо зненацька напав на нього та його родину уночі. «Це нелюд», – казав селянин, він був кулака, бо ж не міг навіть і говорити, тільки гарчав. Тату, а як звали цю відьму? Її звали Ліле. Батько Мадо за місяці слідства посивів, мати почорніла. Вони закрили крамницю і зачинилися вдома, але й на третьому поверсі їм били вікна. Батько був у залі суду і схвально хитав головою, коли оголошували вирок. Засудити до розстрілу Я сам буду стріляти Вигукнув батько Я кат, а він мій син Перед самою стратою Він прийшов до клітки В якій сидів Мадо Узявши великими руками запруття Я тебе породив Я тебе й уб'ю Ти завжди служив комусь А не собі Сказав Мадо Продавець собачатини Мав тоді рацію Ми різні ти не маєш права ані на моє життя, ані на смерть. Коли старий кат виходив із каземату, на зустріч йому крокувала ліле у чорній сукні із закритим вуаллю обличчям. Мадо зустрів її, як колись у м'ясній крамниці свого батька, без радості і без здивування. «Навіщо ти прийшла? Я звільню тебе». «Так, бо ти – відьма, я зрозумів». «Ти прийшла із небуття і підеш у небуття». «Полечу», – сказала Ліле. «Адже відьми літають?» Вона зробила кілька кроків від його клітки. «Шкода, що я не можу більше тебе любити», – мовила. «Але я люблю наше дитя». «Сина?» «Яке це тепер має значення?» Старому Катові дали гвинтівку, він ретельно прицілився, тоді м'яко натиснув на спусковий гачок. Пролунав постріл – Разом із ним пролунала ще дюжина пострілів. Приречені на страту, попадали біля стінки. До них підійшли лікар і офіцер з револьвером на поготові. Лікар Мацав, чи є пульс на соні артерії. «Мертвий», – сказав він, гідливо забравши руку від першого тіла. «Мертвий, мертвий, мертвий». Сказав він, забравши руку від Мадо, який лежав із розплющеними очима і дивився в небо. За стратою зі стрілчастого вікна над внутрішнім подвір'ям в'язниці спостерігали троє, що прибули до Львова з півночі, сходу та заходу. Ця страта була такою ж фальшивою, як і страта відьми, сказав чоловік зі сходу товаришам. Але прокляття здійснилося не тоді, коли Мадо вбив Ліщинського. Воно відбулося, коли різник убив свого сина. Замітки про покарання найвідомішого лісового злочинця помістили всі львівські газети. «Діло» та «Слово народове» подали поруч матеріали про небувалий наплив товарів і торговців зі Сходу на львівських ринках. Не дивно тепер у місті чути турецьку, арабську чи навіть китайську говірку, писали в «Ділі». Торгують килимами і подейкують гашишем. І дивно, що до цього часу не зважає на те львівська поліція. 1907-го Львів накрила хвиля зі сходу. Франц Фердинанд Сім років, що лишилося до Першої світової, були періодом розквіту міста – Львівяни ніби поспішали натішитися життям. Усі багато працювали, усі багато витрачали, усі кохалися, усі ходили до опери. Після опер та балів молодих панянок батьки розвозили по домівках. А роздрочені їхніми принадами пани вирушали до повій. Заклад Ліщинської процвітав. Вона їздила містом переважно у великому лімузині, не посміхаючись і не розглядаючи нічого довкола. Із Ліщинською не віталися на вулицях. Її зневажали ще більше, ніж її батька, бо вона була ще й жінкою. Проте видавалося, що Лілея – це байдуже. Поруч із нею завжди було її життєрадісне рожевощоке дитя. Через рік, у день страти Мадо, Ліле побралася із Палтусом. Палтус майже ніколи не виходив з нею на люди. Узагалі майже не сходив із тераси свого особняка на високому замку. «Не забувай, – казав він Ліле, – між нами різниця у півстоліття. Тобі треба бачити життя. Мені ж за життя хочеться бачити трохи неба, бо після смерті піду до пекла». На високий замок рідко коли досягали прикрії львівські тумани. Ліле перед виходом із дому цілувала Палтуса в сиві Буса. Після смерті Мадо вона зробила все можливе, щоб поховати його на Личакові. Там навіть був готовий гробівець без імені і з мармуровою статуєю Божої Матері та написом «Кохання – це мить, життя – це мить, а ласка Божа є вічною». Ліле вирядила кількох людей уночі викопати тіло Мадо із загального поховання для злочинців. Його мали пізнати за кожухом із отвором навпроти серця. Однак копачі знайшли лише кожух без тіла. Тоді Ліле поховала у гробівці на личакові кожух. Аптекар із дивним прізвищем Ребута Гніздечко – якому Палтус заборонив говорити про те, що він бачив, навіть у вісні довго страждав безсонням та кинув пити пиво. Несподівано він знайшов у такому способі життя масу переваг і навіть заснував перше у Львові товариство тверезості. Члени товариства увечері збиралися в підвалі аптеки навпроти палацу Бандінеллі і виходили звідтам лише о півдні наступного дня, блідими і виснаженими, але щасливими. Робота Гніздечко доводив їм переваги наркотичного зілля над зеленим змієм. Людина зі сходу ще залишала за собою квартиру в будинку навпроти готелю «Деля Рус». Проте там ніхто не жив. Людина з півночі кілька разів навідувалася до Львова, однак візити цього пана були нетривалими. У Львові залишався тільки пан із Заходу. Він так само щоранку прокидався о п'ятій, підходив до вікна і дивився на шпиль ратуші, на високий замок, де білів особняк Палтуса, на сірі, блакитні і жовті дахи. Ратушевий годинник у цей час вибивав своє Бам-бам-бам завше із запізненням на 5 хвилин. У червні 1912-го вони знову зустрілися в трьох у Львові. Чоловік зі Сходу, чоловік із Півночі і чоловік із Заходу. Обідали в ресторані «Брістоль», замовивши окрему залу. Їм прислужувало відразу дев'ятеро офіціантів. Отож, панове, «Ми не можемо погодитися із тим, що є учасниками гри», – сказала людина з півночі. «Хоча й ми самі можемо деяким чином змінювати її правила. Навіть коли ти у виграші, ти завжди маєш мрію стати власником казино», – додав, присмокнувши і мрійливо посміхаючись чоловік зі Сходу. А коли ти є власником казино, ти хочеш стати бургомістром», – сміхнувся чоловік із Заходу. «Не знаю боргомістра, якому б не хотілося стати міністром», – додав чоловік зі Сходу. «Не зустрічав міністра, якому б не кортіло бути царем», – сказав пане з півночі. «А цареві хочеться стати Богом», – сказав чоловік зі Сходу і подав знак обслузі. Офіціанти поспішно вийшли. «Їй потрібно принести жертву», – мовив чоловік зі Сходу. Тоді вона змилостивиться над нами, вона принесе нам нашу благодать і дозволить нам, граючи з іншими, залишатися осторонь цієї гри. Вона бажає жертви, щоби відчути наше поклоніння. Ми можемо сподіватися лише на її милість, і тому повинні показати їй нашу відданість. «Я пропоную її просто знищити», – сказала людина з півночі. Переплавити на монети, на амулети, пробити в них отвори, повісити її частинки собі на шию, і тоді, можливо, вона підкориться нам. Вона любить силу, вона хоче силу, і ми її їй дамо. Ми підкоримо її, візьмемо частку її сили і самі станемо, як вона. Із цих амулетів можна буде вилити три золоті кулі, сказала людина із заходу. Золоті кулі і золоті зуби і золоті монети. Але вона від цього не зникне. Зникнемо ми, а вона є вічною. Краще їй продати. Це було би дуже відповідно їй природі. Природі азарту, природі добробуту, природі грошей. Вона хоче зиску, вона хоче гри. Тоді ми продовжимо грати в цю гру, але будемо у виграші. «Усе готово», – сказав чоловік із Заходу. «Вона у Сараєво, у вітрині крамниці на вулиці Франца Йосифа». Під вечір 11 червня 1912 року люди зі Сходу, Півночі й Заходу досягнули компромісу. Золотій мавпі слід принести жертву, саму її переплавити на амулети, кулі та прикраси і зробити їх частиною гри». Перед самою стратою якийсь чоловік зробив Мадо укол. Мадо не знав, навіщо, але після уколу йому стало дуже спокійно на серці. Він у тиші та спокої, що раптом огорнули його тіло, зміг дійти до місця страти. Уважно розглядав вищербений від куль на цегляній стінці, а коли пролунав залп, упав не від болю чи страху, а від непереможної втоми, що раптом охопила його єство. Його привела до тями крижана вода, в яку Мадо опустили головою, а тоді висмикнули. Він хапав ротом повітря. Двоє чоловіків потягнули його до стільця і посадовили. Мадо ошелешено озирався. Він був у тюремному казематі. Навпроти сидів чоловік в окулярах із круглими чорними скельцями. У нагрудній кишені чоловіка губився золотий ланцюжок годинника. За виразом обличчя незнайомця Мадо зрозумів, що той незрячий. Двоє, що занурили Мадо до відра з водою, тепер стояли позаду, поклали йому важкі долоні на плечі. «Як тебе звати?» – запитав незнайомець. – Мадо. Йому негайно дали болючого дзвінкого ляпаса. «Неправильно», – сказав сліпий, повторив, карбуючи слова – як тебе звати? Зенек. Зеновій, малодобрий. Тепер Мадо отримав ляпаса з іншого боку. Йому на очі від болю навернулися сльози. Неправильно, сказав сліпий. Тепер тебе ніяк не звати. У тебе немає імені. У тебе немає батьківщини. У тебе немає коханої. У тебе немає батька. У тебе немає життя. У тебе є ми. Ми є твоєю батьківщиною, Твоєю ріднею і твоїм життям. Хто ви? Мадо знову вдарили, але в живіт. Світ на мить зник в його очах. Ми дали тобі шанс, але кожної миті ти можеш справді померти, мовив незнайомець і підвівся. Пам'ятай про це, наступного дня Мадо вже звали Гораном Младічим. Він почав вивчати сербську і тренувався стріляти у підземному тирі. Більше він не бачив людини в окулярах із чорними скельцями. Викладач сербської говорив тільки про мову і не давав, мадогорону, відповідей на жодні запитання, які не стосувалися сербської граматики чи словесності. Тренер у тирі був мовчазним і непривітним. У день Мадо дозволяли гуляти в подвір'ї, оточеному глухими високими стінами. У подвір'ї росло кілька кущів і кола берізка. Так минув рік. Мадо успішно склав іспит із сербської на освітленій софітами сцені невідомого йому театру. Іспит приймав викладач, який навчав Мадо. Проте Мадо чув у залі в темряві чиїсь стишені перешіптування – на нього дивилися, його оцінювали якісь люди, яких він не міг бачити. Потім Мадо разом із двома вбраними у костюми охоронцями сів до поїзда «Львів-Будапешт». У вагоні вони їхали самі. Всю дорогу охоронці мовчали і не відповідали на жодне запитання Мадо. У Будапешті їхній вагон причепили до іншого пасажирського поїзда – Нарешті з вікна стало видно безліч колій, що сходилися і розходилися. Вони в'їжджали до нового великого міста. Один з охоронців витягнув із нагрудної кишені і передав Мадо записку «Ти в Білграді». У Білграді Мадо опинився в триповерховому будинку, постукав до квартири, і до нього з криком вибігла молода жінка – вона кинулася Мадо на шию зі сльозами і назвала його своїм братом. Усі тут знали Мадо, і він наче пам'ятав себе тут із дитинства. Усі сусіди приходили й плескали його по плечу. Брат повернувся з навчання, кричала їм молода жінка. «Кузенчику, ти виріс, тебе й не впізнати!» прокричала вона йому у вухо і знову поцілувала в губи. Він подумав, що хотів би бути із такою жінкою. Йому сподобалося її хвилясте, пружне волосся, маленькі, як у дівчинки, груди та блискучі литки. Потім Мадо побачив свою матір. Вона теж говорила сербською і зі сльозами на очах витирала руки від тіста до фартуха. «Маму?» – запитав він українською. «Синку?» – сказала вона сербською. «Іноземне навчання вплинуло на тебе. Ти змінився. Хоча б «Із мамою ти міг би розмовляти рідною мовою». Мати завела його до кімнати, де всі речі стояли, наче в його колишній кімнаті на Коперніка. На полицях залишилися його книжки польською та німецькою. Українських хтось дбайливо вилучив. У шухлядах столу він виявив свої записи, які робив, коли вивчав сербську. Це помешкання було біднішим, ніж те, в якому мешкав у Львові, але в них була служниця, був старший брат Нікола, похмурий чоловік із важким поглядом. У Мадо був також новий батько з попелястим волоссям і вольовим обличчям військового. Він працював на пошті, і мати обіймала його. Мадо повинен був називати цього чоловіка татом. У наступні сім років Мадо Горан так ужився в образ, що колишнє життя почало видаватися йому «маревом», Мадо думав сербською. За цей час практично ніколи не залишався із матір'ю на самоті. Завше, коли вона заходила на кухню чи працювала в кімнаті, поруч був брат або служниця, або батько. Одного разу, коли вже минуло три роки життя в Білграді, мати вішала білизну на балконі. Мадо підніс їй кошик, бо служниця забарилася. «Де мій батько?» – запитав пошипки – «Твій батько помер, Мадо», – сказала мати самими губами. «На цій вулиці половина людей – вони. Я погодилася на це заради тебе». «Хто вони?» – спитав Мадо. «Цісарська спеціальна поліція. Більше ніколи нічого не запитуй». Кузина Андела приходила до нього в гості, сідала на ліжко, лускала насіння і теревенила ні про що. Вона полюбляла зачіпати його і жартувала, виставивши голі ноги і розпалюючи у Мадо бажання. «Слухай, Горане, – сказала вона якось, – невже у Відні тобі відібрало пам'ять і ти все забув? Забув, як ми з тобою бавилися на горищі». «Як це було? Нагадай, Мадо вирішив і тут коритися умовом гри. Андела засміялася та взяла його за руку. Вони піднялися на горище». Андела підвела Мадо до старого стільця. Він стояв навпроти круглого слухового вікна, з якого було видно стіну навпроти. «Він чекав на нас п'ять років», – сказала Андела. «Сідай, як тоді». «Мадо сів». «Я сиділа в тебе на колінах». Вона зі сміхом всілася Мадо на коліна, поправляючись підничку. «Потім я запустила руки у твоє волосся». Андела запустила руки в його волосся і наблизила своє обличчя до його. Потім, потім Мадо і Андела цілувалися. Мадо сопів, Андела закусувала губу і дивилася в загиджене голубами вікно. Нарешті вона обійняла його та прошепотіла. «Мене попросила зробити це твоя мати, але ти – чорнявий демоне, мені справді до вподоби». Вона злізла з Мадо, поправила спідницю і рушила до виходу. Під кінець третього року життя в Белграді Мадо стали відпускати ходити містом самого, без супроводу батька, брата чи андели. Отримавши позірну свободу, Мадо спочатку часто озирався, однак жодного стеження за собою не помітив – він подовгу затримувався біля вітрин крамниць, розглядаючи в них не крам, а людей, що ходили позаду нього вулицею. Він пірнав у прохідні подвір'я, видирався на горище, і ніхто його не супроводжував, ніхто за ним не слідкував. Проте Мадо знав, що однаково повернеться до помешкання, де на нього чекала мати і Андела. Белград був чимось подібним до Львова, але іншим – Докорінно іншим. Тут інакше пахло повітря, тут мури були складені з іншого каміння, і люди в Белграді були зліпленими з глини, що відтінком різнилася від глини, з якої Бог ліпив мешканців Львова. Мадо не сумував за Львовом, але час до часу відчував безмежну, наче дорога, і сильну, як біль, тугу, тугу за своїми спогадами з погадами, які поступово і невпинно починав забувати. У Мадо з'явився друг Вукоєвич, і з ним його познайомила Андела. Вукоєвич казав, що Сербія – велика країна, сербів принижують, і тепер настав час повстати. Сербія повинна нарешті сказати своє слово. Мадо вірив Вукоєвичу, бо й сам переймався долою Сербії – його брат і батько на кухні постійно обговорювали новини політичного життя. І Мадо був у курсі того, що Австро-Угорщина мріє підкорити собі Велику Сербію. І тоді Сербія втратить навіки свою славянську місію, і відбудеться Вселенська катастрофа. Мадо вступив до націоналістичної сербської організації. Там, як колись у Львові, теж учились стріляти, а ще кидати бомби – Мадо Горон стріляв та кидав бомби найвлучніше від усіх, навіть влучніше від Вукоєвича. Повертаючись із одного з тренувань за містом, Мадо на вокзальній площі зустрів Цигана. Циган поставив на брук валізку. «А ти не помер!» «А ти не став королем Львова!» – сказав Мадо. «Я зрозумів, що у Львові не може бути короля!» – вишкірився Циган. «Лев – все король!» А ми його піддані, і так мені добре, і не може бути золотою плювальниці. На золото не плюють. Вертаєш до Львова? Я їду до Штатів. Ти? Останні місяці мені заважає спати якесь перечуття, наче глядає вселенська катастрофа. Знаю, що від неї не сховатись, але найкраще почуваюся в дорозі. А ти? Я навчився убивати, сказав Мадо. «Дивно чути це відката. Уб'єш мене?» Мадо намацав у кишені холодне руків'я Браунінга, який тепер завжди носив із собою. «Для того потрібна причина. Не можу убивати тебе за те, що ти вимагав більшу від життя. Ти залишався телям, сказав ватажок злодіїв». «Так», – сказав Мадо. «Прощавай». Циган підняв валізку і, не озираючись, почемчикував до вокзалу. Гей, крикнув Мадо, циган озирнувся. Ти чув щось про Ліле Ліщинську. У цю мить поруч із циганом загальмувало авто, пролунав постріл, ватажок злодіїв заточився й упав. Поки Мадо підбіг, автомобіль уже був далеко. У грудях цигана була рана. Ти чув щось про неї? трусунув його Мадо. Львів беззахисний, наче дитина. Сказав циган Простягнув Мадо якийсь конверт І вмер, відкинувшись на брук Уночі Мадо завив від болю Кузина вкусила його за прутень Тебе попереджали, горани Ніколи більше не говори українською Тим більше не кричи на вулиці Улітку 1914 року Мадо виповнилося 25 Домашні влаштували бучний банкет на вулиці накрили столи, усі були в святкових народних сербських строях, навіть модниця Андела вбрала білу вишиту сорочку. Мадо багато танцював, говорив про те, що добре було б убити цісаря, пив з усіма і нарешті під кінець свята упав та заснув міцним сном. Коли він остаточно прокинувся, починалася війна, щоб завершити усі війни. За два місяці перед тим усі три частини вибухової суміші змішалися. Він – убивця, і спадковий кат Зенові Горан Молодобрий, що спокійно сидів і пив каву у кав'ярні на вулиці Франца Йосифа в Сараєво. Ерцгерцог Франц Фердинанд де Есте із дружиною, яких віз до вбивці відкритий лімузин та золота мавпа, що сиділа на підвищенні у вітрині кав'ярні Моріца Шиллера, і рубіновими очима споглядала цей бусково присмирковий світ. Увечері 28 червня 1914 року група людей стала вважати, що вони принесли в жертву мавпі іншу людину – також ці люди вважали, що вся жертва сколихне неіснуюче серце золотої мавпи, чи й поготів золоту душу. Ці люди були певні, що завдяки цьому вони стануть справжніми господарями життя, комерції, гри. Та постріли в Сараєво утворили лише відлуння, яке в наступні чотири роки принесло ще кілька мільйонів більших і менших жертв. У гвалті мішанині думок та рухів, що щинився після кількох гучних пострілів, ніхто не помітив, що вітрина кав'ярні Моріц Шиллер Ділікатесен розбита саме там, де була золота мавпа. Фігурка щезла. Сам Моріц Шиллер цим не надто переймався, бо не надавав великого значення цій східній штучці, яку купив на ринку за безцінь. Попередній власник золотої мавпи – був такий наляканий дивними подіями, що стали відбуватися в його житті, що розфарбував її масляними фарбами і за один гелер продав збирачеві мотлуху. За півгодини до вбивства ерцгерцога Мадо викинув свій пістолет до річки. За годину до того він вклякнув перед іконою в старій сараївській церковці, на яку набрів, вирушаючи на свою першу в житті страту. Господи, пощо ти кидаєш мене цим життям, гаряче шепотів він українською? Господи, навіщо мені приготував таку пастку, я не хочу вбивати, Господи, то випробування сильніше від мене. Навколо були високі склепіння, суворі лики, запалені свічки, люди. Жодної відповіді. Мадо побачив, як лімузин з герцогом і герцогиною під'їжджає до вітрини. Як молодий хлопчина за столиком поруч давиться тістечком, облизує крем із пальців та тремтячою рукою порається в кишені, вихоплює такий знайомий паребелум і вибігає у відчинені двері. За кілька хвилин Мадо вийшов слідом і пірнув у натовп, що майже зібрався. У внутрішній кишені його піджака лежав конверт, переданий циганом. У конверті були квитки у перший клас трансатлантичного лайнера і паспорт на ім'я Марка Циммермана із фотографією Мадо. Переклеїти фото йому допомогла Андела. Шторм В останній спокійний день серпня 1914 року на терасі Віденської кав'ярні у центрі Львова грали в карти троє солдатів Австро-Угорської армії. Поляк Лукаш банкував, йому щастило, і він час від часу, кидаючи карту на стіл, радісно геготів. У кишенях Лукаша вже були крейцери українця Богдана та чеха на ім'я Йозеф. Чех весь час крутився на стільці – Витирав піт із чола та послабляв ремінь, аж поки зовсім його не зняв. Богдан сидів прямо, тільки кидав погляди з-під чола, смикав мочки вух і сьорбав пиво. Його всім люб'язно офірував Лукаш. Становище Богдана було ще більше прикрим, ніж у Йозефа, бо він програв уже своє кепі, ремінь, а також похідну фляжку, наповнену замість води чистою горілкою. Лукаш кинув свої карти перед Йозефом. «Що скажеш, Швейку? Знову моя взяла». Той почухав потилицю і поклав на стіл ременя. Богдан зітхнув. Віддавати на кін удачливому Лукашеві решту одягу не хотілося. «То що, Бодю?» – спитав Лукаш добродушно підсміюючись і віддаючи пасок Йозефу. «Навіщо мені, два мені?» «А хто тобі сказав, що зараз ти знову виграєш?» запротестував Швейк. «Я виграв уже 20 разів поспіль, і немає жодних підстав вважати, що не виграю Ю-21», задер Кирпу Лукаш. «Тоді ми з Бодьом ставимо на кін місто, посерйозніше в Швейк. Місто Львів. Це як?» Підняли брови Лукаш та Богдан. «Місто, звичайно, нікому з нас не належить», – вів далі Швейк. «Бо ж ціле місто не обкрутиш навколо черева, на черемінь, і не залєш до горлянки, як оцю гальбу пива». І він добряче ковтнув зі своєї гальби. «Але і цей пасок, що нас оперізує, насправді теж не належить жодному з нас. того, що ми деякий час можемо його носити». Завтра у череві буде дірка, і жоден пасок не допоможе. Так само і пиво. Не мене 20 двадцяти хвилин, як воно знову повернеться на природу. Богдан і Лукаш засміялися, а Швейк провадив далі. Тож нехай ми з Богданом поставимо на кін місто. Той, хто виграє, вважатиме, що воно тимчасово належить йому. Хіба то погана умова? «Хех!» – крякнув Лукаш. «А що?» Добра ідея, українець із вдячністю поглянув на Швейка, а Лукаш роздав карти. Заповідається справді на велику війну. «Еге ж», – мовив Швейк, – «ця війна буде подібна неросторанну кухню». «Як то?» – виказав зацікавлення й Лукаш, викладаючи на стіл бубнового короля. «Глядіть, Швейк кинув на короля свого туза. Петербург – це казан, що кипить». Із нього в ряди годи зриває кришку, і тоді все вкіл заливає окропом. Галіція і Балкани – то набір спецій, часом дуже гострих. Австрія – то кулінарна книжка, яку читають німці. Між тим простираються неозорі поля різних овочів та ферми із живим м'ясом, панове. Гляди, як загнув швейку, вигукнув Лукаш, побачивши, що Чех кладе перед Богданом козирну десятку. «Що ж, додам тобі кухаря!» І він поклав поруч із битою картою козирного вальта. За їхньою грою з цікавістю спостерігав якийсь пан із ясними блакитними очима. Зазвичай за картярською грою не спостерігають збоку, бо це ж не шахи і не шашки. Однак пан за сусіднім столиком такив вочевидь, виявляв наебияке зацікавлення кожним пасом, присмокував губами, поклацав язиком так, що Трійця не могла цього не помітити. Може, пан хоче пограти з нами? спитав у незнайомця Лукаш. У відповідь пан, вбраний у дорогий чорний костюм, посміхнувся і кивнув. Гра швидко наблизилася до кінця. Швейк тримав у руках чи не півколоди. Лукаш рубався із Богданом, наче справді на полі бою. Врешті за підрахунками Лукаша у Богдана мусили лишитися карти, що в будь-якому випадку давали Лукашеві нічию, але в жодному не давали виграшу. «Віддаю свою карту цьому панові», – сказав він, передаючи карту незнайомцю. «Я не вмію з нею виграти». Цухцхванг «Я не повністю понімаю вашу річ», – мовив незнайомець густим приємним баритоном. «Я із Росії». Трійця перезирнулася, «Но я знаю, що таке цухцванг», і він пішов козирним тузом. Лукаш міг заприсягтися, що козирний туз мав бути у Богдана, однак вирішив, що, можливо, карта заховалася серед його карт. Після 20 партій у дурня на 30-градусній спеці все могло статися. Россиянин подкинул Лукашеве еще несколько карт и залишился с порожними руками. «Я победил!» – сказал и с посмешкою. «Но я не возьму ни ваших ремней, ни денег. Раз уж вы были со мной так любезны, разрешите мне считать Львов своим город». «Ну, це будь ласка», – сказал Лукаш. «Тимчасово», – сказал и Богдан Ташвейк. «Все в этом мире временно», – зитхнув незнаемець, Раптом розкланявся і пустився з тераси. «Е, куди ж він? Я сподівався виграти всі його гроші і зняти костюм», – сприкрився Лукаш. «Мабуть, він, як і карти, узяв його на прокат», – стукнув гальбою по столу Швейк. «Зрештою, він нічого не став на наш кін, тому пропоную переграти», – мовив Богдан. «Переграти то й переграти», – погодився Лукаш, і Богдан почав мішати карти. «Мамо, що таке ця війна?» – спитала в Ліле її семирічна рум'янощука донька Софія Ліщинська. «Не дай Боже тобі про це дізнатися мила», – сказала Ліле і погладила їй довге каштанове волосся. А Жамдо каже, що то весело, що будуть вибухати, наче тисячі фейерверків. Бодай тобі не бачити жодного з цих фейерверків, донечко. Але, мамо, я так хочу. Давай не будемо їхати звідси. Я ще ніколи не бачила справжньої війни. Пам'ятаєш шторм, в який ми попали у Бадені? Ці хвилі? Так, дуже високі чорні хвилі. Війна – все такі ж хвилі. Це шторм, тільки на суходолі. Його треба пережити. Тримайся, мала». Ліле з донькою стояли на пероні львівського вокзалу в очікуванні поїзда. Їхні численні клунки тримав носильник. Агнешка, що стояла поруч, мала в руці круглу коробку для капелюшків. Поїзд спізнювався. Нарешті вдалині з'явився стовп диму. Паротяг наближався, проте наближався занадто швидко. Натовпом пасажирів прокотився шум здивування. Паротяг пірнув під вокзальну металеву арку і лише тоді почувся одинокий жіночий зойк. Ліле придивилася і з жахом зрозуміла, що в паротяга немає кабіни машиніста. Замість неї на всібіч стерчали уламки спотвореного заліза. Поїздом ніхто не керував. Коли вагони, нестишуючи хід, проминали львівських пасажирів, яким належало їхати в цьому поїзді, пасажирів які скам'яніли від раптового жаху, всі помітили на смерть перелякані обличчя, що тулилися до вікон. З відчиненого вікна останнього вагону молодий чоловік навіщось махав білим рушником. Уже за будівлею вокзалу поїзд зійшов з рейок. Вагони зі страшним скреготом вклякли, але колеса локомотива все одно продовжували рухатися гравієм. Наче кінь, що залишився без вершника – Локомотив скотився із насипу і лише тоді вибухнув котел. Цим поїздом, кабіну якого розтрощила бомба з планера, до Львова прибула війна. Хвилі накочувалися на місто зі сходу, півночі, заходу по черзі. Вони залишали в стінах будинків жмені свинцю, на бруці – бризки крові, у душах – занепад, в очах – Поприсько-переписувач мав 96 років. Він сидів на ліжку в народній лічниці і дивився на сонячне проміння, яке гріло підлогу палати. Поприсько не був хворий. У народну лічницю його прилаштували доживати віку. Допомагати на службі Божій Поприсько вже не міг. Кілька разів він засинав і навіть раз упав під час заутрені – Тож Поприськові знайшли місце, де йому буде добре. За рік, що Поприсько був у лічниці, він переписав усе її майно аж до найменшого цвяшка у стіні і гудзика на пошивці. Його не допустили хіба що до медичних інструментів, аргументуючи це режимом стерильності. До палати увійшла медсестричка із ластовинням на усміхненому личку. На її голові була біла шапочка з червоним хрестом, який пасував до кольору її губ, стиглих полуниць. «Пане Поприську, до вас прийшли!» За нею до палати ступили двоє панів, вбраних у дорогі костюми. Один із них був євреєм-перекладачем, якого Поприсько знав, а другий незнайомець мав пронизливі блакитні очі. «Господин Поприсько», – сказав він, – і єврей все переклав. У вас собралась уникальная коллекция записей имущества жителей Львова. Я представляю один очень уважаемый музей, один из самых больших в Европе. Не могли бы вы обсудить с вами условия, на которых вы могли бы продать нам вашу коллекцию? «Сыну», — сказал Попрысько, — «то не коллекция, то я соби маю такую память на старость» тому й не можу їй віддати нікому, бо ж віддам своє минуле. «Очень жаль, но в виду, ваша колекція сейчас знаходиться в огромной опасности», – сказав чоловік і пішов. Єврей-перекладач на хвилю затримався і щиро потиснув Поприськові руку. Наступного дня Поприсько видибав на двір. Загалом він почувався незле, руки й ноги йому не боліли, але він відчував велику втому від цього життя, тож пересувався із костором і досить повільно. Він вирішив і справді перевірити, чи не загрожує його записам, схованим у вежі корнякта, якесь нещастя, і хотів попросити настоятеля успенської церкви, щоб церковники переховали працю всього його життя. Випадково озирнувшись на підвальні, Поприсько помітив, що за ним на зирці їде кінне таксі, в якому сидить чоловік із блакитними очима. Побачивши погляд Поприська, він сказав щось візнику, і той погнав коней. Карета промчала повз Поприська і зникла на вулиці Руській. Поприсько захвилювався. Незважаючи на руки і невтомне писання, він зберіг чудовий зір – тож не міг помилитися. Він зайшов до церкви, на своє здивування зустрів там лише кілька старших прихожан, що молилися на самоті. Решта залагоджувала свої справи перед фронтом, що наближався до міста. Поприсько узяв у диякона ключ до вежі і довго копирсався у старому замку. Раптом десь поблизу у церкві глухо пролунав постріл. Поприсько нарешті відчинив двері, підпер їх із середини дошкою та швидко, як міг, почав підніматися сходами, що вели до дзвіниці. Вони видались Поприську нескінченними. Уже на другому поверсі він почув, що у двері хтось гатить, проте спускатися не став. Знайомий дяк гукнув би до нього. Нарешті Поприсько дістався місця, де народила свого первістка Ліле. Він був геть захеканий, у голові йому паморочилося. Він подумав, що, певне, зараз помре, і зрештою не помилився. Стоси його паперів, розсортовані по роках і вулицях, запечатані у цупкий папір сургучем, лежали тут же уздовж стін. Поприску почув, що унизу тяжко вдарили до стіни двері, хтось їх таки висадив. По сходах задріботіли кроки. Поприсько поглянув униз і побачив, що це той самий пан із блакитними очима. Тепер він тримав у руці револьвера. Поприсько ухопив мотузок дзвона та розгайдав язика. Над містом полинуло тривожне бамкання. Тоді Поприсько узяв кілька найближчих пачок, Розірвав сургучні печатки, здійнявши хмару пороху, і почав викидати папери з вікон вежі. Нечисленні перехожі, що позадрали голови, побачили, як із корнякта летять, наче осінні листя, сотні пожовклих харкушів. Чоловік із блакитними очима штовхнув поприська, і той полетів, встигнувши перед тим розірвати останній супкий папір. Густо списані його дрібним почерком аркуші ще довго кружляли, опускаючись на бруківку. Львів'яни піднімали їх і розглядали з цікавістю. Кожен, хто забирав такий аркуш і ховав, таким чином зберігав комусь маєток, любов і життя. Колекціонер Янош обов'язково б ухопив багато цих аркушів, адже він збирав усе, що лежало на землі чи падало з неба. Проте Януш уже три роки не виходив зі свого горища, Він вовтузився з монетами. Відтоді, як сім років тому мився у розкішній пінистій ванні з мулатками, його тіло не бачило води. Януш уявляв собою купу заскорузлого лахміття, що схилялося над блискучими, наче люстерка, і потьмянілими кружальцями. Брала їх руками в рукавичках, і задивлялася в них своїми щілинками очима. Януш уже три роки харчувався голубиним кормом. Про кімнатку на горищі, що межувала із голуб'ятнями, усі забули. Але Януш мав маленькі двері, що вели на горище, і відразу по тому, як господар голубів кидав їм у водівничку зерно чи крихти хліба, Януш виповзав зі своєї схованки, і, розігнавши птахів, жадібно напихав їдлом свого рота із чорними зубами. Птахи небесні шамкав Януш, відмахуючись рукою від особливо настирлих голубів, що сідали йому на голову. Не орють, не сіють, а мають Божий харч. «Летіть і їжте, що дає природа», як написано у писанні, «А мені, грішній людині, дайте моє зерно». Шлунок Януша, очевидний від браку іншого харчу, перебудувався і готовий був перетравлювати навіть стару кукурудзу і просо. Але все одно Януш весь висох, наче муші святого, і його обличчя могло налякати будь-кого, хто б наважився зайти до його помешкання, незважаючи на сморід. Однак візитери до нього прибули – це були троє російських солдатів на чолі з офіцером, що, піймавши облизня із пограбуванням банку двома поверхами нижче, усе золото з нього було передбачливо вивезено, вирішили піднятися на горище, щоб побачити, чи не сховано хоч там якісь скарби. Вони влетіли до кімнатки Януша, вибивши ногою благенькі двері і тримаючи на револьвери. «Руки вверх!» Януш знехотя відволікся від монет, які він пінцетом розсортував по кишеньках альбому, і ледве підняв свої кінцівки. «Ваше благородіє!» – сказав один з солдатів, затискаючи ніздрі пальцями. «Какая вонь!» «Деньги!» – сказав офіцер, побачивши на Янушовому столі стосики монет. «Трусіть його!» Один із солдатів, не розбираючи, почав згрібати золотій і мідяки до наготовленого мішка. Януш кинувся до нього, схопив за руку кислявими пальцями, але отримав удар і з квилінням опустився на підлогу. Військові обнишпорили всі закутки його кімнати. Повитрушували з альбомів та паперових конвертів янушеві монети, що їх він збирав усе життя – Поки вони це робили, Януш повзав підлогою навкарачки і тонко плакав. Мерзость. Офіцер спостерігав за експропріацією з порога, скривившись і затуливши носа хустинкою. «Пристрілі його!» – звернувся він до солдата і дав йому свій револьвер. Проте куля теж загидилася летіти в Януша. Надійний револьвер дав осічку. «Тьху!» – плюнув російський офіцер. «Пошлі! клопов потом, не повиводіш!» Солдати дали Яношеві, що скиглив на підлозі копняка, і услід за офіцером прожогом вилетіли з кімнатки. Януш упав в обгортках від своїх монет, щоб ніколи більше не встати. У вересні 1914 року хвиля з півночі накрила місто цілком, Члени товариства «Тверезості», щоправда, про це не здогадувалися. Вони зачинилися в підвалі аптеки Роботи гніздечка», упевнені, що там завдяки товстим стінам та чудовим лікам переживуть і кінець світу. Навесні 1915-го російські війська відступали. «Ми ще повернемося!» – погрозливо кричала кавалерія. «Ми повернемося!» Мрійливо горлав маленький чорнявий офіцер. «Дурню! Ти тут ледве не згинув!» – риготали з нього товариші. «Нічого, братчики!» – відказував офіцер. «Я завжди, коли відступаю, так кажу». Проте в своєму житті він відступав лише один раз – перший та останній. Невдовзі пройшла злива, і в його порожню зіницю набралося повінця води. Він прийшов до Львова разом із вогнем, що пожирав сухі осінні трави. Російська кавалерія входила в покинуте місто, і під копита коней вітер кидав жмутки сіна, подібні та перекоти поле. Вулицями гуляли порохові вихорі. Чернявий офіцер Пётр Бархатов вів своїх бійців по волі, тримаючи зброю на поготові. Що секунди з відчиненого вікна Могла вилетіти бомба або пролунати постріл. Було чути, як за кілька вулиць стрекотав кулемет. Затим пролунали два вибухи. І стало так тихо, що було чути, як шелестять жмутки сіна на узбіччях. Бархатов наказав лівому флангу розсіятися вулицею, а правофлангова кіннота, на чолі якої був сам, рушила досліджувати підступи до укріплень цитаделі. Часом вершники зазирали до вікон перших поверхів. Усі вони були і щільно засунутими портєрами або ж розбиті й порожні. Бархатов зазирнув у чергове вікно і з подивом побачив привабливу жінку. Вона купалася, стоячи у великому мідному тазику. Побачивши чорновусого бархатова, жінка й не подумала прикривати свою наготу, а лише всміхнулася. Бархатов жестом віддав наказ кінноті зупинитися і просто на коні в'їхав у розчиненню на ж браму. Це був багато оздоблений будинок, що належав, очевидь, знатним особам. Це ще більше розпалило Бархатова, і він, зістрибнувши з коня і тримаючи на поготові револьвера, смикнув клямку в передпокої. Двері безгучно відчинилися. Бархатов увійшов разом із кількома солдатами, прокрокував келемовою доріжкою, обережно зазирнув до кімнати, в якій щойно бачив звабливу незнайомку. Там нікого не було. Не було і слідів купелі. Проте з кімнати вели інші високі двостульчасті двері, в які своєю чергою увійшов Бархатов. За ними була кімната вмебльована барокковим гарнітуром із м'яким східним килимом на підлозі. Тут теж було порожньо, але двері в протилежному її кінці вивели поручика до сходів, що вели униз, а також іще до трьох входів у кімнати. Тут Бархатов наказав своїй групі розділитися. Трьох людей відправив досліджувати по черзі кімнати, що залишилися, а сам із двома солдатами спустився сходами донизу, до загратованої півкруглої арки, яка вела, певне, до підвалу. Бархатов чомусь вирішив, що жінка сховалася саме там. «Ну, де ти, кошечка?» – запитував. Зазирав у численні коридори пивниці, освітлені невеличкими лампадками, але теж не побачив жодної душі. «Жутковата, господин!» – шепнув Бархатову його зброєносець. «Кто всі ці лампадки Не ссы, сказав Бархатов та смачно плюнув крізь вуса. «Я никогда не отступал. Він рушив підземним коридором із цегляним склепінням так швидко, що солдати ледве встигали за офіцером, переходячи час від часу на біг. Тунель пішов у глиб, і Бархатов шепотів собі у вуса. Это становится интересно! Він легко висадив кілька дверей, вистрілив у колодку, пробираючись із однієї напівтемної зали зі світлом, що лилося з вікна високо вгорі до іншої такої ж зали. Але всюди було абсолютно порожньо й тихо. Лункими коридорами котилася лише луна їхніх чобіт. «Ну все, возвращаємося. Бархатов нарешті вперше за весь час пошуків озирнувся. «А где третий? Где Симоненко?» «Не знаю, господин офицер», — затнулся сброеносец. «Очевидно, отстал-с?» «Черт!» — лайнулся Бархатов. На кілька секунд настала пауза, під час якої вони обидвое вслухалися у тишу, жодних звуків. «Пошли», — скомандовал Пьетр, та так само впевнено, широкими кроками рушив назад. Після трьох годин вештень у коридорах Бархатов зрозумів, що вони заблукали. Олія в лампадках на стінах тим часом вичерпувалася. Вони починали одна за одною гаснути. На вояки упала темрява. У темряві почувся риб шкіряних чобіт, що крутнулися на каблуках. Бархатов озирався. «Ей, ти! Біленбович, ти де? жодної відповіді. «Білінбовіч? Ні шуті так, сукін син. Я січас буду стріляти». У відповідь лише луна і тиша, яку за хвилю розірвали кілька пострілів з револьвера. Їх нетривкий вогонь показав Бархатову, що тепер він залишився у довгому тунелі на Одинсі. За його підрахунками у барабані револьвера ще залишалося три патрони. Він вирішив їх Берегти. На третій день блукань у темряві офіцер російської кавалерії Бархатов готовий був накласти на себе руки. Він почав шукати револьвер у кобурі, але не знайшов. Мацав своє підборіддя, відчував, як виросла щетина. Мацав стіни, відчував цеглу, нескінченну цеглу. Мацав долівку, і там була лише липка багнюка. Тоді темряву розітнув його моторошний нелюдський зойк. Уже три доби Пьотер не чув нічого, крім чавкання бруду під ногами і свого важкого дихання. На ранок четвертого дня він побачив неясне світло, що наче б сочилося у далині, і поповз до нього. Господин офіцер, що ви делали чотири дня в каналізації?» запитали його на російському військовому трибуналі. «Іскал краткий путь на цитадель, ваше благороді», – відчеканив Бархатов, «даби застіч врасплох врага. Разве ви не знали, що за два дня до вашого подвіга цитадель була взята?» Бархатов раптом присів, ухопив руками коліна і засміявся. Сміявся довго, навіть тоді, коли з нього зірвали орден, і поламали навпіл шаблю. Він і словом не згадав на допиті про жінку, яку бачив у вікні, і про те, що вона пообіцяла віддатися йому, якщо він повернеться. Наступного дня орден та шаблю Бархатову повернули. На цитаделі справді знайшли таємний хід, що вів до будинку, в якому він заблукав. Це був будинок Ліле Ліщинської. Коли солдати, що їх Бархатов відправив оглядати решту будинку, відчинили невеличкі двері в кабінет ліле, вони почули запах соєвого соусу і побачили багатодітну родину китайців, що спокійно готували їду на кухонному вогнищі. Китайські чоловіки та жінки обернулися до російських солдатів і здивовано кліпали очима. Вони відчинили двері під сходами і побачили там Агнешку, яка прасувала білизну великою чорною праскою і спалаючим усередині вугіллям. Побачили старого жамдо, що сидів у кутку і водив пальцем по рядках газети Львовської. Солдати висадили двері горища і побачили там старий стілець, на якому на тлі круглого слухового вікна сиділи голуби. Улітку 1916-го до міста повернулося австро-угорське військо. Хоча минув лише рік, багато хто учився впізнавати Львів наново. Впізнавала його Іліле, що зі своїми куртизанками з кабаре поверталася з річних гастролей у Муленруш. Загони кишенькових злодіїв на час війни було розпущено. Канали контрабанди, рубінів та діамантів скеровано за іншими маршрутами. Нести валізи танцівницям допомагали австрійські солдати. Падав дощ, і на плечах Ліле була легка накидка із норковим коміром. Вона ступила каблучком на перони Львівського вокзалу. Водій розкрив над нею парасольку, і невдовзі Ліле їхала мокрими сірими вулицями в довгому автомобілі. Автомобіль вирушив на високий замок. Ліле стояла у дверях, що вели на білу терасу, на якій полюбляв сидіти Палтус. Тепер ані його, ані крісла на терасі не було. На їхньому місті розташувалась невеличка вирва. По білих, де інде на черблених плитках била лише тягуча злива. Ліле прихилилася до двірка. Палтусе я лишила Софію в Цюриху, і з нею Агнешка. Там зараз найкраще, там не штормить, і не знають, що таке війна. Ще в Парижі вона отримала від чоловіка останнього листа. Пекло прийшло по мене, Ліле. Ти будеш сміятися, але воно прийшло по мене з неба. Разом із Палтусом зі Львова зникла пам'ять про старого Ліщинського, про Януша. Поприська та всіх, кого він знав у Львові, мертвих та живих. У зливу західним експресом до Львова прибули люди зі Сходу та Півночі. Людина із Заходу прискакала на коні. Вони зустрілися біля пам'ятника Міцкевичу і повільно рушили променадом до оперного театру троє сивіючих статечних панів із однаковими золотими знаками на ланцюжках, два овали, що перетиналися в колі. Шкода, що цей дощ не змиє всю кров із цього міста, — мовила людина з півночі. Нас він не відмиє, — поготів, — сказала людина зі сходу. Людям властиво робити помилки, — зазначив чоловік із заходу, — і потім за них розплачуватися. Цікаво, що думає про це людина з півдня? Властиво «Щоб вона про це думала, якби існувала?» – запитав чоловік із півночі. «Людина з півдня – це ми троє», – мовив чоловік зі Сходу. «Там, де збираємося, невдовзі стає гаряче». Решта співрозмовників стримано засміялися. «А бачите, ми таки повернулися сюди, хоча нас тепер ніщо тут не тримає», – тонко всміхнувся чоловік із Заходу. «Ви не знаєте часом, що тут так наполегливо шукали росіяни?» – звернувся він до чоловіка з півночі. «Хтось пустив чутку, що в місті сховано три золоті кулі», – відказав той. «Подейкують, вони можуть звільнити від гри, але ми нічого не знайшли. Тоді ви ще повернетеся», – мовив чоловік зі сходу. Той, хто колись пішов, рано чи пізно повертається. Кабаре Росіяни справді повернулися до Львова наступного року. Цього разу вони не почувалися у Львові як новачки. Швидше, як гості, що вже були і знають, де балкон, на який можна вийти покурити, де господар ховає випивку і які двері ведуть до вбиральні. Цього разу місто виглядало більш залюдненим, наче мешканці Львова вже втомилися вибиратися, тікати, і вже майже байдуже спостерігали за черговими кавалерійськими загонами, що мірним поступом виливалися до їхнього міста. Вони втомилися від війни. Солдати теж були неабияк утомленими. Війна сиділа їм у печінках. Вони вже не хотіли воювати як перші. Їхній запал карати ворога зник, а лишилося лише бажання жити і виживати». Працювали у Львові крамниці і навіть книжкові магазинчики. Працювали пекарня і майстерня, де паяли перші радіоприймачі. Працював ще більш привабливий заклад. Це був знаменитий ресторан «Три ліхтарі», в якому щовечора танцювало кабаре. І подейкували, можна було винайняти стільки жінок на ніч, скільки було крейцерів у гаманці». Лишилися там і обидві мулатки, що їх узяв на роботу, ще Ліщинський. Вони трошки погладшили, що робило їх тіла ще більш звабливими та жаданими. Їх у кабаре цінували вдвічі більше, ніж інших, бо й бажаючих провести ніч із самою Африкою було завше чимало. Мулатку із карими очима звали Зоряною, а сірока мулатка називалася Оксана. Коли вони вибиралися в місто, то ходили завжди у двох, наче сестри. Та й убиралися вони майже в одні ті самі речі, якими часто мінялися. Дивним чином військові, торгівці, священники, політики та навіть пекарі, переживши хвилини насолоди, ставали схильними до роздумів і філософствувань. Вони міркували про національну безпеку, обговорювали плани захоплення міст і територій, а також державних посад, змальовували способи убивств супротивників та дружин. Іноді до мулаток приходили жінки, які, зазираючи в їх сірі та карі очі, говорили про те, куди поїхали їхні чоловіки, в яких військових операціях беруть участь, що пишуть у листах, і якими ж сапами смердючими вони є. Багато вражень у мулаток накопичилося під час їхнього турне Європою разом із кабарелі Щинської. Вони ніколи нічого не розпитували і не просили розказати, лише уважно дивилися і уважно слухали. Оксана і Зоряна знали 12 мов, зокрема, японську, мали чудову пам'ять та були винахідливими, наче сам дітько. Одного разу, поки Зоряна зваблювала чергового російського генерала, Оксана в сусідній кімнаті, сидячи голою за столом, копіювала витягнуту з його планшета карту наступу на Східну Прусію. Іншим разом Зоряна за 10 хвилин скалькувала креслення британського танка. Оксана працювала на розвідку Британської імперії, а Зоряна – на Австро-Угорську. Часом вони мінялися, коли цього хотіла Ліле. Коли російські війська втретє увійшли до Львова, вони побачили вже не сонне місто, а місто живе, сповнене буття й звуків. Не було вже вихорів пилу і сумного шурхотіння соломи на узбіччях. Вояки зазирали у вікна і бачили світло, заходили до крамниць і брали тютюн, хліб та ковбаси. Ротмістр, що був дуже подібний до Пьотра Бархотова, вуса, шабля, кінь, зріст, вів свою роту до трьох ліхтарів. Солдати відчинили двері носаками черевиків, ударили вже від швейцара, що підвівся та виструнчився – Парадним кроком увірвалися до залі зі стільцями, де на сцені грав Тапер, і піднімали ноги дівчата в чорних рейтузах, що готувалися до вечірнього виступу. Тапер обірвав мелодію. Дівчата мовчки збилися докупи, але нікуди не тікали. У повній тиші стало чути, як летять на всі стільці – який звичні до простору полів солдати відкидали геть з дороги. Ротмістр крокував попереду, намітивши оком серед дівчат Зоряну і Оксану. Генерал Брусилов дуже здивується, коли дізнається, що замість насипати вали і рити траншеї на замарстинові, доблесні вояки рушили до нас, сказала Ліле російською, виходячи навперейми солдатам. На ній була чорна сукня, мала зачесане назад волосся, а руки переплила на грудях. містера зупинився, як укопаний. За ним вклякли солдати. Стало чути, як обсаси туфель Ліле цокають паркетом. Заклад відчиняється о сьомій вечора. Ліле спрямувала на командира пронизливий погляд. Тож будемо раді бачити вас на виставі. Вхід коштує два крейцери. «Какая, к чорту, вистава!» – ревнув зачеплений ротмістер. «Я хочу етіх двох смуглих блядей». «Це кабаре, а не бордель», – відрізала Ліле та стишила голос. «І поводьтеся, як мужчина, а то я застрелю вас на місці». Тільки тоді ротмістер помітив у руці Ліле маленький чорний пістолет, що зливався з її платтям. «Откуда эта сучка знает генерала?» – куйовнив спітнілу чуприну ротмістер, вийшовши на двір. Ліле наказала всім дівчатам розійтися по кімнатах, а Оксану із Зоряною покликала до себе. Поставила на стіл дорогий французький коньяк і почала говорити. Ліле казала, що вона хотіла бути подібною на танцівницю Кабаре, як її мама, тому й оголювала литку» що так бісило Ліщинського. Вона таким чином нагадувала Ліщинському про свою матір. Він ставився до її матері так само, як і до всіх, але коли вона померла, узяв Ліле на виховання. Він боявся признатися собі, що любив її, казала Ліле. «А пам'ятаєте людину, який мій батько відрубав чоловічу гідність?» запитувала в мулаток Ліле. «Не можу згадати, як його звали». Вона разом із мулатками сміялася і пригублювала коньяк. Нема азарту, той поплатився». Лілея п'яно всміхалась. «Азарт рухає світом. Коли чоловіки запихають у нас свої прутні, вони потрапляють у порожнечу. Вони не отримують нічого, крім задоволення, а ми отримуємо за це гроші. У нас залишається порожнеча, і в їхніх кишенях залишається порожнеча». Ліле заплющила очі й додала, у нас для них є ще трохи задоволення, а в них для нас ще трохи грошей. Звичайно, небезпечно вертатися до міста, в якому триває війна, казала Ліле, і мулатки її уважно слухали. Але це наше місто, це цікаве місто, воно стоїть на межі, на роздоріжжі, Львів як острів серед хвиль. Сюди стікаються перебіжчики із цього світу в інші. Тут є місце для найвищих злетів та найглибших падінь. Тут немає місця для посередностей. Увечері в залі трьох ліхтарів не було жодного вільного місця. Ліле була п'яна, але станцювала кан-кан блискуче. Її три рази викликали на біс. До того вона ніколи не виступала на сцені. Якщо не буде гри, усе зупиниться, усі люди розбредуться хто куди, світло згасне, вклякнуть поїзди, війни та автомобілі, міста занепадуть, гроші нікому не будуть потрібні, не виконуватиметься жодної роботи, крім тієї, яку хтось хоче виконувати, Змовкне телефонний зв'язок, не буде більше речей, які хотілося б мати. Світ старітиме, люди житимуть вічно або помиратимуть молодими, Львів зруйнується. Якщо гра триватиме, усі бажатимуть заробити якнайбільше. Люди прагнетимуть освіти і знань для досягнення ще більших успіхів і грошей. Вироблятиметься усе більше автомобілів, кораблів, літаків та поїздів. За гроші купуватимуть повагу і посади лікарів та юристів, коханок та землю. Будуватимуть на землі великі будинки і руйнуватимуть старі. Вироблятимуть усе більше речей, які хотіли б мати. Світ старітиме, люди житимуть вічно або помиратимуть молодими. Львів зруйнується. Уночі до дверей будинку Ліле постукали. Відчинив заспаний Жамдо – на порозі стояла жінка в чорній хламиді. «Що вам треба?» – запитав Жамдо. Жінка підняла очі. Жамдо зрозумів, що перед ним літня монашка. «Шукаю притулку», – сказала жінка. «Як вас звати?» «Матінка Серафима». Серафима шукала притулку не від росіян і не від війни. В її монастирі поселився диявол. Перед черговим приходом до Львова фронту – вона відправила усіх сестер у монастирі в Центральній Польщі, а сама разом із глухим сторожем залишалася доглядати монастир Кларисок. Ще не так давно цвів монастирський сад, і в траву падали яблука та грушки, сестри шурхотіли по доріжках своїми сандалями. У каплиці було чути спів і шелест молитов, Тепер келії були порожніми, каплиця, видавалася Серафимі, холодною навіть у найбільшу спеку. Стеля монастирської будівлі у трьох місцях протікала, а трава і дерева в садку росли так швидко, що сторож не встигав давати з ними ради. Єдине, що лишилося незмінним із тих часів – яблука і грушки, що так само падали і падали, грузаючи у м'які обійми кропили. Серафима важко звикала до пустки. Вона так само щодня молилась по кілька разів, але між тими молитвами пустка провалювалася все глибше і глибше, аж гуділа. Тож Серафима намагалася молитися довше і молилася часом від рана до обіду, часто засипаючи та прокидаючись аж пізно вночі. Під час одного з таких прокидань до Серафими і прийшов диявол. Вона бачила його надзвичайно ясно. Дідько був наче змальований з картини страшного суду. Він сидів на алтарі, підкручував свій гачкуватий хвіст і дивився на Серафиму, яка вкривала себе та його христами. «Самотня жінко», – сказав диявол, – «заради чого ти майже прожила своє життя?» Серафима скочила на ноги і побігла геть із каплиці, щільно зачинила за собою двері, деявол уже чекав на неї на дворі. Скажи, чи є найтяжчим випробуванням, ніж померти для цього світу, готуючись до вічного життя в потойбічному? Чи здатна жива людина витримати таке життя? Серафима кинула в дітька важким свічником. Тоді диявол сідав на скриню в її келії і тримав у руках старе рожеве плаття Ліле. Він прикладав його до себе і казав, хіба не чудово було б пройтися у такій сукенці містом, бодай один раз. Усе змінилося в цьому місті. Ті, хто міг тебе колись впізнати, далеко від селя або в землі. А зараз працює і крамниця Шенберга, і магазин Командополоса, Покупців мало, тож ціни на сукні надзвичайно низькі. Серафима скрикувала, падала на підлогу і плакала. А сьогодні в тебе останній день, казав дідько. Завтра ти вже будеш стара. Це останній день між тобою і старістю. І ти мусиш прожити його гідно. Дідько, кричала Серафима. Ти, дідько, і то все пояснює. Ти, слово блуддя, Боже, поможи мені! Чорт на це лише сміявся. Матинко, я почув сміх. На порозі стояв старий сторож. Щось їй стало. Ти чув? Знаю, глухий. То й бо дивно. Серафима вирішила, що в порожньому монастирі біс її замучить, тож вирішила тікати. Коли вона збирала речі, то, намагаючись не дивитися, запакувала до валізки і сукню Ліле. Раптом матінка Серафима зрозуміла, що поза межами монастиря їй нікуди подітися. Вона так довго оберігала цей світ від того світу, що в обидвох світах залишалася на самоті. Коли Ліле побачила сукню, вона заплакала. В її пам'яті виринув образ Мадо – «Перша ніч із ним». Раптове зникнення і тривала невідомість, потім біль вічного непорозуміння замість прощання. Образ Мадо вона намагалася витіснути з пам'яті. Тепер він прийшов до неї в подобі літньої монашки. Вона дивним чином зберегла спогади Ліле. Ліле сіла за стіл, дістала шухляди, теку з написом «Майно родини малодобрих ставських», і перегорнула кілька сторінок. Пункт 119. Кухонне начиння. Керамічний свічник із бузком. Млинок для кави. Порипує, коли крутити. Жовта пательня з дубовою ручкою. Дві блакитні керамічні діжки. Одна до половини із сіллю, а друга на чверть із содою. Рушники у смужку. Клітка з канаркою на поличці, поруч мавпа зі щирого золота. У вухах у неї кульчики, а очі – два рубіни. Її читання перервав сумний крик. Це зйокнула у своїй кімнаті матінка Серафима. Вона визирнула у вікно і побачила на дворі диявола. Він привітно махав її худою лапою. Матінка Серафима прибігла до Ліле і попросила дати їй кімнату без вікон. Ліле привела Серафиму до підвалу. Там було тихо, горіли на стінах газові лампадки. Коли Серафима мостилася на нічліг, побачила на підлозі присипаний землею та порохом револьвер Пьотра Бархатова. Софія Софія отримувала від матері листи. Мати писала – що в неї усе добре, і що вона дуже хоче бачити Софію, але війна стоїть на заваді. Софія теж писала матері. Спочатку її почерк був не твердим, а літери великими. Згодом Софія вже писала рівно і каліграфічно. А в 15 років стала оздоблювати свої літери романтичними завитками, писала їх дрібно, а хвостики робила довгими могла кілька хвилин вимальовувати буквицю, так що її листи стали подібними на аркуші зі старовинних рукописних фоліантів. Мати писала на крайдованому папері каліграфічно, але просто. Речення в неї були короткими, слова чіткими та скупими, як у чоловіка. Війна закінчилася. Ліле писала доньці, що дуже хоче її бачити – однак не може приїхати навесні, швидше восени. Софія не запитувала, чому їй не можна приїхати до матері. Для неї Галичина і Львів досі залишалися небезпечним прикордонням, де війна начеб ніколи не згасає, а є природним станом, наче життя. Софія скніла над книжками зранку до ночі і вивчила латину – старогрецьку, французьку, німецьку та англійську. Вона захопилася хімією і провадила досліди в хімічній лабораторії на горищі будинку, який винаймала для неї мати. Але найбільшим захопленням Софії стала біологія. Вона мала чималу колекцію засушених метеликів, велетенський гербарій, а побачивши мурашник, жука чи нетлю, відразу згадувала латинську назву виду. Вічна небезпека в зовнішньому світі змусила її заглибитися у світ інший – малий та затишний. Там усе відбувалося за чіткими біологічними законами. Там, правда, теж були війни, але не було бомбардувань та обстрілів. І все можна було дізнатися наперед. Софія почувалася в цьому світі єдиним Богом, який спостерігав за всім звисока, з цікавістю справжнього Бога, але вона, на відміну від нього, була Богом добрим. Вона завжди жаліла і просила вибачення, препаруючи під мікроскопом чергову комашку. Вона знала, що це потрібно для науки. «Мені дуже подобаються хрущі», – писала Софія матері. Система травлення хруща надзвичайно подібна до людської. І хоча мозок людей та хрущів дуже різниця, переконуюся щоразу в мудрості Творця, який створив світ таким одночасно різним, але й однаковим, простим і досконалим. Серденько писала мати. Найбільша таємниця криється, гадаю, не у внутрішній будові живої істоти, а в її промислі та рушійній силі. Те, в чому сутність духу цієї істоти, і є найбільша загадка. Якщо ти зможеш розгадати її, керуючись своїми знаннями й навичками, ти будеш знаменитою. І твоя мати тобою пишатиметься так само, як пишається тепер. Софія вивчила всі праці Дарвіна і знайшла в них деякі протиріччя – про що й вирішила написати свою першу наукову статтю. Коли вона сіла її писати, у неї сталися перші місячні. Вона знала майже все про комах, але мало що знала про людей, тож надзвичайно зраділа. «Я бачу, що Бог ще більш мудрий, ніж може думати людина», записала того дня у своєму щоденнику. «Ми такі ж тварини, як інші савці, тож є лише видом, якому Господь дав розум, аби захищати інших тварин на цій землі, а не знищувати одне одного. На жаль, нагальні справи заважають мені прибути до тебе восени, як обіцяла. Можу ще затриматися, тож приїду вочевидь навесні. Цілую та обнімаю тебе міцно. П.С. Чи достатньо грошей, які надсилаю? «Вітаю 20-річчям. Я тобою пишаюся!» «Мамо», – відписувалася Софія, – «Ти матимеш невдовзі сорок років, скажи, будь ласка, яке основне почуття відчуває жінка у твоєму віці? Бо я у своєму дуже хочу того, про що не можу написати. Аж це заважає працювати над дисертацією. «Мила», – отримувала незабаром відповідь – у твоєму віці всі жінки відчувають те ж саме. Тобі говоритимуть компліменти і називатимуть красивою. Не зважай. Виходь заміж лише за того, хто назве тебе відьмою. Бо в 39 я відчуваю, що я відьма. До Софії залицялося двоє. П'ятдесятирічний професор психології на прізвищі Юнг та учителька французької граматики пані Лемс. Обидвоє робили Софії і навіть її страшним окулярам компліменти та гадки не мали називати її відьмою. Якось відразу після того, як пані Лемс раптом почала хапати її за коліно, запустивши зморшкувату руку під спідниці, Софія вирішила провідати матір. Вона стрімголо вилетіла з публічної бібліотеки, де зустрілася із пані Лемс, та узявши візника – попрямувала додому. «Нехай це страшно і небезпечно», сказала Софія Агнешці. «Але я мушу сама поїхати до Львова. Ти можеш залишитися тут. Будеш витирати порохи з моїх метеликів і провітрювати гербарії». «Що ви, що ви, пані?» запротестувала вірна Агнешка. «Як ви могли таке подумати? Я поїду з вами. Звичайно ж». «Гаразд», – сказала Софія, – «тоді знайдіть мені юриста, я напишу заповіт. «Свою колекцію центральноєвропейських метеликів заповідаю професорові Юнгу, бо він нею неабияк цікавився. А Гербарі заповідаю природознавчому музею», – написала вона на чистому аркуші. «Пані Лемс заповідаю свої підручники з анатомії та психології, а також низку книг із французької граматики», бо слово веде до тіла, а не тіло до слова. До Львова вона їхала поїздом і уважно порівнювала рослини і обличчя людей, які зустрічалися тепер із обличчями та рослинами, які бачила годину перед тим. У своєму дорожньому нотатнику Софія занотувала «І рослинність, і обличчя, чим далі на схід, зазнають певної деградації». Не можу сказати, чи це пов'язане із недоступністю культури для тутешніх людей та поживних речовин для сільськогосподарських культур або ж браком інших чинників, але слова тут видаються грубішими, звичаї більш простими, а породи свійської худоби, яку могла роздивитися з вікон поїзда, все більш низькорослі та худі. Обличчя людей чим далі, то більш похмурі, брови опущені низько, часом зрослі на Переніссі, що свідчить про мужність, але і про низький інтелект. Боже, вбережи мене і дай щасливо дістатися до матері». Коли 12 квітня 1929 року поїзд в'їхав під склепіння Львівського вокзалу, Софія ретельно прислухалася. Вона боялася почути в місті артилерійську канонаду або ж, бодай, поодинокі постріли. Сьогодні їй виповнювалося 22. На пероні їхній поїзд зустрічали носильники. Один із них, низькорослий білявий чоловік у матросській тільняшці, звернувся до Агнешки, що вийшла з вагону першої у парадовій французькій сукні. Госпожа, найміть мене! Донісу мігам!» Одна нога тут, друга там. Він заграв перед Агнешкою рельєфними м'язами. Решта насильників стояли трохи позаду. Вочевидь, цей російськомовний чолов'яга був у них ватажком. Софія смикнула Агнешку за лікоть та шепнула французькою. Він підозрілий. Проте матрос із білозубою посмішкою забрав у наче загібнотизований Агнешки валізу. Його смугаста спина замеріла поміж сірими, чорними і бузковими спинами люду на пероні. Агнешка й і Софія пустилися слідом і наздогнали матроса лише біля візниць таксистів, що чергували під будівлею вокзалу. «З вас два злотих!» – матрос кинув валізу до карети. У валізі щось безнадійно хруснуло. Дикун, прошепіла Софія. «Ладно, злотий!» Махнув рукою матрос і підморгнув Софії. Ти заплатиш лі госпожа? Хам, Софія, почервоніла, як рак. Відьма, добродушно, сказав матрос, розглядаючи відбиття свого торсу в окулярах Софії. Візниця посміхався у вуса. Не дивуйтеся, пані, сказав він жінкам у дорозі. Ці росіяни всі такі. Вони вважають себе пупом землі, але в них добра душа. Софія стручила щось у своєму записнику. У неділю матрос прийшов підвік на будинку Ліле. Він був п'яний, як чіп, і кричав на всю вулицю. «Ей, ведьма в очках! Ідем прогуляємся! В таких очках тебя ніхто не захочет, но я тебя пожалел. У мене добрая душа!» «Мабуть, твою адресу йому сказав візник», – мовила Ліле. «Зараз цю п'яницю провчать!» Софія спробувала заперечити, але було вже запізно. Четверо китайців вибігли з парадного і накинулися на матроса з палицями. На тільняшку посипався град ударів. Матрос заревів, як поранений відмідь, штовхнув одного з нападників, вихопив палицю і став боронитися. Двоє китайців упали на брук. Із будинку тим часом вибігло ще десятеро людей – вони накидалися на матроса, наче собаки, а він крутився на всі біч, справді подібний на пораненого ведмедя, страшного у своїй силі. Уже все його обличчя та спина перетворилися на криваве місиво, але він все одно стояв на ногах, наче б жодна сила не могла його взяти. Та врешті сила перемогла силу. Матрос похитнувся і упав. Розпалені бійкою люди ще кілька хвилин копали його, а потім, витираючи кров із рук та облич, відступили. Софія спостерігала за всім із вікна. Вона не бачила у своєму житті більш кривавого видовища. Зовсім бліда дійшла до кабінету матері. Вони його вбили, мамо. Мабуть, він важко поранив кількох наших людей. Ліле передивляла якісь папери. «Не хвилюйся, зараз його приберуть. Ти дуже бліда, вийди на вулицю». Софія вийшла на двір і побачила, як четверо китайців за руки тягнуть тіло матроса бруком. За ним лишався червоний слід. Китайці нагадали Софії мурашок, що тягнуть до мурашника здобич. «Ні», – сказала вона, «стійте – «стійте!» Китайці зупинилися, здивовані. «Віднесіть його до будинку». До, «До моєї кімнати. Я запитаю дозволу в матері». У кімнаті вона схилилася над закривавленим тілом матроса. Воно нагадувало їй препарованого хруща. Хрущ ще дихав. «Я – добрий бог», – сказала Софія та витягнула з валізки криву медичну голку. «Мені тут нічого робити», – розвів руками лікар – із класичною цапиною борідкою. Шви накладено, шини й пов'язки влаштовано правильно. Слід сподіватися лише на Бога. Відьма, незлостиво сказав матрос, тоді виплюнув у тазик розхитаний зуб. Це були його перші за сім днів слова. «Подякую, що я не занурила тебе в хлороформ», відволіклася на мить відписання Софія. Матрос зі стогоном відвернувся до стіни й заснув. Вона розгорнула свої записи тижневої давності. Брови в нього зрослися на перенісі. Це яскравий приклад місцевого дикуна. Уночі вона не могла спати. Матрос хрипів. Софія легенько плескала його по щоках, він стогнав, але не прокидався. Вона смикала його за вуха, він спав. Нарешті Софія лускала по його зламаному носі. Він тихо вив, але не змінював позиції. Він спав навіть тоді, коли вона колола його оголкою. Їй допоміг лише нашатир, який Софія тепер завжди тримала поруч із ліжком. Матрос розплющував очі, якусь мить дивився на Софію, потім відвертався до стінки і засинав знову безпробудним сном. Якось уранці Софія розплющила очі та побачила над собою матроса. Він стояв і тримав у руці одну з її голок для метеликів. Вот чим ти мене? Поклади на місце, сказала Софія і відвернулася. У тебе красиві ножки ведьмачка пролунало за її спиною. Софія поспіхом накрила ноги ковдрою. Ти його таки виходила, мовила Ліле якось на прогулянці, але чи приручила? А той чоловік із пістолетом ще чатує за дверима, запитала навзаєм Софія. Звичайно, дивуюся, як ти можеш залишатися наодинці із цим ведмедем. Я мусила підстрахувати тебе, то хай ще стоїть і нікуди цього дикуна не випускає. Уночі Вартовий почув у кімнаті Софії підозріле шарудіння. Він розчахнув двері, тримаючи пістолета на поготові, і побачив, що Софія лежить на ліжку гола, а над нею схилився голий матрос. «Усе добре?» – спитав Вартовий. «Усе добре», – прощебитала Софія. «Зачем я тобі?» – запитав він. «Я ще нічого не знаю про чоловіків. Я зато не вмію по-французьки». Вишкірив уцілілі зуби матрос. "Це нічого. Таке знання нічого не дає в цих краях. Думаєш, я дурак?» Відтоді матрос почав вивчати французьку. Наступної весни вони по ручку з матросом вийшли на прогулянку містом. «Я не сімейний чоловік», – сказав він. «Так, ти вільний. Можеш іти, куди заманеться», – сказала Софія. Якщо ти покинеш її, я тебе власноруч застрелю, напередодні сказала матросові Ліле. "Ні, я не уйду, поки не виучу французький. Чим я хуже Агнешки? І з твоїми успіхами ти будеш зі мною все життя", всміхнулася Софія. Вони побралися у церкві Святого Миколая. На весіллі він напився, Мне было пятнадцать, когда я пришел в этот город, горловин на всю залю. Я всю жизнь хотел стать матросом, но меня взяли в пехоту. Они думали, мне уже восемнадцать, а я мечтал о флоте, я сибиряк. Уси гости лиле у фашенебельному львівському ресторане витали молоду, а молодого наче и не помічали». Тоді матрос пішов на сцену, де потіснив музикантів, став на стільчик і заявив на всю залу українською. «Я прийшов сюди воювати і завоював тебе. Я відстав від свого флоту, і я буду плавати тут, нехай тут і немає води». Численні гості, зайняті їдою та розмовами, спочатку здивовано обернулися до сцени. Потім хтось одиноко заплескав. Нарешті плескала вся зала. Під чорним костюмом у матроса замість сорочки була тільняшка. Софія щасливо посміхалася. Першої шлюбної ночі вони спали окремо. Софія прокидалася щогодини і пхала підніс п'яному матросові на шатир. Незабаром вона остаточно переконалася, що вагітна. «Дивно», – сказала Софія, – «я завжди думала, що не можу завагітніти». «Це все через мій прутень», – сказав матрос. «Мій прутень такий, що може пробити борт корабля». Втеча Навесні 1931 року народилася Мар'яна. Софія хотіла назвати дитину Марією, але матрос наполягав на імені Марина. «Це сильне ім'я», – казав він. «У ньому відчуваються солоні бризки». «І пивна піна», – додавала Софія. Вона вважала, що це ім'я дивне, тож вони дійшли компромісом, назвавши дівчинку Маріяною. Софія переконала матроса, що Мар'яна означає «морська». Часом вони сварилися. «Ти окупант!» – кричала Софія. «Я матрос!» – кричав матрос. Інколи він напивався і бив Софію. Тоді його били китайці. Софія лікувала матросові рани, і вони знову мирилися. За деякий час усе повторювалося. Софія викладала біологію у Львівському університеті. Матрос ніде не працював. На сьомому році спільного життя він міг півгодини говорити з Софією лише французькою. «Я тужу за морем», – торочив він по-французьки весь час. Від початку 1938 року усі знали, що невдовзі знову буде війна. Для Софії це не було дивиною, бо для неї війна у Львові ніколи не закінчувалася. «Я боюся комуністів», – якось на прогулянці сказала Софії мати. Комуністи – це теж злодії, а одні злодії не можуть ужитися з іншими Вони вважають, що правда на їхньому боці, майбутнє на їхньому боці Бог теж був би на їхньому боці, але вони вважають, що його нема Улітку 1939 року, напередодні війни, прикордоння раптом змістилося зі Львова до Америки Ліле проведжала китайців, Софію, Мар'яну та матроса на вокзалі. Поцілувала Мар'янку в щоку, Софію в чоло, матросу віддала легкого ляпаса. «Ти нарешті побачиш своє море». Матрос зітхнув на повні груди. Коли поїзд повільно рушив, Ліле крокувала слідом по перону. «А ти, мамо?» – спитала з вікна заплакана Софія. «Мушу перебороти свій страх». Кров міста, вода, зупинилася у водогонах. Припинилося биття міського серця, щугли, плітки та розмови. Говорити стало нікому. Сірими, пренишклими та мовчазними покидали Львів мешканці, його душа. Із боліт, на яких спокон віку стояв Львів, задавлених чавуном і бруком, загнаних у небуття боліт, Піднімалися тумани. Вони огортали Львів, ховали спочатку підмурівки, відтак вікна, дахи і нарешті вежі. Важкі, задушливі тумани піднімалися із підземної полтви і лягали на місто білим саваном, укривали шляхи, добиралися до вершини Замкової гори і Лисої гори. І якщо дивитися з цих гір, місто зникало, не би і не було, тисяч людей, доріг, мурів і веж, їх кохань, проклять, життів і смертей. Надвічним морем, в яке опустився Львів, не існувало більше нічого, крім вічної непостійності і вічного спокою. Проте, наче останні нитки, що пов'язують буття і небуття, Місто тримали над прірвою дороги, якими Львів покидали ті, хто його любив і ненавидів. Залізничною колією, шосе, грунтовими шляхами рухалися сірі постаті, що забирали у своїх валізах крихти величі цього міста. «Я ненавиджу його!» – кричав у нападі люті єврей Копандополос, витираючи клапті зі своєї цапиної борідки – він обманув мої надії. Він дав мені друзів і заробітки. Він навчив мене сміятися, як це роблять усі нормальні євреї. Він показав мені, що я вищий від усіх. І він запхав мене пикою в бруд, щоб я зрозумів плинність мого життя. Він дав мені любов, дах, заробітки, друзів. А тепер усе це забирає. Я ненавиджу тебе, місто». Він сів на свою валізу і додав уже більш розважливо. «Тепер ти залишаєшся помирати так, як моя тітка, що відігнала усіх від себе, бо мусила померти зі дня на день. Вона кричала нам, «Ідіть звідси! Я не можу бачити ваші нахабні єврейські пики, що вдають скороботу! Усім вам потрібна не я, а моя спадщина!» «Ви просто дивні люди, що хочуть повеселитися на моїх поминках». І вона прогнала усіх родичів, щоб помирати. Ми не приходили до неї 20 днів, а коли нарешті набралися сміливості і повернулися, то з'ясували, що тітці стало краще, і вона купила квиток до Америки. «І ти, Львів, наче та тітка, ти ще довго помиратимеш і виганятимеш нас». А коли ми випадком повернемося, то побачимо, що ти пішов своїм шляхом. А ми ще сюди повернемося, мамо? – запитував хлопець у сірому пальтичку в матері, що визирали разом з усіма на пероні, чи подали паровоза. Якщо ти будеш дуже цього хотіти і добре поводитимешся, то повернемося, – сказала мати і стиснула губи. Паротяг нарешті засвистів здалеку і викинув клуби білої пари. І тут усі біженці і емігранти зупинилися. Паровоз дав задній хід. Туман розвіяв вітер. Командополос приліпив видрані з бороди клапті назад. Усі раптом зрозуміли, що втекти з цього міста у безпечні краї їм не вдасться. Усі зрозуміли, що їх, Безперечно накрили три хвилі – одна зі сходу, друга з півночі і третя – із заходу. Куди подінишся з цього острова Львів і з цього прикордоння, якщо навколо війна? Товариство тверезості на чолі з роботою гніздечком, що вже набув великого живота, вибиралося із нетрів аптеки в евакуацію. На аеродромі на них чекала велика повітряна машина із гордо розпростертими крилами. Подивіться, панове, із захватом вигукував ребота гніздечко. Цей літак подібний до дерев'яного орла. Він привезе нас до Америки, символом якої є орел. Товариство тверезості зустрічало цю сентенцію непідробними вибухами емоцій. «Ми їдемо до Америки!» – вигукували бліді пани. «До Америки! Америка – це наша мрія!» «Але я лечу до Голландії!» – сухо, – відказав пілот. «Яка добіса Америка?» «До Голландії?» – перепитали ватажки товариства «Тверезості». «Ну, до Голландії, так до Голландії!» За кілька хвилин двомоторний літак, подібний на дерев'яного «Орла», Уже вирулював на злітну смугу. До ілюмінаторів липли обличчя членів Товариства Тверезості з розчавленими носами і вибалушеними очима. Ліле розклала на туалетному столику свої жіночі примхи, креми, парфуми, помаду. Серед усього іншого на столику лежав маленький чорний револьвер. Поруч із ним стояли три патрони із жовтими кулями – Патрони відбивалися в дзеркалі. Ліле підфарбувала губи, поглянула на себе і відкинула барабан зброї. Дістала звідтам кілька звичайних сірих набоїв і зарядила натомість золоті. Їх знайшли у револьверії Пьотра Бархотова. Револьвер лежав у пивниці, де ховалася матінка Серафима. Стару монашку так і не змогли розшукати. Вона таки втекла від свого біса. Подумала Ліле. На початку осені 1939 року до Львова знову увійшли російські війська. Тепер їх називали Червоною Армією. АМЕРИКА Львів і Америка, наче різні полюси магніту. Якщо ти вже потрапив на один, другий тебе відштовхує. Мадо із Анделькою оселилися у штаті Вісконсін. Мадо влаштувався спочатку працювати в тир, бо влучно стріляв, і це помітив господар, а потім на станцію автосервісу. Анделька сміялася з його заробітків і радила спробувати себе на поліційній або військовій службі. «Якщо я візьму зброю, вона почне вбивати», – казав Мадо. «Так, краще бути бідними», – гірко сміялася Анделька та йшла курити. Досі вони спілкувалися між собою сербською. Коли Мадо пробував ставити кілька українських слів, Анделька вдавала, що не розуміє. Вона ніколи не розпитувала Мадо про його минуле і не розказувала про своє. «Як, гадаєш, вони нас знайдуть?» – запитував Мадо. Анделька знизувала плечима. «Кому ти?» «І я тепер потрібні». Вона ніколи не казала «ми». Коли вони щойно прибули до Америки та спускалися трапом трансатлантичного пароплава, Мадо здалося, що він бачить чоловіка в круглих чорних окулярах. Той сидів на розкладному стільчику на пірсі віддалік. Поруч височили двоє чоловіків у костюмах. Наступної миті усіх їх затулив собою портовий кран – а коли він поїхав геть, трійці вже не було. Мадо довго озирався. Ішов 1939 рік. «Я не можу завагітніти, бо мене стерилізували, ще коли мала двадцять. Я зважилася на це сама добровільно. Ось так», – сказала якось Анделька, докурюючи сигарету. Досі вона лікувалася від безпліддя. На це йшли майже всі гроші. Діти, це проблеми, додала, чув, мабуть, таке. Мадо накачував шини, мив двигуни, а згодом навчився ремонтувати паливні насоси і карбюратори. Старий власник автомайстерні помер. Натомість, із Нью-Йорка приїхав його син. Його в Нью-Йорку. Розорила велика депресія, тож спадщина була на часі. На диво, замовлення в автомайстерні ще були. Вочевидь, власників автомобілів депресія пошкодувала більше, ніж інших. Всі семеро працівників майстерні із замащеними в мастилі руками у робочому одязі вишукувалися перед новим власником, містером Річем, як на військовому параді. Він у костюмі без криватки і з руками, заведеними за спину, по черзі зазирав усім в очі. «Ти той руський?» – спитав Умадо. «Я не руський. Не викручуйся. Всі, хто живе на схід від Німеччини, руські», – містер Річ почав карбувати слова. «Я хочу, щоб усі тут запам'ятали. Руські – це білі раби». Мадо перезирнувся із темношкірим чаком, вбраним у фартух, з кишенью якого стирчали гайкові ключі. «І ставлення до них повинне бути відповідне», – провадив далі містер Річ. «Я хочу, щоб раби», – він поглянув на Мадо та Чака, – це відчули. Коли Мадо повертався додому, бачив на дорозі численних переселенців, які тягнули за собою саморобні візки. «Містере!» «У вас не буде чогось поїсти для дитини», – просила в нього молода жінка, що тримала за руку блідого хлопця років трьох-чотирьох. Мадо заперечно хитнув головою, жінка відвернулася. Він наздогнав її і вклав у долоню монету. У жінки були сірі очі ліле. «Вибач, Мік, але ми будемо мовчати», – кинув Мадо. «Кучерявий Френкі!» Який точив напилком Затиснуту в лищатах ресору Ніхто не хоче втратити роботу Сам знаєш, які зараз часи Містер Річ Довго спостерігав Як Мадо збирає карбюратор І раптом схопив ганчірку На якій лежали Змащені мастилом запчастини Скинув усе додолу Ти, ідіот Сказав він, наблизивши Своє обличчя до обличчя Мадо Мадо опустив очі його кулаки стиснулися. «Руські нічого не вміють робити. Вони вміють лише бути громадним м'ясом», – бризнув слиною містер Річ. «Чому б тобі не піти до армії, Йолопе?» Містер Річ говорив із сильним німецьким акцентом. У 1914-му він був німецьким офіцером Ріхардом Райзером і воював у Східній Прусії. Його підрозділ міцно засів на добре укріпленому рубежі. У вічка прицілів вояки бачили лави сірих шинелей росіян, що повільно сунули. «На що вони сподіваються?» – подумав Ріхард, і скомандував. «Вогонь!» Сірих шинелей поменшило втричі. Вони відступили. За півгодини їх було стільки ж, як і раніше. «Вогонь!» – скомандував Ріхард. Залпи і кулеметні черги косили росіян, наче молоду траву. «Ідіоти!» – подумав Ріхард. «Стадо баранів! На що вони сподіваються?» Після п'ятої за день атаки до Ріхарда підбіг солдат. Патрунів залишилося обмоль. Офіцер наказав підпустити росіян ближче, щоб влучати напевне. У бінокль він розглядав їхні обличчя – Усі були молодими. У них були темні очі та відкриті роти. Вони кричали «Ура!», але на лицях застиг вираз якоїсь надприродної втоми і приреченості. Щось подібне Ріхард бачив лише на візантійських іконах. Тепер іконостас рухався на нього, і Ріхард мусив у нього стріляти. Він вихопив з пістолета і вистрілив у солдата, що був найближче – Поруч із Ріхардом просвистіла куля. Росіянин упав спочатку на коліна, а тоді своїм втомленим обличчям – у бруд. «Господи», – подумав офіцер, – «якщо вони знову наступатимуть, я з божеволію». Росіяни атакували того дня ще п'ять разів. Патрони підвезли, але Ріхард наказав відступити. Куди ти дівала гроші, які давав на лікування? – запитав Мадо. Ось, Анделька винесла з кімнати оксамитове пуделко. У ньому був золотий медальйон. Я про це мріяла. Містер Річ роздав робітникам новий спецодяг. На комбінезоні Мадо була нашивка «Я – лайно». Мадо схопив одяг і під поглядами колег – Кинувся до кімнатки містера Річа, той сидів за столом. Коли сповнений люті Мадо увійшов, Ріхард мовчки поклав на стіл кольт. Мадо вкляк на порозі. «Ти щось переплутав, зарплата завтра», – посміхаючись, сказав містер Річ. «І не забувай, у мене черга охочих на твоє місце». «Я не можу більше терпіти», – сказав Мадо Френкі. «Я його уб'ю». «Поглянь на це з іншого боку», – всміхнувся Френкі. «Він заплатив тобі, та Чаку за цей місяць більше від нас усіх. Вибач, злому містеру річу, і воздасться тобі». «Він просто біс», – мовив Чак, подаючи Мадошо, лежав під машиною гайковий ключ. «Він доб'ється, що всі нас справді зненавидять. Шкода, що я не можу піти, У мене четверо дітей». «Якщо я піду, у мене їх ніколи не буде», – сказав Мадо. Наступного місяця містер Річ знову видав найвищу зарплату Мадо. «А мої гроші де?» – запитав Чак, що стояв у черзі останнім. «Тебе звільнено». Коли Мадо разом з усіма перевдягався у роздягалці, до нього підійшов кремезний Джон, що працював з варником. «Слухай, Мік, ми тут подумали...» Може, містер Річ доплачує тобі за те, що трахає в дупу? Усі зареготали, навіть Френків сміхнувся. Щось не гаразд? – запитала Анделька увечері. Усе добре. Як лікування? Ще три місяці, але лікар підвищив оплату за курс. Говорить, криза. Ми витягнемо? Витягнемо. Із Мадо перестали розмовляти на роботі. Коли він щось говорив, усі вдавали, що нічого не чують. Доводилося вилазити з-під машини, щоб узяти потрібний інструмент. «Ти працюєш усе гірше», – сказав йому при всіх містер Річ. «Я стараюся», – заперечив Мадо. «Ти – руський. Руські не вміють працювати. Вони є лише громадним м'ясом». «Давайте вийдемо, Ріхарде. Доведи, що німці вміють принаймні битися. У майстерні двоє сорокарічних чоловіків танцювали один навпроти одного. Їхні постаті були чіпкими, м'язи – напруженими. Вони кидалися один до одного, наче хотіли обійнятися після тривалої розлуки. Обмінялися ударами, потім ще. Мадо схопив Ріхарда і кинув на землю – той відразу ж підхопився і вдарив Мадо в око. Мадо лупцював Ріхарда по обличчю. З'явилася кров. Ріхард схопив ресору і ударив Мадо по нозі. Мадо впав. Ріхард з розбитою губою замахнувся на Мадо важкою ресорою. Спотворене гримасою обличчя Мадо все одно нагадало Ріхардові зображення із візантійської ікони – Обличчя Христа. Він опустив ресору. Тебе звільнено, сказав і сплюнув кров. Усім працювати. Робітники розходилися. Мадо узяв медальйон з рук андельки і відкрив. Усередині був напис латинськими літерами. Жодна річ не береться ні звідки, та не зникає в нікуди. Він закрив медальйон. У кришці тьмяно виблискували два невеликі рубіни. «Якщо ти не бажаєш іти до армії, вона прийде по тебе», сказали два вербувальники, що стояли на порозі будиночка Мадо. Це були завзяті хлопці у парадних мундирах з ідеально начищеними гудзиками. В одному Мадо раптом упізнав Френкі. «Френкі? Мік, чорт, забирай!» Він ще раз потиснув мадо руку, але вже міцно, міцно, ти став кремезним. Військових так добре годують. Так, кажуть, скоро буде війна і буде де зігнати жирок. А майстерня ти не чув? Річ загинув. Чомусь поліз у двигун, коли той працював. На пальці була золота каблучка, він купив її за день перед тим. Його вдарило струмом високої напруги і трусило, поки ми не повернулися з обіду. Ми побачили його ноги, які з під капоту. Коли підняли кришку, він був весь сіро-синій. Страшна смерть. Запала мовчанка. У мене немає синів, щоб віддати їх до війська. Чи донюк, аби видати їх за вас заміж, нарешті сказав Мадо. Френкі всміхнувся. А сам як? Ти колись влучно стріляв. Мені завтра 50, якщо серйозно потрібні добрі автослюсарі, а каблучка. Що? А. Її знайшли аж під машиною. Там був якийсь дивний напис: Жодна річ не береться ні звідки та не зникає в нікуди. Так, звідки ти знаєш? Запиши мене. Мік Вашингтон. А як же? Я пам'ятаю. Френкій плеснув Мадо по плечу і тихо додав. «Навіщо тобі ця бійня, старий?» «Якщо ти так вирішив, я теж поїду звідси», сказала Анделька, проведжаючи Мадо. Мадо промовчав. Вона зняла з грудей медальйон, відкрила, хвилю подивилася. «Нехай ця річ буде твоєю, але не нагадує про мене». «Прощавай, Анделько!» «Прощавай, Горне!» Мадо повісив медальйон на шию, поправив комір сорочки, закинув за спину піджак і рушив уздовж вулиці з одноповерховими коричневими будинками обабіч. СРСР Навесні 1945-го Мадо з гвинтівкою в руках стояв поруч із входом до бункеру Гітлера. Навколо димів зруйнований Берлін. Мадо зернувся. За ним стовбичили чоловік зі Сходу, чоловік з Півночі та чоловік із Заходу у військових одностроях. Чоловік із Сходу опирався на палицю, а у чоловіка з Півночі тремтіли руки і щелепа. Чоловік із Заходу став повністю лисим. Їх важко було впізнати, але в кожного на грудях висів золотий знак із двох переплетених у колі овалів. «Скажіть мені, панове, чи я тепер вільний від вас?» «Так», – сказали вони. «Чи можу я від вас іти? «Так», – сказали вони, – «але не обертайся». Мадо рушив вулицями Берліна повз артилерійські батареї, пілотки, жовто наче обпечені обличчя. Підійшов до Вілліса, поруч із яким розмовляли двоє радянських офіцерів. «Браття», – сказав, – «я хочу повернутися на батьківщину». «Погоді!» А ти що, воював за американців? Ти взагалі откуда? У нього забрали американську форму, зброю та медальйон. Людина з петличками НКВС слухала його розповідь і курила. Іноді Мадо здавалося, що його справді уважно слухають. Іноді, що милуються красою цівок диму. Хорошу легенду тебе придумали боєць", нарешті сказав працівник органів. «Но ми узнаємо, хто ти на самом ділі». З кухні було чути, як подзенькує посуд і говорить англійською радіо. «Мар'янко, ти чуєш?» – крикнула з кухні Софія. «По радіо передають, що ми перемогли». «Ага», – сказала Мар'яна. Вона була дуже заклопотана, бо саме перед зеркалом репетирувала своє весілля. Мар'яна дуже боялася, що її форми будуть не ідеальними для цього заходу, тож спочатку вбрала мамин лівчик і понапихала туди яблук. Потім їй здалося, що яблука занадто випинаються, і для того, щоб округлити груди, Мар'яна поклала в чашечки лівчика жмені сливок і трохи винограду. На сідниці прикріпила виїджені половини кавуна, і наостанок вклала у свій і так уже досить об'ємний бюст ще й подвійко дрібних грушок, які дуже любила. Як буде нагода, я дістану їх та з'їм, поки дійде до частування. Та церемонія в церкві добі довга. Навесні 1945-го Мар'яні виповнилося 14. Матрос прийшов на кухню Безцільняшки. Під час океанської подорожі до Америки його нудило два тижні і ще тиждень опісля. «Треба повертатися», сказала Софія. «Треба випити», сказав матрос. «Львів і Америка – наче різні полюси магніту. Якщо ти вже потрапив на один, другий тебе відштовхує». Після цієї війни у Львові залишилося чимало порожніх квартир. Більше, ніж після всіх попередніх воєн разом. Це наче в туалеті спустили воду. Усе лайно пішло геть, сказав якийсь російський генерал. У місті з'явилися нові мешканці. Вони в'їжджали в покинуті львів'янами квартири з високими стелями і ліпниною, вбивали цвяхи у метрові стіни і навішували на них килимки з вишитими ведмедями, що бавилися на поваленій сосні. На кухні з кухонним вогнищем ставили керогаз, тягали з колонок на вулиці воду на поверхи. Замість старих врізних замків, від яких не було ключів, вішали навісні. Викидали латунні люстри на смітник, молотками збивали з фасадів герби, орлів та левів. Замальовували паркани та сходові майданчики темно-зеленою та блакитною фарбою що лягала масним і грубим, наче смола, шаром. Міняли старовинні годинники на тушонку, викидали старі вивізки, забілювали польську рекламу на фасадах будинків, ділили між собою великі квартири та перекраювали їх дерев'яними перегородками. Палили крам колишніх власників – Палили австрійські й польські книжки із незрозумілими словами та кресленнями. Інколи палили сецесійними меблями грубки. Замазували сірим сементом вибоїни від куль та снарядів на будинках. Життя починалося. У приміщенні банку, на горищі якого колись жив Януш, в'їжджав Радянський державний банк. Старі касові апарати – Відвозили полуторкою на звалище. На горищі банку було безліч старих касових апаратів, у шухлядах яких часом можна було знайти монети держав, які більше не існували. Під час чергового рейсу полуторки в її кузові поміж касових апаратів даренчала стара гральна машина з трьох ліхтарів. Поруч валялася потерта вивіска «Автомат для вигравання мільйонів». Дорідні дружини радянських офіцерів сиділи в партері опери, обмахувалися краденими віялами. Вони були вбрані в довгі нічні сорочки, які знайшли в шафах нових помешкань і вважали за вечірні сукні. Примадонна на сцені виводила арію, а масовка за лаштунками душилася від сміху. Прима не втримала високої ноти і раптом теж пирснула. Закрила рота рукою і побігла за лаштунки. Оркестр Невлад замовк. З'їхали смичкові, зітхнули духові. Ударник випадково зачепив летаври, і музиканти теж зайшлися здавленим сміхом. Військові чини в залі перезиралися. Що такое? Що такое? Це нічого сміються. Запитували дами, чомусь червоніючи і тепер ще інтенсивніше обмахуючись краденими віялами. За лаштунками відразу з'явилися люди у військовому і з дуже серйозними обличчями. Однак сміх трупи театру не змавкав, перетворився на історичний напад. За півгодини до театру підігнали п'ять військових вантажівок. Оркестр і трупу, що не переставала сміятися, посадовили в кузови і автомобілі вирушили в невідомому напрямку. «Не варто їхати до Львова зараз», – писала у листі до Софії Ліле. «У місті ще стріляють, а минулого тижня було кілька вибухів. Так повстанці борються із совітами. Війна завершилася, але в нас вона триває, бо наш лев, виходить по-твоєму, місто війни. Його вже забрали до клітки, але він іще рикає». Зараз поштою листи далеко не всі надходять, і ті, що є, маю підозру, хтось читає. Тож цього листа передам із людиною, що їде на захід. Справи мої тепер значно полегшилися, людей після війни багатьох не стало, зв'язків теж. Наш будинок перетворено на комунальну квартиру. Мені виділили в ньому кімнату на 30 метрів, що тепер вважають непоганим житлом». Якби ти, Софія, хотіла дізнатися, як почувається жінка в 58, то пишу вже «Почуваюся старою відьмою». Цілуй від мене, Мар'янку, як та мої китайці. Це був один з останніх листів, які Софія отримала від матері. У 1950 році залізна завіса на захід від Львова зробилася непроникно-щільною. «Ніщо так не надихає талановиту людину і не примушує її до праці, як страх смерті», записала Софія у своєму щоденнику. Загін НКВС спустився у люк біля опери і потрапив до царства Аїда. Туман висів над полтвою, підземною рікою, що несла свої води невидима та забута. Високе та прекрасне на землі Сполучалося і з моторошним, і потойбічним, і з тлінним запахом унизу. Бійці, тримаючи зброю на готові, крокували вузьким тротуаром вздовж уярмленої ріки, і кроки лунко відгукувалися під склепінням. Вони знаходили лише чийсь напівзотлілий одяг, гільзи, уламки цегли. В одному відгалуженні побачили у світлі ліхтарів двоярусні нари та рештки їжі, що вже вкрилися рясною цвіллю. «А нігде гдє та здєс, надо іскать», – мовив командир загону. Молодий, маленький, у кашкеті з емблемою НКВС, під яким ховалася гостра лисина. «Смотри», – махнув рукою заступник командира. У Мареві випарів вдалині з'явилися чиїсь постаті. Вони проступали все ясніше, наче на фотопапері. Це були офіцер царської армії у парадному мундирі з шаблею на поясі та красива гола жінка. Однією рукою жінка тримала офіцера по підруку, а в іншій несла зелене яблуко. Бійці завмерли, готові будь-якої миті відкрити вогонь. «Стоять!» – скомандував командир. «Руки вверх!» Двійця зупинилася. Офіцер гордо дивився на командира. Тепер той побачив, що замість одного ока – в нього глибока чорна дірка. Щойно тепер командир загону НКВС завважив, що кроків, які блунку звучали під склепінням, не чути. Постаті перед очима командира похилилися в бік, наче їх відносило вітром, і він тихо наказав. «Богонь!» Оглушлива стрілянина, що розірвала тишу, заповнила підземні склепіння. Постаті щезли. Дим від пострілів поволі змішувався з туманом, що висів над підземною рікою. Петриненко, проверь!» Солдат, зиркнувши на командира, перевальцем побіг виконувати наказ. «Пусто, товариш командир!» Командир звів курок свого пістолета і рушив слідом. На місці, де стояли невідомі, цегляна стіна була посічена кулями. Командир нахилився і підняв яблуко, що відкотилося під стіну, стиснув його в руці та кинув до полтви. Чертовщина. Яблуко понесла темна вода. Левко мав 55 і після війни працював електромонтером в трамвайному депо. Працював швидко і з задоволенням, тож до обіду всю роботу, що мав, виконував. Біля депо був невеликий парк, насаджений ще за Австрії, Левко часто сидів на лавочках та курив, спостерігав, як закованим парканом маневрують, наче іграшкові трамвайні вагончики. Він пам'ятав цей парк до війни. Доглянуті газони, по яких навіть хлопчаки не наважувалися ходити, чисті доріжки, розлоги дерева. Щовечора тут запалювалися ліхтарі, що вабили метеликів, і прогулювалися парочки. За парком доглядали садівник і сторож. Обидвоє добре знали свою справу, а сторож, що воював у трьох війнах, був таким лютим, що хлопчаки-збиточники, заледве побачивши його на обрії, тікали, мов ошпарені. Садівник помер. Старий сторож після війни теж зник, натомість прийшов ветеран Першої світової, Фінської та Другої світової. Не мав кількох пальців на руці, обличчя було спотворене шрамом. Тож міг теж стати грозою дітлахів, якби не пив. Увечері зачинявся у сторожці і напивався до непритомності. Пізніше призначили також нового садівника, теж колишнього фронтовика. Байдуже, що нічого не знав про влаштування садів, однак був відмінником військово-політичної підготовки. Тепер вони пили у двох. Інколи вони робили шарварок на весь парк, ганяючи хуліганів. Інколи тиждень могли не виходити зі сторожки. Ліхтарів парку розбили, доріжки закидали сміттям, газони витоптали. Після сильних злив та буровіїв у парку з'являлися відламані гілки дерев. Інколи падали цілі дерева. Їх не було як прибирати, бо сторож пропив садовий інвентар. Двічі допомагали військові, що виділили танк. Той відтяг на буксирі дерева вбік від стежок. З них обрубали гілля і так залишили. Левко помічав, що в парку зостається все менше лавочок. Їх ламали. Левко ніколи не помічав, хто саме і коли це робив. Але коли на весь парк лишилося тільки дві лавки, він пішов до сторожки. Постукав кілька разів, було тихо. Йому не відчинили але Левко побачив у шпарину, що всередині горить світло. На одному з перших у Львові радянських суботників працівників трамвайного депо скерували до парку наводити лад. Побілили вапном бордюри та стовбури дерев. Левко відремонтував кілька лавок, на всі забракло дощок. Вкрутили у розбиті плафони нові лампочки. Усього цього вистачило на місяць. Ліхтарі знову не світили. Вапно змили дощі, лавки по-старому ламали. «Лихі тепер люди!» – подумав Левко. Якось у неділю він повів гуляти до парку трирічного онука. «Діду, а чому ці лавочки ламають?» – спитала дитина. «Бо люди лихі!» – відповів Левко. «А чому діду не відремонтує тих людей?» – запитав малий. Левко лише почухав патилицю. Наступного дня по обіді він прийшов до парку із кільканадцятьма міцними обструганими дошками. Зняв з лавок поламані, надійно прикрутив нові болтами. Сходив іще до трамвайного депо та приніс банку фарби. Пофарбував лавочки. До кінця зміни ще лишався час, і Левко вирішив поремонтувати ліхтарі. Зняв розбиті плафони, на їх місце поставив плафони з сітки, які сам змайстрував, замінив попсуту проводку. Увечері в парку стало світло, з'явилися перші парочки. Ще донедавна вони оминали парк. Левко щодня скопував новий витоптаний газон і огороджував його кілками, писав на табличці «Будь ласка, не ходіть по газонах, вас бачить Бог». Усе чудово. От як можна привести до ладу парк без великих витрат тішився голова інспекції міськвиконкому, яка перевіряла парк. Але табличку доведеться замінити на стандартну. Сторожу і садівнику-відміннику політичної підготовки виписали премію. Вони ледве стояли на ногах і не розуміли, завіщо. Однак наступного дня поставили на місці таблички Левка напис «Ходити по газонах заборонено. Штраф 7 рублів». Левко тим часом пиляв повалені дерева, зробив із кругляків стільці, а з кількох стовбурів вирізав Котигорожка, горошка, івасика-телесика та козака, облаштував дитячий майданчик. Тепер до парку приходили гуляти батьки з дітьми. Левко сидів на лавочці під сонцем і тішився життям. Громадська праця його захопила, і Левко відчував від неї задоволення. Неподалік парку була водяна колонка, яка не працювала. Левко відремонтував її. Потім поправив освітлення на вулиці, якою ходив на роботу. Тоді домовився, аби на майданчик привезли пісок. У нього з'явилися нові друзі. Один чоловік якось стояв і уважно дивився за роботою Левка. Потім підійшов, познайомилися. Він працював неподалік на заводі сільськогосподарських машин. У двох вони зробили для газонів зрошувальну систему і почистили паркову каналізацію. Невдовзі однодумців Лівка було вже десятеро. Вони вирішили по черзі впорядкувати всі львівські парки. Тоді за Ливком на роботу прийшли двоє у штатському. Вони переговорили із начальником Ливка, а тоді один із них показав Ливкові посвідчення, де той розібрав три великі літери «КГБ». «Навіщо ви займаєтеся антирадянською діяльністю?» – сказали Левкові у великому сірому кабінеті. «Хіба впорядковувати своє місто антирадянська діяльність?» – здивувався Левко. «Для цього є суботники, де всі трудящі демонструють свою солідарність», – сказали Левкові. «Але ж суботники є навесні, а господарка ламається цілий рік», – заперечив Левко. Ти своєю діяльністю хочеш показати, що радянська влада, комуністична партія слабка і недолуга, бо не може дати собі раду із міським господарством, крикнули на Левка, переходячи на ти. Ти є шкідником, провокатором і ворогом. На розвідку якої країни працюєш? На ранок наступного дня вулицю поруч зі слідчим ізолятором, в який помістили Левка, було ретельно прибрано. Ліхтарі світилися не через один, як раніше, а всі. Так друзі Лівка висловили свій тихий протест. Що здивувалися в управлінні КДБ? Поставте там пости прихованого спостереження, усіх переловити. Наступного дня співробітники КДБ доповіли, що бачили тільки двох хлопчаків, які складали папірці в коробки – їх намагалися затримати, але ті виявилися пруткішими від КДБ і втекли. «Чому ви не стріляли? Треба було стріляти!» – гримнули на ниж порог. «Це ж були діти», – сказав один з співробітників. «Вони просто збирали сміття». «Я розстріляю тебе за саботаж», – прошепів начальник. Наступної ночі у Львові пролунали постріли. Убили жінку з мітлою та чоловіка, який викидав сміття. Недар моя прикмета сміття виносити поночі не до добра. Більше доглядати міську господарку за власною ініціативою ніхто не наважувався. Ми повинні змінити світогляд мешканців міста, кричав з трибуни партійний керівник. Із дрібно буржуазного, міщанського, обмеженого, на пролетарські, робітничі, інтернаціонально широкий. Ми повинні залізною рукою витрусити з голів смердючий дух індивідуалізму на користь комуністичного єднання та взаємодопомоги. Ми знаємо, що у Львові є ще вороги, які готові вгризтися в горло радянській владі. Але їх час минає. Вони згинуть, як роса на сонці. Це писав великий український поет-пролетар Тарас Шевченко. Він бачив майбутнє нашої батьківщини – майбутнє вільної радянської України у спільній сім'ї братерських народів СРСР. І тепер його мрія збулася. Тепер звільнені від німецько-фашистського гніту. Українці Галичини можуть долучитися до будівництва соціалізму разом з українцями радянської Великої України. А тих, хто буде нам заважати в ділі будівництва світлого комуністичного майбуття, радянська влада знищить своєю справедливою, але безжальною рукою. У залі міської ради бурхливо заплескали. Разом з усіма плескала і ліле. На грудях у неї блищав новенький значок члена комуністичної партії. У кутку зали сиділи двоє машиністок-стенографісток із зачісками-дульками. Це були темношкірі Оксана та Зоряна. Мадо вирішив зізнатися в тому, що він є шпигуном американської розвідки. Ребра в нього боліли, у голові паморочилося, щоранку вихаркував кров. У Мадо тепер було чимало часу, і він вигадав у всіх подробицях, як його завербувала американська розвідка, як готувала. Тут йому придався досвід, отриманий у Сербії. Він вигадав навіть методику агентурної роботи. Йому ще слід було придумати прізвище агентів ЦРУ які керували його діяльність, але тут на допомогу прийшов слідчий. Він приніс список прізвищ, який треба було лише підписати. Мадо на мить замислився, але подумав, що врешті він усе одно підпише цей список, тож краще зробити це тепер, поки мав ще цілі жувальні зуби, і Мадо поставив підпис. У камері він був один, але згодом до нього підселили якусь подобу іншого чоловіка – кульгавого, у лахмітті, із заплилим підбитим оком та численними шрамами на руках та коротко стриженій голові. «Скільки вам років?» – спитав Мадо. «35», – прошамкав співкамерник. Його звали Феоніл. Феоніл теж був родом із Галичини, з-під Жидачева. Брав участь у партизанському підпіллі ООН, командував загоном. Потім його взяли НКВДсти. Він розказав уже все, що міг, і навіть не вигадував чимало такого, чого не було. Він знає, що всіх, із ким він був, уже давно розстріляли чи заслали в Сибір. «Але чогось досі тримають мене тут», – сказав Феоніл. «Вони вважають, що я ще щось знаю. Я втомився вигадувати». «Мабуть, ти вигадуєш досить переконливо», – сказав Мадо. Тоді Феоніл показав йому засохлу рану на голові. Він з розгону вдарився до стінки, бо хотів себе вбити. Але не вбив, його відлили водою. Вони сказали, якщо я не буду далі говорити, вони зроблять так, що помиратиму повільно. Я цього не хочу, шамкав Феоніл. Хоч я і так помираю, і ти помираєш, тут не можна жити довго. Якщо ти дуже хочеш померти, я можу тобі допомогти, раптом сказав Мадо. кат Феоніл подивився на нього довгим, проникливим поглядом здорового ока. «Допоможи, але спочатку розкажи про себе правду». «Я кат», – повторив Мадо, – «але ніколи не хотів бути катом. Катом мене зробило життя. Виявляється, людям потрібні кати, навіть тоді, коли вони начебто не потрібні». Перед смертю я казав батькові, що наш рід завше служив державі, і про те, що я інший, і я справді інший, тоді як предкам платили гроші за їхню роботу. Мене до цього просто змушують. Предки рубали голови сокирою, а мені досить бути поруч із тим, кого засуджено до страти. Він помирає так чи так. Гримнув засув. Брудас на вихід. Феоніл заклав руки за спину і вийшов не озираючись. Мадо сів на лаву, обхопив голову руками. «Ти щойно знищив нашого агента», – сказав Мадо, чоловік у штана-галіфе та кітелі з блискучими гудзиками. На поясі чоловіка висіла кобура, шкіряні черевики порипували. Мадо не зазирав йому в обличчя, він втомився від їхніх облич. Мадо встав, заклав руки за спину і вийшов з каземату. Його вели довго коридорами, повними град, що ляскали, замикались і відмикались. Нарешті Мадо із конвоїрами опинився біля входу до тунелю, освітленого так яскраво, що видалось світло, проходило крізь сіре каміння стін і проникало глибоко всередину. Тунель вів угору. І Мадо довго ішов, майже заплющивши очі. Вгору, вгору, вгору. Він чув, що в таких тунелях розстрілюють, тож очікував пострілу в потилицю. Перед ним розчинили вже не грати, а високі двері. Мадо опинився у великій залі, де звисали зі стелі кількаметрові люстри. Під конвоєм, він прокрокував поміж порожніми рядами крісел і підійшов до сцени. Там за столом сиділи троє. Мадо їх знав. Це були людина з півночі, людина із заходу та людина зі сходу. Вони були подібні на трьох старих черепах, що грілися на сонці. «Ви ж відпустили мене», – сказав Мадо. «Ми?» – так. всміхнулася людина зі сходу. «Але тебе не відпустила людина з півдня». Йому повернули медальйон з двома рубінами на кришці, форму бриканського рядового та рушницю з набоями. «Ти дізнався про свою силу», – повільно проказала людина з півночі. «Ти можеш тепер покарати всіх нас». Але є один чоловік, якого ти не відмовиш стратити першим. Його вже засуджено до смерті. Людина з півночі озирнулася і подивилась на барельєф у вигляді Маркса, Енгельса, Леніна і Сталіна, що висів над сценою. Мадо теж вперше за кілька літ випростався і підняв голову. Софія після тривалої перерви вирішила написати матері листа. «Не знаю, Люба Матінко, чи цей лист дійде до вас, але вирішила таки писати, бо радію, маю тепер сина, а ви – онука». Довго думала – як би ви порадили назвати його і врешті вирішила, що добре для всіх нас і для нього буде ім'я Зеник? Тож, хоч малий побачив світ Божий на травневого Миколая, назвали його Зеником на честь вашого чоловіка і мого батька. Китайці на наші заощадження зорганізували чудесний ресторан, і всіх нас годують із того, а всі ми дуже хочемо побачити вас». Матрос працював у китайському ресторані викидайлом, майже перестав пити і ходив на збори місцевого осередку комуністичної партії. Разом із ним там збиралися переважно вихідці з Африки та Китаю. Якось на збори прийшов радянський посол. Він окинув залу поглядом і запитав «Товариші, чи є серед вас колишні радянські громадяни?» Усі показали на матроса. Матрос підвівся. «Я не був громадянином радянським, я був громадянином Росії». «Хм», – сказав радянський посол, – «все одно ви людина наша. Чи не думали ви коли-небудь повернутися назад, до Росії, щоб разом із усім радянським народом будувати наше спільне комуністичне майбутнє?» «Ні», – сказав матрос, – «але моя дружина хоче повернутися до Львова». «Нема нічого простішого», – посміхнувся радянський посол. «Львів – це тепер теж Росія». Додому матрос повернувся в тільняшці. «Ти вирішив дати морю ще один шанс?» – здивувалася Софія. «Радянський посол купив нам квитки на рейс до Західного Берліна», – видихнув матрос. «Нам і нашим дітям. Він сказав, що літак – це надійніше, ніж пароплав». В аеропорті Софію, Матроса, Мар'яну та Малого Зеника проводжала китайська громада. Всі плакали. Рятуючись від капіталістичного гніту, колишні громадяни СРСР, які не зі своєї волі опинилися за океаном, повертаються на батьківщину, писала газета «Правда». Радянська влада забезпечує їм гідні умови життя. Їм виділили двокімнатну квартиру, в першій у Львові хрущовці. Ордер вручали у вручистій обстановці, в залі ратуші. «Ти хоч понімаєш, що ти – предатель», – сказав матросу на вухо перший секретар міському партії, коли обіймав та поплескав його по широкій спині. Матрос відштовхнув його. «Я нікого не зраджував. Це моя земля». Зала зірвалися оплесками, бо всі подумали, що це відрепетирована фраза. Перший секретар міському викреслив репортаж про надання квартири зі «Львівської правди», але секретар обкому дав команду все залишити без змін. Слова матроса були в заголовку. Софія не знала, як знайти Ліле. У міліції їй сказали, що Ліліан Ліщинська загинула ще у 43-му році – але останній лист від матері Софія отримала у зимку 49-го. Проте вона вирішила нічого не казати про цю розбіжність. Одного разу, коли повернулася з ринку, знайшла в сумці з продуктами записку. Обережно, квартиру прослуховують, телефон теж. Софія показала записку матросові. Удвох вони стали переглядатися до свого помешкання. Матрос знайшов якісь дивні пристрої в люстрах. Софія завважила мікрофон у кухонній вентиляції. Навіть у вимикачі спільної з туалетом ванної кімнати вони знайшли щось подібне на невеличкий навушник. Матрос виніс усе на балкон і розтрощив молотком. Наступного дня до них прийшли з візитом двоє молодих працівників ЖЕКу. Їм було потрібно прочистити вентиляційні канали. Ще через день у двері подзвонив телефонний майстер, він приніс новий телефонний апарат. Третього дня Софія, що повернулася з роботи, довго не могла відчинити двері. Коли нарешті замок піддався, вона з подивом побачила на підлозі, яку вимила вранці, слід черевика. У ванній кімнаті знайшла ще один такий слід. Матрос розібрав вимикач і побачив там такий же навушник, як і раніше – він виразно подивився на Софію, зітхнув і прикрутив вимикач на місце. Софія відчувала, що тепер вона перетворилася на комаху, за якою стежать. З роботи в університеті, де її влаштували на кафедрі біології, Софія тепер стала повертатися пізніше. Матрос теж затримувався на заводі, де радянська влада дала йому роботу, і почав приходити додому на підпитку – Мар'яна поверталася із художньої академії зазвичай пізно, а Зеника Софія записала до музичної школи. Родина збиралася вдома лише на вечерю. Всі їли мовчки та розходилися спати. Улітку вони стали щонеділі вибиратися на пікніки на знасіння до Брюховецького або Винниківського лісу. Однак невдовзі помітили, що варто їм розташуватися в якійсь віддаленій місцині, як поруч відразу розкладає наїдки та лаштує шашлики інша компанія. Вони поїхали відпочивати до Карпат, але разом з ними в сусідньому купе та сусідніх номерах опинилися співробітники з роботи Софії та Матроса. Софія вперше припинила робити записи до свого щоденника, якого вела з семи років, вона переконана, що поки вона на роботі, його хтось читає. Останні записи робила в туалетній кімнаті, у повітрі. Вона кільканадцять разів пальцем виписувала літери, щоб вони залишилися в її пам'яті. Домашні часом стукали в двері та вимикали Софії світло. Мар'яна не знала міста. Усе для неї було незвичним і чужим. Вона вийняла гіда, за дитячу косметичку з Міккі Маусом, яку привезла з Америки. Гідом була студентка Свєтка, батьки якої приїхали з Донецька. Вона зацікавилася історією Львова і ходила на курси гідів при міському комсомолу. Мар'яні, однак, здалося, що Свєтка захопилася Міккі Маусом більше, ніж архітектурою. Вона постійно витягала косметичку з сумки та милувалася нею. Ось це – «Міська ратуша», – казала Свідка. «Ти, мабуть, уже знаєш?» – Мар'яна кивала. Тут ще в 45-му був міський ринок. Енергійно провадила далі екскурсовод. «Чуєш сморід?» – Мар'яна принюхувалася. «Не страшно, якщо відразу не відчуєш», – заспокоїла її Свідка. «Колись я навчу тебе ходити Львовом із заплющеними очима. Будеш орієнтуватися лише на запах. Тут кожна вулиця має свій запах, повір». Оця пахне гноєм. Боже, подумала Мар'яна, мабуть, я ніколи не зможу любити це місто так само. До радянської влади тут панувала антисанітарія, провадила далі святка. Міщани виливали помиї просто на вулицю, на голови іншим. Уявляєш, літали рої мух. Але тепер всюди є водогін, світло і каналізація. Ось тут був католицький костел. А тепер це музей атеїзму. Вони обходили якусь довжелезну чергу, що зникала в магазині під вивіскою огрілчані вироби. Святка з усіх сил намагалася відвернути увагу Мар'яни від черги і скерувати її погляд догори. Ось тут теж сиділи монахи, але тепер це школа. Чуєш? галасують діти. І з вікон справді було чути крики і галас. Оце був готель при палаці Потоцьких, а тепер тут. «Штаб округу». «Штаб чого?» – запитала Мар'яна, яка раніше не чула слово «округ». «Я хотіла сказати», – раптом зблідла свєтка, «ти про це нікому не кажи, що я тобі сказала добре, забудь про це». «Добре?» – знизила плечима Мар'яна. Вони сіли на трамвай та рушили знову на площу ринок, а з неї до залишків міського муру. «О!» – стрепенулася Свідка. Тут між жіночим і чоловічим монастирями знайшли підземний хід. Уявляєш, вони нібито були такі святі, такі богобоязливі, а ходили одне до одного під землею. Ось так. Справді, – підняла брови Мар'яна, – не віриш? Очі святки палали. Нам наш викладач на курсах гідів розказував. Його дідо випадково провалився в цей хід. І просто на голих монахів та монашок. Ми так риготали, коли він розповідав. А він з переляку подумав, що втрапив до пекла. Потім уже до Петра в учім річ. Микола Миколайович казав, його дід після цього став атеїстом і комуністом, а в 39-му помагав радянській армії. Увечері Софія знайшла у своїй сумочці нову записку. «Бери малого і приходь цієї суботи до цирку. Вам зарезервовано». 13-14 місця в першому секторі. На 15-му місці сиділа Ліле. Вона була вбрана в чорне і ледь посміхнулася краєм губ, як побачила онука. Зенек вважав, що він уже задорослий для цирку і пиляв маму. «Що тоді ти скажеш про мене?» – запитала в нього Ліле. «Мені скоро 72, а я тут і отримую задоволення від виступу акробатів». «Боюся дресированих левів і сміюся з реприз клоунів. Ти скажеш, що я божевільна бабця?» «Так», – сказав зенек. Ліле розсміялася. «Як ви, мамо?» – спитала пошепки Софія. «Усе по старому, доню. Як і твій дідо, найбільше заробляю на порожнечі». «Маю дівчаток, яких навчаю. Маю партійних бонзів, яким влаштовую дозвілля». Ліле всміхнулася. «Навіть комуністам не до снаги змінити людську природу». Вона поклала руки собі на коліна. Софія заважила, як зістарилася їй шкіра. Поклала поруч із рукою матері свою руку. Вона їй видалася ще більш старою. «Познайомся, доню, все, твій батько», – сказала Ліле несподівано хрипко. Лише тепер Софія помітила літнього чоловіка із сивою чуприною, вбраного в сірий костюм. Він сидів поруч із Ліле. «Мадо, чому ж ти мовчиш?» – звернулася Ліле до чоловіка. «Се твоя донька і твій онук». Зеник із захватом дивився на сцену, де виступали дресировані леви. Запахи. «Є цвинтері!» в землі яких лежать загиблі і померлі. Є й інші місця забуття, які ніхто спеціально не влаштовував. Просто колись відвідувані і впорядковані куточки Львова перетворилися нині на зарослі чарниками забуті плями на тілі міста. От хоча б цитадель – одна з найвищих точок Львова, на якій тепер дозволено вигулювати собак. Колись тут були криваві бої – а тепер на цитаделі влітку панує кропива і бурелом. І навіть чотирилапи та їхні господарі не поспішають дертися на цю гологофу скорботи. У стінах старих укріплень та добротній австрійській цеглі назавше залишилися сліди від куль та снарядів. Усе на цитаделі пахне м'ятою. Міські комунікації пахнуть гірчицею, усі ізольовані кабелі, Труби, дроти мають стійкий запах гірчиці, особливо викупані із землі і розпеченою сонцем ізоляцією. Проспект Шевченка пахне морем. Якщо рухатися ним із заплющеними очима, можна виразно чути й шум моря. Його створюють десятки машин, що шурхають покришками понатертій до близьку, наче морські камінчики-бруківці – Тут у вічну основу міста вдаряються і розбиваються хвилі. Якщо пов'язку з очей не знімати, можна відчути і запах пилу. Ним притрушена даль, коли дахи і вежі поступово втрачають свій колір ближче до обрію, стають блакитно-сірими і не Так пахне високий замок. Біля опери пахне чорнобривцями та болотом. Львівські горобці пахли ранішніми булочками, голуби – вогкими парасольками. Міщани пахнуть дещо по-різному в різних районах. На Сихові вони мають запах вареної картоплі, на Майорівці – торішнього листя. Мешканці Варшавської пахнуть ладаном, а на Левандівці люди просочилися залізничним мазутом. Збоїща просякли солодким запахом льодяників. Топольна – джерельною водою. На збиранці зовсім немає запахів, мабуть тому, що їх тут насправді забагато. Центр пахне протухлою водою чи свіжими полуницями, залежно від пори року чи настрою. Тієї вісни для Мар'яни весь Львів мав запах свіжих фруктів. Це був запах кохання. Вона блукала містом, періодично заплющуючи очі. Від вірменської церкви раптом потягнуло домашнім печивом. Домініканський собор вабив запахом свіжих черешень. Бруківка пахкотіла сливками. Мар'яна спинилася і розплющила очі. Навпроти неї стояв молодий хлопець із білявою чуприною, худим обличчям студента. Був браний у дешевий сіренький костюм. Мав блакитні очі. «Вам погано, дівчино?» – запитав стурбовано. «Ні», – сміхнулася Мар'яна. «Мені дуже добре, мені чудово. Я тепер знаю, як пахне Львів, а ти?» «Я теж», – сказав хлопець, і на її обличчі світло-абрикосового кольору були змішані здивування, тривога і захоплення. Мар'яна знову заплющила очі та принюхалася до хлопця. «Ти пахнеш?» «Ладаном, ти з Варшавської», – сказала вона. Хлопець закліпав очима. «Так, я часто там буваю. А ти звідки?» «Я?» «З Америки». Мар'яні раптом стало смішно, і вона засміялася переливчасто і щиро. «А тепер я живу в Хрущовці, яка нагадує велику сірникову коробку. Як тебе звати?» «А тебе?» «Вадим». «Пішли нюхати місто разом, Вадимчику». Вона знов Заплющила очі, і наче сліпа, виставивши перед собою руки, рушила далі. Пройшла кільканадцять кроків, зупинилася, розплющила очі та озирнулася. Вадим сторожко йшов на зирці. Мар'яна засміялася, знов заплющила очі і рушила далі, навпомацки. Перехожі її сахалися. Сьогодні вона вбралася у яскраве жовте плаття, наче сонце. «Гей, а ти не боїшся автомобілів?» Він нагнав її. Вони будуть сигналити, а водії матюкатися. Чого мені їх боятися? Він пройшов слідом за нею від вірменської церкви до підвальної. Далі повз порохову вежу. Мар'яна весь цей час принюхувалася і вигукувала. О, тут пахне шкіряними сандалями, а тут бруком. Так, виявляється, брук теж має запах свіжого тіста «І з виноградом!» «А ти чим займаєшся?» – звернулася вона до свого хвоста. Молодий чоловік притиснув до грудей тубус, в якому носять креслення, і чалапав за Мар'яною трохи віддалік. Він облизав губи. «Я… я працюю асистентом на кафедрі, а в мене у квартирі повно мікрофонів», – сказала Мар'яна. «Мене постійно слухають. Уявляєш, як я говорю?» «Кашляю, чихаю, навіть ходжу до туалету. Так, вони слухають, як я пускаю цівку, шурхочу, коли зминаю газетний папір, спускаю воду. Я стала дуже чемною, завжди кажу «добрий день» і «на добраніч». «Хм», – сказав він. «Я знаю, у Львові багато запахів, майже всі», – сказала вона. «Я два роки тренувалася, і тепер за запахами можу визначити, куди йду». Навіть із зав'язаними очима. «Добре», – сказав він, – «я зав'яжу тобі очі, і ми підемо з тобою. Ти казатимеш, де ми». Мар'яна зупинилася. Він підійшов до неї, повігло запахом чоловічого поту. Він дістав з кишені хустинку і зав'язав їй очі. «Не підглядати, обіцяю», – сказала Мар'яна, «але нам доведеться зараз сісти на трамвай і трохи проїхати». «Добре», – погодилася вона, – «мені це навіть цікаво». У трамваї пахло гірчицею. Потім у Ніздрі Мар'яни ударив запах свіжого лісу. Вона почула спів птахів, але не могла визначити, якому з львівських зелених масивів належить цей запах. Брюховичі пахли янтарем, винниківський ліс водою, кайзервальд піском і сонцем. Тут же панував запах йоду і солі. «Цікаво», – сказала Мар'яна, – «де ми?» «Ти не знаєш?» – запитав він. Вона всміхнулася. «Я не знаю. Я ніколи тут не була». «Ще недовго», – мовив її новий знайомий. «Тільки не підглядай, добре?» Вона відчула, як вони заходять до приміщення, бо війнуло прохолодою товстих старих стін і пліснявою, а ще грушками, які Мар'яна так любила. Вона хотіла було злякатися і таки підглянутися під хустинки. «Це було б дуже просто». Але Мар'яна подумала, що грушками не може пахнути погане місце і погані наміри, тож вирішила до кінця коритися умовом гри. Стало чути людські голоси. «Я зараз повернуся», – сказав він, – «але не підглядай». «Ха! За кого ти мене маєш?» Мар'яні дуже кортіло підглянути, але вона кріпилася. «Здаєшся?» – нарешті почула кроки кількох людей та його голос – «Здаюся», – вона скинула з очей пов'язку і побачила кількох людей у білих халатах. Вадим був уже без стубусу і теж у білому халаті, накинутому поверх піджака. «Боюся, це типовий випадок», – радісно сказав він старшому чоловікові, що мав стурбоване обличчя і був браний теж у білий халат. «Де я?» – здивувалася Мар'яна. «Не треба хвилюватися», – лагідно промовив старший чоловік зі стурбованим обличчям. «Зараз ми просто сядемо і поговоримо. Погляньте на мене. Ми зараз із вами зробимо кілька кроків до мого кабінету. Сядемо там, і ми поговоримо п'ять хвилин. Гаразд?» «Гаразд?» – сказала Мар'яна. «А це, що клініка?» – в її голосі з'явився страх. «Хто ви такі? Я ж просив вас не хвилюватися». Вона каже, її звати Мар'яна, улеслово мовив Вадим старшому чоловікові. «Мар'яночко», – додав чоловік, – але без тінній ніжності. «Ні, стійте, я нікуди з вами не піду. Що це таке? Де я?» – Мар'яна заметушилася. Її підхопили попід руки двоє чоловіків у білих халатах. «Відпустіть! Відпустіть! Я зараз іду додому!» Її не відпускали. Мар'яна почала битися в їхніх руках, мов птаха. «Гаразд!» – раптом сказав літній чоловік. «Відпустіть її!» Мар'яна випручалася. «Ви зараз знаходитесь у лікарні. Я – професор Веденський. Це – мій асистент», – він показав рукою на Вадима. «Ми просто хочемо вам допомогти. Ви безперечно вільна людина і можете пересуватися туди, куди вам потрібно. Але спочатку дайте відповідь, чесну відповідь, на три моїх запитання». Він подивився їй в очі та намалював у повітрі цифру 3. Мар'яна кивнула – ви сказали, що прибули з Америки? Так. Ви їдете додому із заплющеними очима, керуючись лише запахами? Так. Ви можете по запаху дізнатися, на якій вулиці ви знаходитесь, але не змогли визначити, що це Кульпарківська? Так. У вас у квартирі все нашпіговане мікрофонами, навіть у туалеті, і вас постійно хтось слухає? Так. Ми всі бачили мікрофони, доктори, і я бачила, але... але це вже четверте запитання. «Усе добре, усе добре», – лагідно додав професор. «Ми викличемо до вас ваших батьків, родичів, кого ви назвете, а ви на них у нас почекаєте». «Гаразд?» – в'яло шизофренія, – шипнув на вухо одному з чоловіків, що перед тим тримали Мар'яну. Але вона все чудово почула». «Слухай, ти, старий Пердуне!» – закричала Мар'яна, виведена з рівноваги. «Яке право ти маєш мене тут затримувати?» Вона штовхнула професора, штовхнула Вадима, що кинувся їй навперейми. Сучий сину! Кинулося до дверей, але вони виявилися замкненими. кинулася до вікон, на них були грати. До неї наближалися санітари, один із них тримав у руці шприца. Вони навалилися на Мар'яну, притиснули її до землі, почувся хрускіт розірваної сукні, і Мар'яна схлипнула. Голоси і звуки долинали до неї, наче в глибокий колодязь. Вона не могла і не хотіла поворухнутися. Її везли на каталці кудись, і вона бачила над собою сіру високу стелю в тріщинах і подекуди плафони денного світла. «Ви куди її?» «Ви здуріли? У нас немає жодного місця», – почула вона жіночий роздратований голос. «Що, на підлогу її в коридорі скинути?» Це від професора. Далі слова перейшли в Бурмотіння, яке Мар'яна не могла розібрати. «Ну, то покладіть її до політичних на день. Вони ж її не зґалтують, а зґалтують. Так її треба, ідіоці, буде знати, як професора». Мар'яна прокинулася в палаті, де лежало, стояло і ходило туди-сюди повно чоловіків. Попід вікном курили двоє чоловіків у сімейних трусах і майках. Один із них мав окуляри і професорську борідку. Поруч із вікном на ліжку лежав пузатий чоловік у майці, шлейки якої були оторочені, наче хутром, його волоссям на грудях. Цей чоловік читав газету. Ще один чоловік у спортивному костюмі ходив вперед-назад у проході між ліжками. Він не мав живота, був браний у синій спортивний костюм із розтягнутими колінками, а майка випиналася зі штанів ззаду. Коли він вкотре повернувся, Мар'яна завважила, що скотика його рота сівкою тече слина. Чоловік помітив погляд Мар'яни і всміхнувся, показав рідкі чорні зуби. Мар'яна відвернулася. На сусідньому ліжку з панцирною сіткою лежав здоровенний 200-кілограмовий чоловік і грав сам із собою у шахи. Він був у піжамних штанях і теж у величезній майці, яка обтягувала його гладке тіло. Мар'яна лежала під тонким простирадлом, вбрана в шорстку лікарняну піжаму. Раптом відчула на своєму обличчі несвіжий подих, над нею нахилився худий чоловік у штанях з розтягненими колінками. Мар'яна скрикнула і накрилася простирадлом. Поруч рипнула панцерна сітка, і простирадло безцеремонно відсунули. Над нею тепер нависло велике червоне обличчя 200-кілограмового чоловіка. Мар'яна дивилася на нього зі страхом. Червона пика розглядала її уважно і суворо, наче ведмідь роздивляється малу дитину. «Божевільний», – прошепотіла Мар'яна. «Я, божевільний?» – несподівано притомно і чітко сказав 200-кілограмовий чоловік. "Дитину. я працював директором овочевої бази, і я тут через недостачу, я просто переховуюся». «Овочевої бази?» – Мар'яна стала сміливішою – а що таке овочева база? Я приїхала сюди з Америки, і я не знаю деякі слова, наприклад, штаб округу. Усі в палаці обернулися до Мар'яни. Американка, сказав худий чоловік у спортивному костюмі з розтягненими колінками. Американка. То хто з нас божевільний, засміявся 200-кілограмовий чоловік. Усі засміялися. Чим ти доведеш, що ти насправді з Америки, – спитав чоловік з розтягненими колінками. – Я знаю англійську. – І я знаю англійську, – озвався від вікна чоловік із професорською борідкою. – Я жила в штаті Вісконсін. Там багато озер, і там люди півроку сидять у снігових заметах, а півроку будуються. – Бздури, – сказав чоловік із розтягненими колінками. – Я теж знаю про штат. Вісконсін. Ми вчили це у школі. Гаразд, Мар'яна сіла на ліжку. Гаразд, я доведу, що я 22 роки мешкала в Америці. Вона переможно обвела кімнату поглядом. Що ви знаєте про секс? Усі опустили очі, усі притихли. Чоловіча палата психіатричної лікарні на Куль Парківській заніміла. Я знаю про секс усе, з переможним видом заявила Мар'яна. «Тобі зроблять наступного укола, а тоді ти дізнаєшся, що знаю про секс я», – обірвав мовчанку директор овочевої бази. Двері палати розчинилися. Кульгаючи увійшла літня санітарка зі шприцом у руці. «Ну, як новенька?» – спитала. «Ви її не обіжаєте тут?» «Мужчини, а то ми її переведемо від вас». «Так от». – Будь ласка, не робіть мені укола, я не божевільна, тихо сказала Мар'яна. – Сонечко, – сказала санітарка, – я тут нічого не рішаю. Давай я зроблю тобі цього укола, не бійся, він не болючий. А так доведеться кликати санітарів. Вона взяла руку Мар'яни і потерла ваткою її вени. – Так от, – сказав директор овочевої бази, застібаючи ширинку, – овочева база – це місце, куди з усіх країв Усіма дорогами, на всіх вантажівках везуть овочі. І не тільки овочі. Нам везуть фрукти, яблука, грушки, сливи. Навіть апельсини та мандарини бувають. А банани? Банани бувають? Спитала Мар'яна в навпів зубутті. Дуже люблю банани. Через банани я тут опинився, сказав директор бази. У нас були 10 ящиків зелених бананів для спецпайків. Я їх продав. «Ти здурів? Вони теж так вважають?» Мар'яна раптом зрозуміла, що говорить у напівсні. Вона стрипинулася, почала судомно обмацувати тіло. Шорстка лікарняна піжама все ще була на ній. «Ти мене зґвалтував?» «Дурепо», – сказав директор овочевої бази. «Я тебе оберігав від цього з розтягненими колінками». Він тиснув пальцем повз Мар'яну. Мар'яна повернула голову. Чоловік з розтягненими колінками стояв у проході зі спущеними штанами. Сопів, пускав бульки. Яйця відірву, добродушно пригрозив йому директор бази. Чоловік з розтягненими колінками підтер носа і підтягнув труси. У мене, крім овочів, є ще 20 свиней і 200 мільйонів мух дрозофіл. – сказав Мар'яні, директор овочевої бази наступного дня. «Якщо ти візьмеш мене до своєї Америки, то ми розбагатіємо на дрозофілах. Це мухи для дослідів. Я дізнавався, одна муха коштує один цент, 200 мільйонів дрозофіл. Лише треба летіти літаком, бо інакше вони всі загинуть. Дрозофіли живуть тільки 24 години, а вони полетять за тобою». Вони повинні мене слухатися, адже я їхній директор. Я директор овочевої бази. Ти фрутмен, засміялася Мар'яна. А ти чим займаєшся? Зараз вивчаю марксизм, ленінізм та політекономію. Хочу, як мама, захистити дисертацію. Він здивовано почухав потилицю і гордо випнув велетенські груди. А мені завозять фрукти з усього СРСР. Мар'яна і двохсоткілограмовий чоловік стояли в черзі до віконця, з якого жінка в білому халаці видавала алюмінієві миски. У них бовталася зупа. «Давай втечемо звідси», – сказав двохсоткілограмовий чоловік, – «я покажу тобі свою базу». Мар'яна кивнула, хоч і не вірила в існування овочевої бази. Вони повернулися з обіду, і він одним рухом руки відламав з вікна грати. Цієї миті у дверях палати спинилась кульгава санітарка зі шприцом. «Сонечко, куди ти з ним йдеш?» – сказала спокійно. «У нього в'яло текуща шизофренія. Ви хіба не знаєте? У мене теж?» – сказала Мар'яна. Він висадив її на газон під вікном немов квітку. Сам важко зліз слідом. Вони вийшли з лікарняного парку і, як були, у піжамах, сіли – в незвично порожній тролейбус. Їх ніхто не переслідував. Тролейбус приїхав на кінцеву. «Ходімо», – сказав він, – «тут іще півгодини теліпати. Назад поїдемо на моїй волзі». «Цікаво, він мене спочатку уб'є, а потім зґвалтує. Чи навпаки?» – думала Мар'яна. Під пекучим сонцем вони дісталися до великих металевих воріт, пофарбованих брудно-зеленою фарбою. У бабічних тягнувся сірий бетонний паркан, зарослий кропивою та кущами ліщини. У ніздрі Мар'яни ударив запах бродіння. Ворота відчинилися. Вони пішли поміж якимись безконечними, напівзруйнованими будівлями з вузькими віконцями, без шибок і перекритих старим шифером. З прочинених брам текла овочева юшка. Над нею вилися міріади мух. Усе навколо було царством гниття. «У тебе справді тут мільйони літають?» – сказала Мар'яна та скривилася. «Так, це мало кого надихає», – зітхнув 200-кілограмовий чоловік. «Але не все так безнадійно. Ми зробимо в місті овочеву революцію. Ми зробимо місто щасливим». Вони зайшли до одноповерхової будівлі, і Мар'яна побачила першу людину. Це був робітник з червоним обличчям, зарослим щетиною, вбраний у синю спецівку. «Опанасе Теодозійовичу», – видихнув він, – устав з ящика, зняв картуза і виплюнув недопалок. «Добрий день», – сказав директор овочевої бази. Вони зайшли до будівлі, де панувала приємна прохолода. Директор бази відчинив оббиті чорним дерматином двері, та сказав, «Прошу». Мар'яна увійшла. Це був просторий кабінет. Тут стояв шкіряний диван, шафа з якимись паперами, два столи, друкарська машинка, електрочайник. Під вікном на табуреті примостилася радіола. На стіні висіли два плакати. На одному був оголений чоловік із цяткою на чолі. А на другому – оголена жінка з очима мигдалинами – Тіла на плакатах мали виноски із якимись написами. Мар'яна мовчки тицнула на плакати пальцем. «Привіз із Індії», – сказав 200-кілограмовий чоловік. «Я ж обіцяв показати тобі все, що знаю про це. Про секс». Поміж плакатами висів портрет Леніна у зеленових тонах. Ленін дивився на Мар'яну мудрими очима. Мар'яна лягла на один зі столів, на орскло, з підкладеним під нього календарем. На календарі було зображено міцну молоду селянку в хусті. На стелі сиділи три великі мухи. «Ходімо», – пролунав голос 200-кілограмового чоловіка, – «я покажу тобі свою революцію». Він повів Мар'яну знову поміж безконечними будівлями, над якими роїлися мухи, а внизу так само безконечно витікали кольорові ріки фруктово-овочевих соків – вони простували під палючим сонцем, що вже піднялося до зеніту. «Поглянь», – сказав двосоткілограмовий чоловік, – «навколо нас резервуари овочів. Їхні брами – це загати. Невдовзі машини навезуть сюди доверху плодів земних». Він спинився і почав розмахувати руками перед Мар'яною, наче полководець, що планує наступ свого війська. «Уяви, загати фруктів спущено». Вали яблуки груш, затоплюють вулиці. Бруківкою стрибають картопля і пружні буряки. Ракетами летять моркви. А головне, поглянь, разом із ними будуть і мандарини, і апельсини, і банани. Це буде важка артилерія. Люди зрадіють, вони будуть неймовірно щасливими. І в цьому полягатиме твоя революція? Так, це буде революція радості. Вони повинні зрозуміти... «Вони нічого не зрозуміють», – сказала Мар'яна. «Вони злякаються. Просто злякаються». «Ти не тямиш», – пристрасно доводив 200-кілограмовий чоловік. «Бажання їсти – це те, що справді об'єднує. Вони почнуть жувати і почнуть думати, чому одним привозять додому спецпайки, а інші повинні стояти в чергах. Чому?» «Тому що людей вигідно ділити», – сказала Мар'яна. «Ділити, а потім знищувати». Робітники, селяни, експлуататори, білі, чорні, жовті, живі й мертві, психічно здорові та нездорові, ділити за знаками зодіаку, за віком, статтями, типом сексуального потягу, вагою нарешті. Усі ми потенційні вороги. Нічого не вартує написати теорію, чому ми повинні одне одного ненавидіти. Але мало хто говорить, Чому ми перестали одне одного любити? Любити? А ти справді захищаєш дисертацію? Раптом вибалушив очі 200-кілограмовий чоловік. А ти що, мені не повірив спочатку? Я думав, нарешті хоч одна справді божевільна. Мар'яна почала бити безрозмірне тіло 200-кілограмового чоловіка. Він сміявся. Її кулачки провалювалися в його жир – Нарешті він пригорнув її до себе. Мар'яна не пручалася. Вони стояли так кілька хвилин. Він слухав, як б'ється її серце. Вона нюхала його піжаму. Піжама 200-кілограмового чоловіка пахла грушками. Вони стояли так цілу вічність. Пролунав звук автомобільного сигналу. До них наближалася чорна волга. Вона пірнала і виринала із різнокольорових потоків. З Волги вийшов огрядний лисий чоловік у костюмі. За ним – Ліле та Софія. Водій залишився сидіти за кермом. Доню – Софія підбігла до Мар'яни, вирвала її з рук 200-кілограмового чоловіка та пригорнула до себе. «Сину – сказав лисий чоловік – навіщо ти втік? Ти ж знаєш, я готую фруктову революцію, тату. Мені залишилося зовсім небагато». Неподалік вантажівка висипала на землю дві тони яблук, зелені кульки розкотилися по багнюці, занурилися в різнокольорові потоки, підняли повітря тисячі мух. «Ходімо», – сказала Софія Мар'яні, – «ми вертаємося до Америки». «Ходімо», – мовив 200-кілограмовому чоловіку батько, – «у лікарні на тебе чекають». «Я залишаюся тут», – сказала Мар'яна. Вона підбігла до 200-кілограмового чоловіка, і він знову поклав на її груди свої великі долоні. «Ні», – сказала Софія. «Так», – сказала Мар'яна, захищена руками 200-кілограмового чоловіка. Чорна Волга поїхала. «У мене ще має бути ящик бананів», – посміхнувся 200-кілограмовий чоловік. Мар'яна теж посміхнулася. Вони ночували разом на дивані в кабінеті». «А ким працює твій батько?» – спитала Мар'яна, лежачи на животі директора бази. «Першим секретарем обкому. Вони повідчиняли всі загати, і овочі повисипалися в один суцільний селевий потік, який поніс їх, 200-кілограмового чоловіка та Мар'яну, по вулицях Львова. Над ними летіли загони дрозофіл. «Підніміть нас у небо!» – наказав 200-кілограмовий чоловік – а тепер летимо до Америки, і мерщій, крихітні комахи, бо ваше життя – то лише 24 години, а нам, людям, ще треба багато чого встигнути. Це все запахи, – прошепотіла Мар'яна, – запахи. Я від них збожеволіла. Море. Він помер, – сказала літня медсестра, – серцевий напад. Такий грузний був чоловік. Похоронна процесія розтягнулася на півміста. Вона складалася з десятки вантажівок, які без зупину сигналили. Першою у процесі їхала чорна волога. У машині були водій та Мар'яна. Вона сиділа спереду у весільній сукні, дивилася в одну точку і тримала в руці букетик білих квітів. Софія споглядала за довгою валкою машин із балкона «Хрущовки». Поруч стояв матрос. «Туди йому й дорога», – мовила Софія. Матрос зітхнув. Він зменшився. Уже був одного зросту з Софією. Груди провалювалися, а м'язи поволі ставали все більш драглистими. Коли мив руки, завважував, що його сила стікає з нього разом із мильною водою. Він, як і всі у квартирі з мікрофонами, боявся сказати зайве – тож мовчав. Приходив з роботи пізно, і від нього несло перегаром, але старався триматись. Вішав у коридорі засмальцьовану куртку і мовчки йшов на балкон курити. Софія гриміла каструлями на п'ятиметровій кухонці. «Помий руки!» кричала. «Чого вештаєшся з брудними руками по хаті?» «Бо, кохана, і з кожним миттям з мене стікає моя сила», думав матрос. «Ти оглух, Кричала Софія октавою вище, негайно помий руки. Матрос бичкував цигарку в консервній бляшанці та йшов до ванни, було чути, як там лється вода. Тату, ви повинні мене зрозуміти, казала Софія, стоячи на колінах перед сивим мадо. З її очей текли сльози. Якщо не помре він, помру я. Я не зможу витерпіти, якщо вона приведе до хати цього божевільного слона, цього кнура. Вона ж дурепа. Їй нема де жити. Її вигнали навіть із гуртожитку, бо вона закинула всі заняття. Вона теж збожеволіла. І все це через нього. Він житиме в нас, а я лежатиму на цвинтарі. Дурень! Це я, сказав Мадо. Я даремно розповів тобі про свій хист». Від якогось моменту Софія стала переконаною, що без неї всі вони, і матрос, і Мар'яна, і Малий Зеник, пропадуть. Вона порівнювала себе подумки із бджоломаткою або мурашиною королевою, що має забезпечувати спокій та доброту роду, його щасливе продовження. Тож не терпіла жодних відступів від правил поведінки, які встановила сама. Але непокірні комахи не хотіли їй коритися і розлазилися на всі біч. Софія мріла колись пришпилити їх усіх голками до призначених для них місць у її колекції. Матрос і Мар'яна подавалися для цього найкраще. Мар'яна чемно виконувала всі вказівки, дослухалася до порад і приходила додому не пізніше дев'ятої. Мар'яні було тридцять два. Софія казала, що вона ще встигна подумати про особисте життя. Головне – зробити наукову кар'єру. Найбільше прикрушів завдавав Софії малий зеник. Він відрощував довге волосся, випрошував у туристів жуйки, купував на чорному ринку платівки із дикою музикою, грав на гітарі і одного разу навіть не ночував у хаті. Зенека Софія вважала Бовдуром і віддала до профтехучилища залізничників. Директор училища обіцяв за півроку вбити цьому матолкові мізки. За півроку зенек стояв на обліку в міліції. Якби не я казав директор училища, він би у тюрмі вже у вас сидів. Якось Софія повернулася з роботи і знову побачила на ліноліумі чужий слід. Софія зазирнула у вентиляцію на кухні і не помітила там мікрофона. Вона взяла ножика, пішла до ванни і відколупала від стіни вимикач. Навушник зник. Софія взяла табуретку і покрутила люстру, там, де були димні золочені прикраси. Тепер стирчали обрізані дроти. Вона взяла телефонну трубку, піднесла її до вуха, постояла хвилю і поклала трубку на місце. Софія вирішила нікому не казати, що прослушку зняли. Прослушка її цілком влаштовувала. Люди, що слухали їхнє життя, наче радіоп'єсу, несподівано стали союзниками Софії у вихованні. «Ви тільки послухайте!» – кричала Софія невидимій публіці. Він знову нажерся. Вона ще відкриває писка супроти матері. Він вештався десь до одинадцятої. У хаті вже п'ять років не було жодної сварки. Ніхто й рота заявий раз не бажав відкрити. У хаті п'ять років не було чути голосів. Відтепер усюди мав лунати лише голос Софії. Вона відчула свою владу і свою силу. До того, що сталося з Мар'яною, Софія робила все, щоб повернутися назад до Америки. А після Софія вирішила, що радянська влада має багато переваг. Вона придбала зошит і почала вести новий щоденник. «Я дуже добре тепер розумію радянську систему», – записала Софія. «Вона не може діяти інакше. Коли ти хочеш змусити людей жити якнайкраще, а вони не хочуть слухатися, доводиться вдаватися до сили». «Мені подобається в Радянському Союзі», – писала Софія. «Я ніколи не повернуся до Америки, бо там мої діти стануть злочинцями» а в СРСР вони можуть отримати добру освіту. Ось, сказав їй чоловік із комсомольським значком на лацкані, на столі перед Софією лежав портрет Леніна з жіночими грудьми. Це намалював ваш син на уроці малювання. У них є уроки малювання? Так. Ніколи б не подумала. Це був експеримент управління освіти. Їм дали можливість намалювати щось до річниці Жовтневої революції. Софія перевернула малюнок. На звороті рукою Зеника було написано «Ленін. Погруддя». «Ви думаєте, це вплив Америки?» – Софія була розгублена. «Його виключать із комсомолу», – сказав чоловік із значком на ласкані. «Ви знаєте, що це означає? Я його вб'ю». Матрос... Усе малів. Він став меншим від поприська, Він остаточно підкорився Софії. У нього не було сили опиратися їй. Історія повторилася. Він любив море, і воно загойдало матроса до нудоти. Він любив Софію, і вона випила йому нутрощі, висушила його та пришпилила голкою до залізобетонної стіни двокімнатної хрущовки. Падав сніг. Мар'яна вислизнула з дверей навчального корпуса політеху. Вона була вбрана в сіре пальто з чорним коміром та в'язану шапку, у руці несла тубус. Люди на снігу сновигали, мов сірі тіні. Мар'яна озирнулася, їй сюди привиджувалася Софія, її очі та слова Ти повинна слухатися матір, бо без матері ти ніщо, порожнє місце. «Усім, що ти маєш у житті, ти завдячуєш мені. Якщо ти будеш і надалі ігнорувати матір, то можеш іти на всі чотири сторони. Я не скажу тобі навіть слова, але коли тобі буде зле, до мене навіть не думай звертатися. Вважай, що матері в тебе немає». Мар'яна ступила кілька кроків і наштовхнулася на жінку в чорній караколевій шубі. Жінка озирнулася. вона була подібна на Софію. Мар'яна скрикнула, але тут же почала вибачатися. Під побігла до тролейбусної зупинки, ледве залізла в переповнений тролейбус. Тубус вирвався з її рук і впав у сніг. Тролейбус рушив, порипуючи штангами. Від трамвайного парку Мар'яна рушила до вкритих снігом дерев. Знялася завірюха. Мар'яна підняла комір пальто. Урешті вона підійшла до сіро-бетонного паркану, порухала зелену металеву браму та зі скреготом прочинилася. Мар'яна пролізла в щілину. Тут уже не текли різнокольорові потоки. Усе вкривав білий сніг. Вона рушила уздовж безконечних приземкуватих споруд, з дахів яких нависали снігові замети, підійшла до високої дерев'яної брами. «Гей!» – почувся здалеку голос – Ану, стій, ти що там робиш? Мар'яна озирнулася. До неї наближався чоловік у шапці у шансі та з карабіном за спиною. Мар'яна почала смикати дерев'яну браму. Вона не відчинялася. Дурепо, я ж сіллю в дупу стрелю, чулося їй крізь тиху заметіль. Ти ж як відчиниш, тут же обвалиться все. Мар'яна подвоїла зусилля. Знайшла та смикнула великого шпінгалета, що тримав браму. Двері прочинилися. На Мар'яну почали викочуватися яблука. Яблука скакали і падали в сніг довкола. Вона стояла вже по коліна в яблуках. Фрукти били її в обличчя. Мар'яна посміхалася їм тонкими рожевими губами. «Ей, гей!» – долинало начебто дуже здалеку. «Вар'ятка, що ж ти робиш?» Мар'яна лягла на фрукти, інші дуже швидко засипали її зверху. Лавина яблук заповнювала простір між призамкуватими будівлями овочевої бази. Коли вона спинилася, ущухла, поруч лежала тільки зірвана вухата шапка сторожа, на яблука з неба падали пухнасті сніжинки. «Мамо, цього бовдура хочуть виключити з комсомолу і вигнати із залізничної бурси», – сказала Софія. Вони з Лілея прогулювалися осіннім садом. Під ногами шурхотіло листя. «Що він накоїв?» «Я ж вам казала, він і шести років малює голих жінок». Хлопці слід було віддати до Академії мистецтв, але його виключають із залізничного технікуму. «Гаразд, я йому допоможу», Сухо сказала Ліле і відвернулася від Софії. У темряві утворився білий квадрат. Униз впало світло. Стало видно цегляну кладку та темну воду підземної ріки, уярвленої людьми. «Чуєш? А ти, певен?» – почувся голос, що належав підлітку. «Чуєш? Не обісрись!» – засміявся Зенек. Йому було чотирнадцять. «Це і є Полтва? Хм, смердюча!» «А куди вона тече?» «Кажуть, до самого пекла». «Брехло! Вона тече до очисних споруд!» «Ну, пішли! Пішли! Ну, що? А якщо нас піймають? Сюди ж не можна! Виключать із комсомолу! І все! І все!» Дві постаті спускалися металевими скобами, вбитими в цигляну кладку. Темряву розітнув промінь ліхтарика. «Дивись!» Тут є вимикач. Ану. Після лункого клацання підземний тунель залило електричне світло. Двоє хлопців сторожкою йшли нешироким хідником поруч із темною водою ріки. Раптом вони спинились. Назустріч їм повільно йшла літня жінка у вбранні початку століття, спираючись на парасолю. Хлопці вклякли. Жінка розглядала їх прискіпливо, стиснувши губи. Доброго дня, сказав Зенек. По-перше, молодий чоловіче, слід вітатися, та я ж і це дуже погане виховання перебувати старших. Скільки вам років? Зенек відкрив було рота, але стара не чекала відповіді. 14? У такому віці Моцарт уже об'їздив із концертами всю Європу, а ви лазите по каналізаціях. Ви ви дуже подібні до фото моєї бабусі. Воно «На холодильнику», – наважився вставити слово Зеник. Але літня жінка вже обернулася і віддалялася від них. «Холодильнику, холодильнику», – не озираючись, повторювала стара. Їм здалося, що це була тільки луна. Хлопці перезирнулися і на випередки дриминули до того краю тунелю, де жевріло денне світло. «Так, Зенику, це була Агнешка», – всміхнулася Ліле. Останніми часами вона стала просто нестерпною. Зенек мав уже 17. Він разом із бабусею стояв у її кабінеті, в її особняку, на погулянці. Ліле взяла зі столу дзвоника і подзвонила. До кімнати увійшов молодий чоловік, вбраний у костюм. Відтак взяла зі столу білий конверт і розтиснула долоню. До конверта упали три патрони – що блищали, наче золоті. «Передайте це їм!» Ліле простягнула конверт чоловікові. «Вони на це довго чекають». Зенек уважно спостерігав за всім, що відбувалося. «Хочеш вирушити до Криму?» – спитала Ліле. «Хочу, але тебе не пускають і в тебе немає грошей». «Так, відтепер не матимеш перешкод. Сміливо вирушай, але з однією мовою. Якою?» «Візьми з собою, батька». «Бать, я збираюся їхати до Криму». Зенек стояв на балконі хрущовки поруч із матросом. Матрос курив і не промовив ані слова. «Я теж курю, бать». Зенек дістав з кишені папіроску. «Дай вогню». Матрос мовчки простягнув йому свою цигарку. «Я думав, ти зараз будеш мене бити», сміхнувся, прикурюючи Зенек. Матрос дав йому запотиличника. «Во-во!» – сказав Зенек, потираючи потилицю, «Але в дитинстві ти бив сильніше». Матрос дивився вдалину, де рейками їхав поїзд. Локомотив свистів і викидав смужку диму. «Бать, я хочу, щоб ти поїхав до Криму зі мною». Матрос зітхнув. Вони стояли у вітальні із двома зібраними наплічниками. Перед ними зупинилася Софія. «Який Крим?» «Придурки! Який Крим? Подивіться на себе! Хто вас пустить до Криму?» «Ми поїдемо автостопом», – сказав Зенник. «Ідіоти! Я буду виручати вас із міліції! Ні, я не буду! Нехай вас зловлять!» Вони рушили до виходу. Софія стояла у дверях. Матрос повільно замахнувся на неї. «Не прикидайся», – сказала Софія. «Ти вже не той, що був. Я стала сильнішою за тебе». «Ти нічого мені не зможеш зробити». «А ти? Відійди, цуценя!» Вона рукою зі страшною силою відпихнула Зеника. Зеник полетів долі й ударився головою до стіни. Чолом пішла кров. «Дідько!» – сказав. «Моя мати – відьма!» «Відпусти!» – сказав Софії матрос. «Відпусти померти біля моря!» «Помреш тут!» – мовила вона. «Ще чого вигадав!» Матрос хотів пройти повз неї. Вона заступила дорогу. Без мене ти ніщо, повний нуль. Довести? Він сів за стіл, вона навпроти. Вони взялися за руки, пересилюючи одне одного. Тату, татусечку, давай! кричав зенек, давай. Матрос шкірився від натуги. Софія була спокійною і дивилася матросові у вічі. Поволі методично пригинала руку матроса до столу, наче пресавтомат. Чолом матроса текла цівка поту. «Тату, море! Ти повинен побачити море!» – кричав Зенек. «Ти повинен сам у нього увійти. Ти побачиш, воно добре!» Матрос заплакав. Софія притисла його руку до лакованої кришки столу. «Гаразд!» – сказала. «Їдь! Я бачу...» «Ти дуже хочеш». Написи. Мато був людиною без минулого. Він стояв на Красній площі, а його минуло не стояло позаду. Наче істота з потойбіччя. Він не відкидав за собою жодної тіні. Годину тому його відпустила людина з півдня. Він був вільний йти на всі чотири сторони. Хрипло били кремлівські куранти. Тіні високих кремлівських веж різко окреслювали брук. Мадо закинув за спину сірого піджака і рушив до київського вокзалу. Під сорочкою на шиїв нього висів золотий медальйон зі словами «Жодна річ не береться ні звідки та не зникає в нікуди». Він хотів перевірити, чи це стосується людської пам'яті. Львів зустрів його трелями трамваїв. У повітрі висів туман. Мадо не мав зі собою жодних речей, лише паспорт і ощадну книжку, на якій лежало 20 тисяч дореформених рублів. Їх йому заплатили за страту людини з півдня. На ці гроші можна було купити Победу із радіолою та хромованим радіатором. Мадо сів на трамвай та поїхав до центру. У трамваї було холодно, за вікнами висів туман. Туман сірів кривав підмурівки будинків і млою, а над їхніми дахами розсипався світлим серпанком. Мадо знайшов свою вулицю, яка тепер називалася інакше, знайшов свій будинок, піднявся на 43 рипучі дерев'яні сходинки. Перед ним були знайомі двері, пофарбовані в інший колір з іншими замками і кількома кнопками дзвінків. Він навмання натиснув. По той бік дверей пролунав дзвоник. Але ніхто не поспішав відчиняти. Мадо натиснув ще раз. Почулося шарудіння, бурмотіння, і двері відчинила заспана жінка в халаті. Мадо показав їй намить червону обкладинку своєї щадної книжки. Серед мешканців живе дуже літня жінка. Можливо, її звати Ренуарія Малодобра. Їй повинно бути 98 років. Бабарита? Вона справді дуже стара, але це 15-та квартира. Мадо зайшов у спільний коридор і підійшов до високих дверей, пофарбованих рудою фарбою. Тут колись була кімната його батьків. – Ви заходьте, вона не зачиняє ніколи, – сказала жінка. – А ви? – з органів. Він не брехав. Його попередньою домівкою була в'язниця КДБ. Мати сиділа на кріслі біля вікна. Це було старе крісло його батька. Її ноги вкривав плет, а обличчя – зморшки. Вона спала. «Мамо!» – він поклав руку на її руку. Вона розплющила очі. У її вицвілих зіницях відбивалася обстановка кімнати. Мадов пізнав там старий буфет, килим. Стіл із шухлядою, що раніше стояв на кухні. «Що ти сказав?» – спитала вона. «Повтори, бо я глуховата». «Мамо», – прошепотів він, – «це я, твій син». Вона прочитала по його губах слова «мамо і син». «Так, мабуть», – сказала, – «ти справді подібний на мого Мадо, хоч і старий. Хіба тобі було зле, що ти вернувся?» «Так», – сказав він, мені було зле, але тепер мені вже добре». «Якщо ти думаєш, що я тебе всиновлю і складу заповіт, то ти помилився», – сказала вона, намагаючись підвестися. «У мене немає сина. Мій син загинув, я це знаю. Я стара, але в мене ще тверда пам'ять. У тебе немає жодних шансів. Іди звідси, іди. Усе, що я маю, цей стіл і цей буфет, отримає моя донька. Вона мені не донька, правда, але вона опікувалася мною весь час». Вона мені весь час допомагає, і я знаю, що їй звати Ліле. А тебе я не знаю, як звати, сину. Забирайся, бо почну кричати». Мадо позадкував. «Ліле? Ліле Ліщинська?» «Ліле Ліщинська», – сказала мати і заволала тихо й жалібно. «Допоможіть! Чому ви мене не впізнаєте, мамо?» – спитав він сербською. Але вона його не чула. «Допоможіть!» Мадо вийшов на двір. Тут, у Львові, він залишався людиною без минулого. За це його міг затримати кожен міліціонер. Люди без минулого завжди несуть загрозу системі. Люди без майбутнього становлять її опору. У його паспорті був правильно вказаний лише рік його народження – 1888. У 1953 році Мадо виповнилося 65 він винайняв кімнату в особняку на Левандівці і підрахував, що грошей на книжці йому повинно вистачити на сім років. «Більш ніж достатньо, щоб її знайти», – сказав сам до себе. Через тиждень, спостережені за своєю колишньою квартирою, він знав, що там, крім матері, мешкає родина газозварника та працівниці бухгалтерії з двома дітьми, мешкає самотня робітниця друкарні, це вона відчиняла йому двері, та двоє військових, які до неї залицяються. До матері щодня приходили дівчата. Вони були скромно вбраними, подібними до школярок, що допомагають літнім людям. Приносили авоськи з хлібом, молоком, фруктами, такими дефіцитними в повоєнний час. Інколи їм допомагав нести важкі торби спортивний молодий чоловік. У неділю Мадо наважився піти слідом за однією з дівчат – цибатою, довгоногою, з тонкою рудою косичкою в окулярах. Вона вийшла з під'їзду та рушила до зупинки трамваю. Він пішов за нею. Вони сіли в трамвай, що котів повз ратушу, залишки міського муру, проїжджав над місцем зустрічі монахів та монашок і звертав на вулицю вождя Російської революції Леніна». Дівчина вийшла і попрямувала поміж будинками. Відчинила браму огородженого особняка і зачинила її за собою на ключ. Мадо прилинув до увитої плющем огорожі. Він чув, як віддаляються кроки дівчини. У глибині було видно віллу – маєток, що до Першої світової війни належав відомому лікарю. Мадо пройшовся вздовж огорожі. Коли знову порівнявся із брамою, вона несподівано відчинилася – Вийшла та сама дівчина, зиркнула по боках і показала Мадо долоню. На ній було написано ще не час, ліле. Ви можете написати їй відповідь, сказала дівчина і дала Мадо чорнильну ручку. Ось тут вона показала на іншу долоню. Я шукаю тебе почерком, що тремтів, вивів Мадо. На завтра він знову чатував у брамі під будинком матері. Цього разу з дверей вийшла білявка. Вона попрямувала до трамвайної зупинки. Мадо сів до трамваю слідом за нею. Її притис до нього натовп. Білявка подивилася у вічі Мадо, і рукою відгорнула волосся на чолі. Ти таки живий, прочитав Мадо. Як тебе знайти? написав він на пробитому талончику. Талончик пропав у долоні білявки. Дівчина з каштановим волоссям і тонкими губами ішла на личаківський цвинтар. Мадо ледве встигав за нею. Вона стала поруч із гробівцем, на якому було написано Життя лише мить, кохання мить, а любов Божа є вічною. Дівчина підняла спідницю, на її колінах було написано Тут я поховала тебе. «Але моя любов жива», – написав Мадо на тонкій шиї дівчини з каштановим волоссям. Назавтра його вела за собою юна циганка. Її волосся блищало на сонці, мов, рідка смола. Вона завела Мадо на знесіння, на те місце, де вони зліле вперше і в останній кохалися. Циганка підняла кофтину, і на її дівочих персах Мадо прочитав «Я досі люблю тебе, Мадо». Я люблю тебе, Ліле, написав він на пружному животі циганки. Я люблю тебе, написав на її сідницях, її литках, її шиї, бровах, на її плечах. Боже, які ви були дурні, млосно сказала циганка. Ішов 1962-й. Нехай це буде остання твоя страта, сказала Ліле кидаючи до Полтви медальйон із двома рубінами на кришці. Вони з Мадо стояли на вузькому хіднику біля підземної ріки. Поруч тихо плюскотіла темна вода. Ми з тобою стали старими, Мадо. Ми вже не можемо навіть як слід покохатися, але ми зберегли спогади. Ми зберегли наші спогади, і тому ми ще живі. Наші спогади підтримують нас. Хоча я бачу тебе, торкаюся твого обличчя, твоїх зморщок. І я знаю, що це ти, коханий, ти слухаєш мене, я торкаюся тебе, і це є наше життя». Він тримав у руці старий гасовий ліхтар, в якому жеврів язичок полум'я. Вони пішли в переходи, і тривалий час на червоній цеглі ще були відблиски його ліхтаря. Але тоді й вони щезли, загубилися в тумані, Туман піднімався над полтвою, туман застилав місто. Зникали запахи, зливалися один, запах вогкості, тліну. Учора Мадони шпорив у серванті. Ліле стояла на порозі. Він здригнувся, коли помітив її. Уже дев'ять літ спостерігаю, як ти методично обшукуєш дім. Даремно. Я відправила кулі їм. Він випростався, опустив очі. «Ти правильно зробила. Я покажу тобі щось інше, те, що ти не знайшов». Вона витягнула з серванта папку, розгорнула її та простягнула пожовклий від часу папір. Мадо взяв його. Пункт 913, останній. Між зеником Молодобрим та Ліле Ліщинською є любов, яка належиться тільки їм і більше нікому. Ця любов є від початку їхнього віку і до скону віків вічних. Ілько Поприсько, переписувач. Тут бракує тільки твого підпису, підпису господаря дому, сказала Ліле. Карибська криза Коли діти, яких ти любиш, раптом хочуть стати дегенератами, «Хіба це добре?» – запитувала Софія в сусідів і торговок на базарі, у перехожих, попутників у тролейбусі. І всі підтверджували її думку. Усі казали, звичайно, це недобре. «Тож хіба можуть сотні, тисячі людей помилятися?» – запитувала в себе Софія і підсумувала, ні, помилятися вони не можуть. Вона тепер була сама собі господиною. Вона нікого не повчала і не переслідувала. Вона вже не визирала у вікна і не слухала телефонний гудок, не перевіряла тричі на день поштову скриньку. Вона багато гуляла. Софія простувала стометрівкою перед оперним театром. «Карибська криза! Купи останній морозиво!» – кричав грузин на яці. «Дивись, яке кльове! «Давай купимо!» – сказала дівчина у міні спідниці хлопцеві стелязі. Хлопець кинув грузинові карбованець, той простягнув морозиво дівчині. «Карибська криза! Купи останнє морозиво!» – знову закричав грузин. «Ви ж казали, що це останнє!» – підійшла до нього Софія. Жінщина, завтра може бути війна. Останнє у твоєму житті морозиво!» – засміявся грузин. «Війна?» Гірко всміхнулася Софія, дайте мені одне. Це було не морозиво, а шматок зафарбований помаранчевою фарбою солодкої криги. Софія не стала його лизати, а принесла додому, занесла на свою крихітну кухню і поклала на тарілочку перед портретом Мар'яни. У нижньому куті фото перекреслювала чорна стрічка. Дивись, дитино, сказала Софія. Я принесла тобі морозиво. Якщо мати про тебе не подбає, то хто ж про тебе подбає?» Люди зі Сходу, Півночі та Заходу були глибоко під землею. Вони сиділи в інвалідних кріслах, накриті пледами. Їхнє обличчя вкривав мох. До старечих тіл тягнулися прозорі трубки. На шиї кожного висіли золоті символи сили на землі. Довкола них були товсті бетонні стіни. У сусідніх кімнатах чергували лікарі. Невдовзі мала розпочатися ядерна війна. До того, як перший зі старців заговорив, важко було повірити, що ці істоти ще здатні говорити. Тому коли з вуст старця з півночі випало перше слово, двоє інших стрепинулися. Час він витягнув з-під пледа револьвер. Рука була худа й немічна, і теж важко було повірити, що така рука може вдатися до результативних дій. Чорний барабан револьвера відкинувся там був єдиний патрон, денце якого блищало золотом. Гра наша, шепотіли вони, наша. Ми нарешті вийдемо з неї. Решта теж дістались під численних патрубків і грілок по невеликому чорному револьверу. Той, що був чоловіком з півночі, вийняв патрон та тримав його у своїй старечій руці. «Мершій!» – прошепотів той, що був чоловіком зі сходу, і почав задихатися. Той, що був чоловіком із заходу, підсунув йому кисневу маску. Чоловік зі сходу вдихнув кілька разів і залишився жити. Тут на кулі щось написано – але я не можу прочитати, сказав старець із півночі. Заряджай, кожна мить остання, прохрипів чоловік із заходу. Чоловік із півночі сяк-так запхав золотий набій до свого револьвера. Вони наставили зброю в скроні одне одному і з усиллям звели курки. Зверху в цю мить їхні руки нагадували ребра трикутника. У вершинах трикутника були їхні голови. «Раз, два, три, ми виходимо із гри», – спробував посміхнутися чоловік із заходу. За товстими стінами бункера пролунали три постріли. Лікарі та охорона кинулися відчиняти важкі металеві двері. На кулях, що пробили черепи старців, було написано «Ви розчленували мене, я розчленувала вас». Третього дня своєї подорожі малий зеник та матрос дісталися до моря. Море плюскотіло під ними, билося до коричневих скель і було темно-бускового кольору. Зеник скинув з плечей наплечник і намет. Матрос тремтів Не тремти, сказав зеник. Я навчу тебе ходити, дихати, «Жити, пити горілку і грати на гітарі!» Він поглянув на море. «Іще я навчу тебе плавати!» «Ні!» – сказав матрос. «Ні!» Вони зайшли у воду по кісточки. Матроса була пропасниця. Море лизало їхні ноги. «Добре! Добре! Іще!» «Давай іще!» – підбадьорював батька малий зеник. «Кожен крок, який ти робиш до моря, віддаляє тебе від смерті!» Але, почав матрос, мовчи. ти ж мріяв про море все життя. Ти не можеш без нього, ти сам мені казав. Я був п'яний, ти був дурний. Ну, ще крок. Матрос ступив ще один крок і раптом провалився в глибину. Над водою стирчала його голова з виболушеними очима. Матрос матюкався і молотив по воді руками. «Лягай!» – кричав щосили малий зеник. «Предок, лягай, я тобі сказав, на воду лягай, гриби, гриби руками!» Матрос із головою пірнув під воду, але відразу випірнув і почав грибти по собачому. Він поволі плив. «Е, курва, я пливу, пливу! Ти бачиш, я пливу!» «Добре, батьку, чудово!» Зенек ішов поруч по коліна у воді, раптом сам провалився на глибину і відразу поплив Брасом, вправно, легко. Матроса накрила хвиля. Він захлинувся, закашлявся і скочив на ноги. Потім сів біля берега, гладив хвилі. «Ну, привіт, море!» «Привіт!» Зеник вийшов із води і сів поруч. «Баба обіцяла дати 10 тисяч, коли навчу тебе плавати». Львів. Чавун, сталь, деревина... Цегла, пісок, вода та цемент щороку зростали в ціні. Нарешті вони стали коштувати неймовірно дорого. Грошей, навпаки, було все менше і менше. Міська скарбниця за рік ледве спромоглася назбирати гроші на заміну одного дубового вікна в палаці Потоцьких. Але виявилося, що вже ніхто не вміє робити вікна з дубу, так як їх робили колись. Навіть якщо ми знайдемо майстра, який зробить вікно з дубу, це вікно не буде таким, як колись. Це буде нове вікно, сказали міські чиновники. Чому б за ці гроші не поставити дешеве пластикове вікно, яке нічим зовні не різнитиметься від старого дубового? Усюди тепер ставили такі вікна. Вони справді майже не відрізнялися від тих, які були досі. Потім пішла мода міняти стару ліпнину, новою, зробленою з пінопласту. Вона теж нічим не відрізнялася від справжньої, крім того, що набагато дешевше коштувала і була легкою. Потім міняли черепицю, глиняну на бляшану. Здалеку одну від одної теж було неможливо відрізнити. Чавунні ліхтарі замінили пластиковими – теж чорними і масивними, але якщо по них стукати, вони видавали глухий звук, наче пластикові пляшки. Світло від цих ліхтарів було таке, як і від старих. Бруківку відливали з бетону, а стару викидали, бо вкладати стару було дуже дорого. За метр старої бруківки можна було викласти цілу площу новою брухівкою, рівною та різнокольоровою, наче кубики дитячого конструктора. Записи попризка подекуди збереглися в старих львівських родинах і частково у міському архіві. Аркуші їх тоншали, ставали ламкими, чорнила випаровувалися. Задля кращого збереження аркуші вирішили залити прозорим пластиком, але ця процедура пошкодила кілька перших – і від затії вирішили відмовитися. «Уперше бачу, аби час так швидко руйнував папір», казав найстарший музейний працівник. «Він випаровується, їй бо випаровується». Спочатку від старих будинків у центрі залишилися автентичними лише стіни. Потім і їх почав руйнувати грибок, і тоді старі стіни замінили каркасом із міцних сталевих балок. Зовніш будинки не змінилися. Жодна людина не могла відрізнити оновлений старий будинок від справді старовинного. Будинки ретельно фотографували, і на новій силіконовій штукатурці спеціальний великий принтер малював ті ж ганджі, сколи, вибоїни, які мала ця стіна до заміни. Нові стіни прикручували болтами до металевих балок каркасу, і так поступово будинок перетворювався на свою точну копію, яку було неможливо відрізнити від оригіналу зовні чи всередині. Проте на дотик стіни були не холодними, як колись, а теплими. З них не крихка вапняна штукатурка, а рельєфна цегла, що проступала де інде, насправді була Намальованою. Усередині товсті стіни були порожніми. Коли згодом металеві балки каркасу підточила корозія, їх почали замінювати на дуже легкі і міцні вуглепластикові. Таким чином, кожна пам'ятка старовини стала майже непідвладною часу, хоч і занадто легкою. Щоб будинки не розвіяло сильним вітром, їх міцно прив'язували до свай, загнаних глибоко в ґрунт. Один будинок, відновлений за старими фотографіями, став предметом палких суперечок двох угруповань міських істориків. Вони ніяк не могли дійти згоди щодо місця його розташування – Ішлося про кілька метрів, але справа дійшла до судового засідання. Мудрий суддя ухвалив воїстину Соломонове рішення. Нехай будівля два роки стоїть на місці, яке вважає правильним позивач, а два роки на місці, яке вважає за потрібним відповідач. І що два роки будинок на площі Міцкевича відв'язували від свай, зачиняли щільно всі вікна, напомповували теплим газом, Іначе повітряну кулю перетягували на 3 метри ліворуч або праворуч. Спостерігати за цим видовищем збиралися величезні натовпи туристів. У нових старих будинках звичайно можна було жити зі значно більшим комфортом, ніж у старовинних, холодних, просотаних вологою та грибком. Проте центр знелюднювався все більше. У суботу та неділю, коли працівники з офісів та крамниць вибиралися у спальні райони, за міські селища, старим містом блукали тільки натовпи туристів. Тож міська влада наймала спеціальних акторів, які повинні були грати ролі львів'ян і постійно мешкати в будинках на площі ринок, вивішувати на балконах постіль, тріпати килимки, визирати з вікон у бігуді, цілуватися в брамах. З часом актори, що постійно жили в центрі, поодружувалися, створили сім'ї, возили у візках дітей. Це міська влада тільки заохочувала. Звичайно, завше були критики, які переконували, що слід повернути назад і чавунні решітки, і австрійську цеглу, і щиру ліпнину, і дубові двері, і керамічну черепицю. Але з часом їх було все менше. Переконання піддаються реставрації значно легше, ніж споруди. Проте один міський голова таки вирішив дещо змінити. Йому не давала спокою слава Венеції. Він вважав її досконалим туристичним містом. Того року дуже рясно вродили овочі й фрукти – Вражай, нікуди було подіти, усе коштувало копійки, і мир вирішив з цього скористатися. Йому до голови прийшла геніальна ідея. Він подумав, а що, коли відкрутити з каркасів львівських кам'яниць силіконові стіни і акуратно поскладати їх збоку, а простір, що лишиться, художньо заповнити овочами і фруктами, перетворити Львів на фруктове місто бодай на один сезон. Фруктів було справді багато, тож тисячі художників та волонтерів викладали грушеві вежі, яблучні палаци, бананові дахи. Вікна робили з тонких півпрозорих скибок, стіни складали зі світлої картоплі в мішках з тонкої сітки. Патину на міді імітували за допомогою зелених шкірок помідорів. Усе щедро поливали консервантом проти гниття та шкідників. Грушеві вежі, яблучні палаци, бананові дахи. Туристи фотографувалися на тлі овочевих церков та ягідних скульптур. З висоти пташиного польоту відливали глибокою зелені огіркові майдани та сливові проспекти. Львів став фруктовим містом. Небачена навала туристів не спадала майже до зимових приморозків. Мер не поспішав віддавати наказ демонтувати Львів його мрії. У звітності йшлося, що за кількістю туристів місто вперше за всю історію випередило Венецію. Зачастили дощі. Вони змили із овочів та фруктів залишки консерванту, і всі яблука, грушки, банани та сливки почорніли та зморщилися за одну ніч. За одну ніч церкви, палаци й будинки перетворилися у коричневу юшку, яка заповнила всі львівські вулиці. Від будівель лишилися повітряні прозорі каркаси, наче обриси, спогади з піску й диму. Уперше за 200 років підземна Полтва переповнилася, вирвалася з берегів, розірвала свою цигляну сорочку. Львів витік зі своєї шкаралупи і поплив до моря.